Окрема реальність. Продовження бесід з Доном Хуаном написав Карлос Кастанеда. Вступ. Десять років тому мені пощастило познайомитись з індіанцем племені Які з північно-західної Мексики. Я називаю його Доном Хуаном. В іспанській мові звернення Дон засвідчує повагу. Ми зустрілися з Доном Хуаном за напрочуд, сприятливих обставин. Я сидів зі своїм другом Білом на автовокзалі одного прикордонного містечка в штаті Аризона. Ми й мовчали. Під кінець дня літня спека здавалася нестерпною. Раптом він нахилився до мене і торкнувся плеча. «Он, там чоловік, про якого я тобі розповідав». Прошепотів він і злегка кивнув у напрямку входу. Старий чоловік якраз увійшов до зали. «Що ти мені про нього розповідав?» – перепитав я. «Ну, це індіанець, який знається на пийоті, пригадуєш?» Я згадав, як одного разу ми з Білом цілий день роз'їжджали на машині, шукаючи будинок ексцентричного мексиканського індіанця, який мешкав у тих околицях. Будинку його ми не знайшли, і в мене було відчуття, що індіанців, яких ми розпитували дорогу, навмисно вводили нас в оману. Біл казав мені, що чоловік цей – Єрберо. Людина, яка збирає і продає лікарські трави, та чимало знає про галюциногенний кактус пийот. Він також зазначив, що мені не завадить зустрітися з індіанцем. Біл був моїм проводирем на південному заході США, де я збирав інформацію про лікарські трави, які використовували місцеві індіанці. Біл підвівся і пішов привітатися з чоловіком. Індіанець був. Середнього зросту його сиве коротке волосся трохи прикривало вуха, підкреслюючи округлість голови. Він був дуже смуглий, через глибокі зморшки на обличчі здавався старим, однак зміцним і здоровим тілом. Якусь хвилю я спостерігав за ним, він рухався з легкістю, на мою думку, неможливою для старого чоловіка. Біл дав мені знак підійти. — Він приємний чоловік, — сказав мені Біл, — але я його не розумію. Його іспанська якась дивна, гадаю, купою сільських словечок. Старий глянув на Біла і усміхнувся. А Біл, який знав лише кілька слів іспанською, видав якусь абсурдну фразу, тоді глянув на мене, ніби питаючи, чи був у його словах якийсь сенс. Та я не збагнув, що він мав на думці, тож він зніякавіло усміхнувся і відійшов. Старий глянув на мене і розсміявся. Я пояснив, що мій друг іноді забуває про те, що не володіє іспанською. Гадаю, він також забув нас познайомити, зауважив я і назвав своє ім'я. А я Дон Хуан Матус, до ваших послуг, мовив старий. Ми потиснули один одному руки і якийсь час мовчали. Я першим порушив тишу, розповівши про свою роботу. Сказав, що шукаю будь-яку інформацію про рослини, особливо пийот. Говорив я довго і, хоча був майже цілковитим невігласом у цій темі, сказав, що багато знаю про пейот. Подумав, якщо похвалюся своїм знанням, йому стане цікаво зі мною побалакати. Але він нічого не відповів, лише уважно слухав, тоді поволі кивнув і вперся в мене поглядом. Його очі, немовби ся, але власним світлом. Збентежений я потупився, я був упевнений. В той момент він зрозумів, що я милю дурниці. «Якось зайди до мене додому», – нарешті сказав він, відводячи погляд. «Можливо, поговоримо більш невимушено». Я вже не знав, що сказати. Мені стало незручно. Трохи згодом повернувся Біл. Помітивши моє сум'яття, він не мовив ані слова. Якийсь час ми сиділи в тиші. Тоді старий підвівся. Приїхав його автобус. Він попрощався». «Розмова не особливо вдалася, геш?» – спитав Біл. «Геш, ти й питав його про рослини. Так, але я думаю, що я дав маху». «Ні, геш, казав тобі, він дуже ексцентричний. Тутешні індіанці його знають, але ніколи про нього не говорять. А це вже щось». «Він сказав, що я можу завітати до нього додому. Він тебе дурив. Звичайно, ти можеш піти до його будинку, але що це означає?» він... Тобі ніколи нічого не розкаже, навіть якщо ти спитаєш про щось, він закусить губу так, ніби ти ідіот і верзеш дурниці. Біл переконано сказав, що раніше я зустрічав схожих на нього людей, тих, які створюють враження, ніби багато знають. На його думку, на таких людей не варто витрачати зусиль, бо рано чи пізно ту саму інформацію можна отримати від когось іншого, хто не вдвоєє з себе неприступного». Він сказав, що немає ні терпіння, ні часу на старомодних диваків, і що старий лише поводиться так, наче обізнаний у травах, коли насправді знає настільки ж мало, як перший ліпший чоловік. Біл говорив і говорив, але я не слухав, я не переставав думати про старого індіанця. Він знав, що я блефую, я пам'ятав його очі, вони справді сяяли. Через кілька місяців я повернувся, щоб зустрітися з ним уже не як студент антропології, зацікавлений у лікарських травах, а як особа з незрозумілою допитливістю. Те, як він дивився на мене, було безпрецедентною подією в моєму житті. Я хотів зрозуміти, що ховалося за тим поглядом. Це стало моєю нав'язливою ідеєю. І що більше я думав про цей погляд, то незвичнішим він мені видавався. Ми з Доном Хуаном стали друзями, і впродовж року я відвідав його безліч разів. Його манера спілкування здавалася мені підбадьорливою, а почуття гумору надзвичайним. Але понад усе я цінував якусь мовчазну злагодженість усіх його діях, злагодженість, що була для мене вкрай загадковою. У його присутності я відчував дивну втіху і водночас дивний дискомфорт. Просте його товариство змушувало мене переоцінювати свої моделі поведінки. Мабуть, як і усіх інших, в мені виховали готовність приймати людину, як за своєю суттю слабке створіння схильне до помилок. У Дона Хуана мене вразило те, що він не старався бути слабким і безпорадним. Просто перебуваючи в його товаристві, я починав порівнювати його стиль поведінки зі своїм геть не на мою користь. Найбільше мене вразило одне з його стверджень про нашу принципову відмінність. Перед якимось приїздом до нього я почувався досить невдоволеним і перебігом усього свого життя і великою кількістю внутрішніх конфліктів. До його будинку я під'їхав похмурий, знервований. Ми говорили про мій інтерес до знання, але, як завжди, з різних боків підходили до питання. Я мав на увазі академічне знання, яке Поширюється за межі досвіду, а він говорив про безпосереднє знання світу. «Чи ти щось знаєш про світ довкола себе?» – запитав він. Ну, «Я багато чого знаю», – відповів я. «Я маю на увазі, чи ти коли-небудь відчував світ довкола себе?» «Я відчуваю світ наскільки-наскільки можу. Цього не досить. Мусиш усе відчувати, інакше світ втрачає сенс». Я озвучив класичний аргумент – немає потреби куштувати суп, аби довідатися його рецепт, і так само не потрібно пережити удар електричним струмом, щоб зрозуміти, що таке електрика. «У тебе все звучить по-дурному», – сказав він. «Я бачу, ти хочеш триматися своїх аргументів всупереч тому, що вони тобі нічого не дають. Хочеш залишитися незмінним навіть ціною власного добробуту». Я не розумію, про що ви говорите. Я говорю про те, що ти не є цілісним. Ти не маєш спокою. Це твердження мене роздратувало. Я образився, подумав, що він точно не є тим, хто може давати оцінки моїм вчинкам чи моїй особистості. Ти вимучений проблемами, сказав він. Чому? Я лише людина, до нехуани, буркнув я. Я це вимовив тоном мого батька, щоразу, коли той говорив, що він лише людина, то мав на увазі, що слабкий і безпорадний, і його слова, подібно до моїх, були сповнені великого розпачу. Дон Хуан глянув на мене так уважно, як у перший день нашого знайомства. «Ти забагато думаєш про себе», – сказав він і не посміхнувся. «І це викликає дивну втому, яка змушує тебе вимкнути довколішній світ», і триматися за свої аргументи. Тому в тебе є тільки одне – проблеми. Я також лише людина, але розумію, це не так, як ти. А як ви це розумієте? Я подолав свої проблеми. Дуже погано, що моє життя надто коротке, аби взятися за всі справи, за які б хотілося. Але це не проблема, просто шкода, що так є. Мені сподобався тон його слів – у них не було вічаю чи жалю до себе. У 1961 році, через рік після нашої першої зустрічі, Дон Хуан зізнався, що володіє таємними знаннями про лікарські рослини. Назвав себе «брухо». Іспанське слово «брухо» можна перекласти як «мольфар», «знахар», «цілитель». З того моменту стосунки між нами змінилися. Я став його учнем і впродовж наступних чотирьох років він намагався розкрити мені таємниці мольфарства. Я написав про це у вченні Дона Хуана «Шлях знання індіанців Які». Наші розмови велися іспанською, і, поза Дон Хуан досконало володів цією мовою, я отримав детальні пояснення про майстерні засоби його системи вірувань. Я називаю це складний і добре систематизований комплекс знань мольфарством, а його самого мольфаром, тому що ці категорії він сам використовував у невимушених розмовах. Однак у контексті серйозніших роз'яснень для класифікації мольфарства він міг вживати термін «знання», а для мольфара – «людина знання» або той, хто знає». Щоб передати і підкріпити своє знання, Дон Хуан застосовував три широковідомі психотропні рослини – пейот, лофофора Вільямсі, Дурман звичайний, датура іноксія і вид гриба, який належить до роду псілоцебе. Через окремі прийоми кожного з трьох галюциногенів він викликав у мене, його учневі, певні особливі стани викривленого сприйняття або зміненої свідомості, які я називаю станами незвичайної реальності. Я використовую слово «реальність», бо головною передумовою системи вірувань Дона Хуана було те, що стани свідомості, викликані прийомом якоїсь із трьох рослин, були не галюцинаціями, а конкретними, хоч і незвичайними аспектами реальності щоденного життя. Дон Хуан ставився до цих станів незвичайної реальності не так, наче вони були реальними, а як до реальних. Класифікувати ці рослини як галюциногени, а стани, що вони викликали як незвичайну реальність, є, звісно, моїм рішенням. Дон Хуан розумів і пояснював, що рослини – це засоби, які мають скерувати або доправити людину до певних сил, а стани, які вони викликають – це зустрічі, які Мольфар мусив мати з тими силами, щоб взяти над ними гору. Він називав пейот «Мескаліто» і пояснював, що це – Доброзийшливий вчитель та охоронець людей. Мискаліто навчав правильного способу життя. Пагіот зазвичай приймали на зібраннях мальфарів мітоти, де учасники збиралися спеціально для того, щоб отримати урок правильного способу життя. Дурмани гриби Дон Хуан вважав силами іншого гатунку. Він називав їх союзниками і казав, що ними можна управляти. Мальфар, по суті, бере свою силу з управління союзником. Із тих двох перевагу Дон Хуан віддавав грибам. Він запевняв, що сила, яка міститься в грибах, є його особистим союзником і називав її димом або димком. Процедура приготування грибів була такою – цілий рік вони висихали на дрібний порошок, закруховані в невеличкій баклашці з гарбуза. Тоді Дон Хуан змішував дрібний порошок з іншими висушеними травами, створюючи суміш для куріння люлькою. Щоб стати людиною знання, треба якомога більше разів зустрічатися із союзником, звикнути до нього. Ця передумова означала, звісно, що курити галюциногенну суміш доведеться часто. Процес куріння включав Ковтання дрібного грибного порошку, який не згорав, і вдихання диму інших п'яти рослин, з яких складалася суміш. Глибокий вплив, який мали гриби на сприйняття людини, Дон Хуан пояснював як те, що союзник усуває тіло. Метод навчання Дона Хуана вимагав від учнів надзвичайних зусиль. Насправді, міра участі та залученості мала бути настільки напруженою, що до кінця 1965 року я мусив відмовитись від учнівства. Тепер, з перспективи п'яти про минулих років, я можу сказати, що тоді навчання Дона Хуана почало становити серйозну загрозу для моєї ідеї світу. Я став втрачати певність, властиву усім нам, що реальність щоденного життя. Можна вважати чимось самим собою зрозумілим. У момент моєї відмови я був переконаний, що це рішення остаточне. Я вже ніколи не хотів бачити Дона Хуана. Проте в квітні 1968 року я отримав перший примірник моєї книжки і відчув потребу показати її Дону Хуану. Я його відвідав. Наш зв'язок учителя-учня дивовижно відновився і можу сказати, що відтоді я почав Другий цикл учнівства дуже відмінний від першого. Мій страх не був таким гострим, як у минулому. Загальний настрій повчань Дона Хуана був більш розслаблений. Він сміявся, а також багато смішив мене. Здавалося, навмисне старався мінімізувати серйозність цілого процесу. Він блазнював під час, на важливих моментів цього другого циклу, допомагаючи мені в такий спосіб дати собі раду з досвідами, які легко могли стати нав'язливими. Він виходив із припущення, що легка і згідлива налаштованість потрібна для того, щоби витримати вплив і незвичність знання, яке він мені передав. «Причина, чому ти налякався і втік у тому, що ти відчував себе достобіса важливим», сказав він, пояснюючи мою попередню відмову продовжувати навчання. Відчуття власної вагомості робить людину важкою, незграбною і марнославною, а людина знання має бути легкою та плинною. У другому циклі учнівства Дон Хуан був особливо зацікавлений навчити мене бачити. В очевидь, у його системі знання існувала можливість зробити семантичне розрізнення між баченням і дивленням, як двома різними способами сприйняття. Дивлення стосувалося звичайного способу, яким ми звикли сприймати світ, тоді як «бачення» становило дуже складний процес, за допомогою якого людина знання нібито схоплювала сутність речей світу. Для того, щоб подати складні нюанси цього навчального процесу в читабельній формі, я скоротив довгі пасажі питань і відповідей, відреагувавши свої перші польові записки. Однак, на моє переконання, це ніяк не викривало сенсу повчань Дона Хуана. Моє редагування нотаток було спрямоване на те, щоб зробити виклад плинним, як пливе розмова, і справити на читача бажаний для мене ефект. Тобто я хотів засобами репортажу передати читачеві драму і безпосередність польової ситуації. Кожна секція, яку я оформив як розділ, була заняттям із Доном Хуаном. Зазвичай він завершував заняття несподівано, тому драматичний тон закінчення кожного розділу не є моїм літературним прийомом, а відповідає усній традиції Дона Хуана. Здається, це був мнемонічний прийом, який допомагав мені запам'ятати драматичну якість і важливість уроків. Однак, щоб надати моєму звіту переконливості, потрібно деякі пояснення, тлумачення кількох головних концепцій чи важливих елементів, на яких я хочу наголосити. Вибір цих наголосів узгоджується з моїм зацікавленням суспільними науками. Цілком можливо, що інша людина з іншим набором цілей та очікувань виокремила б концепції зовсім відмінні від тих, що обрав я. Під час другого циклу учнівства Дон Хуан постарався запевнити мене, що використання суміші для куріння було неуникною передумовою для бачення. Тому я мусив уживати її якомога частіше. Лише димок може дати тобі потрібну швидкість, щоб вловити проблиск цього скороминущого світу, сказав він. З допомогою психотропної суміші Дон Хуан викликав у мене Низку станів незвичайної реальності, основною рисою таких станів в контексті того, що здається робив Дон Хуан, був принцип незастосовності. Те, що я сприймав у цих станах зміненої свідомості, було незбагненним, його було неможливо пояснити засобами нашого звичного розуміння світу. Інакше кажучи, принцип незастосовності поклав край доречності мого світогляду. Дон Хуан використовував цей принцип незастосовності станів надзвичайної реальності для того, щоб познайомити мене з низкою визначених нових смислових одиниць. Смисловою одиницею були всі окремі елементи, дотичні до знання, яке Дон Хуан прагнув мені передати. Я називаю їх смисловими одиницями, бо вони були базовим конгломератом сенсорних даних та інших інтерпретацій, на яких вибудовувався складніший смисл. Прикладом такої одиниці є те, як розуміти фізіологічний ефект психотропної суміші. Вона викликала заціпаніння і втрату координації рухів, що в системі Дона Хуана інтерпретувалося як дія, вчинена димком, який у цьому разі був союзником, що усував тіло практика. Смислові одиниці були згруповані в особливий спосіб, і кожен такий блок формував те, що я називаю розумною інтерпретацією. Очевидно, існує безкінечна кількість можливих розумних інтерпретацій, дотичних до мольфарства, яких мусить навчитися мольфар. У нашому щоденному житті ми маємо справу з безкінечною кількістю розумних інтерпретацій. Простим прикладом є вже невимушена інтерпретація, яку ми щодня сотні разів робимо про конструкцію кімната. Очевидно, що ми навчилися інтерпретувати конструкцію, яку називаємо кімнатою, в термінах кімнати. Так, кімната є розумною інтерпретацією, бо вона вимагає, щоб у цей момент ми помічали в той чи інший спосіб усі елементи, які входять до її складу. Тобто, система розумної інтерпретації є процесом, за допомогою якого практик помічає всі смислові одиниці, щоб зробити припущення, висновки, передбачення та Інше про ситуації, дотичні до його діяльності. Під практиком я розумію учасника, який має адекватне знання всіх або майже всіх смислових одиниць, включених у його окрему систему розумної інтерпретації. Дон Хуан був практиком, мольфаром, який розумів усі кроки свого мольфарства. Як практик, він старався зробити свою систему розумної інтерпретації доступною для мене, така доступність для нього була тотожної процесові ресоціалізації, під час якої треба було вивчити нові способи інтерпретації даних, що надходять від органів сприйняття. Я був чужинцем, тим, кому бракувало спроможності для розумних і адекватних інтерпретацій смислових одиниць, властивих для мольфарства. Завданням Дона Хуана «Практика», який відкривав для мене свою систему, було – Зруйнувати особливу впевненість, яку я поділяв з усіма іншими людьми, впевненість, що наші погляди на світ, продиктовані здоровим глуздом, є остаточними. З допомогою психотропних рослин і добре керованих контактів між чужою системою і мною, йому вдалося довести, що мій погляд на світ не може бути остаточним, бо він є лише інтерпретацією. Для американського індіянця – Неясний для нас феномен мольфарства вже тисячу років є серйозною сумлінною практикою, яку можна порівняти з нашою наукою. Поза сумнівами, нам важко це зрозуміти через чужі для нас смислові одиниці, якими він оперує. Дон Хуан одного разу сказав мені, що людина знання має свої схильності. Я попросив його пояснити це ствердження. Моя схильність... Бачите, сказав він. – Що ви маєте на увазі? – Мені подобається бачити, – пояснив він. – Тому що лише завдяки баченню людина знання може пізнавати. – А що ви бачите? – Усе. – Але я також усе бачу, і я не є людиною знання. – Ні, ти не бачиш. – А я думаю, що бачу. – Кажу тобі – ні. – Що змушує вас так говорити, доне Хуане? Ти дивишся лише на поверхню речей. Ви хочете сказати, що кожна людина знання реально бачить наскрізь усе, на що дивиться? Ні, цього я не говорю. Я казав, що людина знання має власні схильності. Моїми є просто бачити і знати. Інші роблять щось інше. Ну що, наприклад? Ну що саме, наприклад? Ну, візьмемо сакатеку. Він є людиною знання, його схильністю є танець. Отже, він танцює і знає. Тобто схильність людини знання є чимось, що вона робить для того, щоб знати? Так, правильно. Але як танець може допомогти сакатеці знати? Можна сказати, що сакатека танцює усім, що має. Чи сакатека танцює так само, як я? Тобто як танцюють? Ну, скажімо, він танцює так само, як я бачу, а не так, як можеш танцювати ти. Чи він також бачить так само, як бачите ви? Так, але також і танцює. А як сакатека танцює? Оце важко пояснити. Він танцює особливим способом, коли хоче знати. Але я можу сказати лише те, що поки ти не зрозумієш шляхів людини, яка знає, неможливо говорити про танцювання чи бачення. Ви бачили, як він практикує свій танець? Так, однак не кожен, хто дивиться на його танець, може бачити, що це його особливий спосіб пізнання. Я знав Сакатеку, чи принаймні знав, хто це такий. Ми зустрічалися раніше, і одного разу я купив йому пиво. Він був дуже ввічливим і сказав мені, щоб я не соромився зайти до нього додому, коли забажаю. Довгий час у мене в голові крутилася ідея відвідати його, але Дону Хуану я про це не сказав. По обіді 14 травня 1962 року я під'їхав до будинку Сакатеки. Він пояснив мені дорогу, тож я легко знайшов його обгороджений будинок на розі. Грота були зачинені. Я обійшов довкола, намагаючись зазирнути всередину. Здавалося, в будинку нікого не було. «До не Еліасе!» – гукнув я. Кури злякалися і кинулися в розтіч, шалено куткудахкаючи. До огорожі підійшов невеликий пес. Я очікував, що він загавкає на мене, але той просто сидів і дивився. Я ще раз гукнув, і кури ще раз вибухнули куткудахтанням. З будинку вийшла стара жінка. Я попросив її покликати дона Еліаса. «Його тут немає», – відповіла вона. «Де я можу його знайти?» «Він у полі». «Де саме в полі? Я не знаю. Зайдіть під вечір, він буде близько п'ятої». «Ви дружина дона Еліаса?» «Так, я його дружина», – усміхнулася вона. Я спробував розпитати її про сакатеку, але вона вибачилась і сказала, що погано розмовляє іспанською. Я сів у машину і поїхав геть. Повернувся майже о шостій вечора. Під'їхавши до воріт, я голосно покликав сакатеку. Цього разу він вийшов із будинку. Я вімкнув магнітофон, який у коричневому шкіряному футлярі скидався на фотоапарат, що звисав із плеча. Сакатека впізнав мене. «У, це ви», – сказав він, усміхнувшись. «Як поживає Хуан?» «Добре. А як ви, доне Еліасе?» Він не відповів. Здавалося, що нервується. Ззовні був дуже стриманим, але я відчував його напруження. «Чи Хуан послав вас сюди з якимось завданням?» «Ні, я сам сюди приїхав. От заради всього, нащо? Це питання виявило його щире здивування. «Я просто хотів поговорити з вами, якомога легковажніше, – сказав я. Дон Хуан розповідав мені про вас чудові речі, мені стало цікаво і захотілося поставити вам кілька запитань». Сакатека стояв переді мною. Худий, жилястий, вбраний у штани і сорочку хаки – Очі мав напівзаплющені, не сони би сонний або п'яний. Його рот був напіввідкритий, а нижня губа висла. Я помітив, що він глибоко дихає, наче трохи хрипить. Мені спало на думку, що сакатека справді напився донестями. Але ця думка здавалася мені геть недоречною, тому що лише кілька хвилин перед тим, вийшовши з дому, він був дуже жвавий і свідомий моєї присутності. «Про що ви хочете говорити?» – нарешті мовив він. Голос його звучав втомлено, слова ледве витягнулися одне за одним, мені стало дуже ніяково, Так ніби його втома була заразною і засмоктувала. «Нічого конкретного», – відповів я, – «просто прийшов побалакати з вами по-товариськи. Якось ви запрошували мене зайти до вас додому?» «Так, запрошував, але зараз не те, що було раніше». «А чому не те? Ви хіба не розмовляєте з Хуаном?» «Так, розмовляю». «Тоді що вам треба від мене?» «Я подумав, може поставлю кілька запитань?» «Питайте Хуана. Хіба він вас не навчає?» «Навчає, але мені все одно хотілося б розпитати вас про те, чого він мене вчить, і почути вашу думку. Тоді я зрозумію, що мені робити. Навіщо це вам? Хіба ви не довіряєте Хуану?» «Довіряю. Тоді чому не попросите його розказати вам усе, що вас цікавить?» «Я прошу, і він розказує. Але якби і ви могли розповісти мені про те, чого навчає мене Дон Хуан, мабуть, я би краще зрозумів. Хуан може розказати вам усе, він сам це може зробити. Хіба не зрозуміло?» «Зрозуміло, але тоді я б хотів поговорити з таким, як ви, Доне Еліасе». Не кожного дня знайомишся з людиною знання. Хуан є людиною знання. Це я знаю. Тоді чому ви звертаєтесь до мене? Я ж сказав, що прийшов бути другом. Ні, не тому. Цього разу ви якийсь інший. Я хотів йому пояснити, але зміг лише щось незв'язно промимрити. Сакатека нічого не сказав. Здавалося, він уважно слухає його, Очі знову були напівзаплющені, але я відчув, що він пильно мене розглядає. Він ледь помітно кивнув. Тоді його повіки піднялися, і я побачив його очі. Ставалося, він дивиться повз мене. Він недбало постукував по підлозі кінчиком правої ноги відразу за лівою п'яткою. Ноги були злегка вигнуті дугою, руки вільно звисали вздовж боків. Тоді він підняв праву руку. Долоня була розкрита і розвернута до землі. Випростані пальці показували на мене. Він кілька разів хитнув долону, а потім підняв її на рівень мого обличчя. Якусь мить потримав її у цій позиції, а тоді сказав мені кілька слів. Голос звучав дуже виразно, та слова ледве тяглися. За хвилю він опустив руку вниз і завмер, прибравши дивну поставу. Він стояв, спершись на подушечки лівої ступні ритмічно постукував кінчиком правої ступні по підлозі, завівши її навхрест позаду п'ятки лівої. Я відчув нічим не виправданий страх, якийсь неспокій, розум став хаотичним, в голову полізли недоречні, абсурдні думки, які не мали жодного стосунку до того, що відбувалося. Я зауважив свій дискомфорт і спробував опанувати себе, але, попри велике зусилля, не зміг. Відчуття було таке, мовби якась сила не давала мені зосередитись чи зв'язно думати. Сакатека не говорив ані слова, і я не знав, що мені ще сказати чи зробити. Майже автоматично я розвернувся і пішов геть. Згодом мені захотілося розповісти Дону Хуану про свою зустріч із Сакатекою. Дон Хуан розреготався. Що насправді там відбувалося? — спитав я. — Сакатека танцював, — відповів Дон Хуан. — Він побачив тебе, а тоді затанцював. — Що він зі мною зробив? Мені стало дуже холодно, і запаморочилася голова. — Очевидно, ти йому не сподобався. Він зупинив тебе, кинувши в тебе словом. — Але як це йому вдалося? — вигукнув я з недовірою. — Дуже просто. Він зупинив тебе силою волі. — Що ви сказали? — Він зупинив тебе силою волі. Цього пояснення було не досить. Його слова звучали для мене нісенітницею. Я спробував випитати його ще, але він не міг пояснити так, щоб мене це задовольнило. Очевидно, що ту чи будь-яку іншу подію в межах чужої системи розумних інтерпретацій можна пояснити або зрозуміти лише з погляду смислових одиниць, властивих для цієї системи. Тож ця праця є репортажем, її репортажем. І треба читати як репортаж. Система, яку я записав, була для мене незбагненою, тому претензія на щось інше, крім простої розповіді про неї, було б обманом і нахабством. У зв'язку з цим я вибрав феноменологічний метод і прагнув розглядати мольфарство лише як феномен, з яким мене ознайомили. Я, як той, хто сприймає, записав усе, що сприйняв, і в момент запису, Докладав зусиль, щоб утриматися від судження. Частина перша. Підготовка до бачення. А розділ перший. 2 квітня 1968 року. Дон Хуан ось хвилю дивився на мене і, здається, не був оні трохи здивований побачити, хоча минуло понад два роки, відколи я востаннє до нього навідався. Він поклав Руку мені на плечі усміхнувся і сказав, що я змінився, поглашав його, м'як. Я привіз йому примірник своєї книжки. Без жодної передмови вийняв його з портфеля і подав. «Ця книжка про вас, доне Хуани», – сказав я. Він взяв її і прогорнув сторінки, мов би колоду карт. Йому сподобався зелений колір суперобкладинки і висота книжки. Він помасав обкладинку долонями Кілька разів обернув книжку, а тоді віддав мені. Я відчув великий приплив гордості. «Хочу, щоб ви залишили її собі», – мовив я. Він похитав головою, безгучно засміявшись. «Краще не треба», – сказав він, а тоді додав із широким усміхом. «Ти ж знаєш, що ми робимо з папером у Мексиці». Я засміявся. Його легка іронія здалася мені чудовою. Ми сиділи на лавці в парку невеликого містечка в гірському районі Центральної Мексики. У мене не було жодного способу повідомити його про свій намір навідатись, але я був певен, що обов'язково знайду його. Так і сталося. Я прочекав у місті зовсім недовго. Коли Дон Хуан зійшов із гір, я зустрів його на базарі біля прилавка одного з його друзів. Дон Хуан сказав мені по-діловому, що я прибув якраз вчасно, щоб підвести його назад до Сонори, і ми пішли і сіли в парку зачекати на його друга, індіянця Масатека, в якого він гостював. Ми прочекали близько трьох годин. Говорила про різні неважливі речі, і до кінця дня якраз перед приходом його друга я розповів йому про деякі події, свідком яких став кілька днів перед тим. По дорозі на зустрічі з ним моя машина зламалася на околицях одного міста, я мусив зупинитися там на три дні, поки її ремонтували. Через дорогу від автомайстерень є мотель. Але міські околиці завжди мені видаються депресивними, тож я поселився в сучасному восьмиповерховому готелі в центрі міста. Посильний сказав мені, що в готелі є ресторан. І коли я зайшов пообідати, то помітив досить гарно облаштовані столики на тротуарі на куті вулиці під низькими цегляними арками сучасного вигляду. Назовні було прохолодно, і попри наявність там вільних столиків, я вирішив сісти в задушливому приміщенні. Заходячи в ресторан, я зауважив, що на бордюрі сиділа зграйка хлопців, які чистять взуття, і був певен, що вони чіплялися б до мене, якби я сів за столиком на дворі. Зі свого місця біля вікна я міг бачити групу хлопців. Двоє молодих чоловіків зайняли столик, і хлопці з'юрмилися довкола них, пропонуючи почистити взуття. Чоловіки відмовились, і на моє здивування хлопці не наполягали, а повернулися і сіли на бордюрі. За якийсь час троє чоловіків у ділових костюмах підвелися і пішли, а хлопці підбігли до їхнього столу і взялися доїдати залишки їжі. За кілька секунд тарілки були чисті. Те саме повторилося з недоїдками на всіх інших столах. Я помітив, що діти були доволі акуратні. Якщо розливали воду, то витирали її своїми... Шматинками для взуття. Також я зауважив скурпульозність, з якою вони діяли, підбираючи недоїдки. Вони з'їдали навіть кубики льоду, що залишилися в склянках, і скибочки лимона з чаю разом зі шкіркою. Геть нічого не марнували. За час мого перебування в готелі я довідався, що між дітьми і менеджером ресторану існувала певна угода – Клубцям дозволяли тинятись на території, щоб трохи підробити в клієнтів, а також доїдати залишки за умови, що вони нікого не турбуватимуть і нічого не розіб'ють. Усихів було 11, віком від 5 до 12 років. Найстарший, однак, тримався окремо від групи. Його зумисне відганяли, наспівуючи дражнилку про те, що в нього вже росте лобкове волосся, і він завеликий для їхнього товариства. Через три дні спостереження за тим, як вони, мов, стерв'ятники накидаються на мізерні недоїдки, я став пригніченим і покинув місто з відчуттям, що немає надії для цих дітей. Їхній світ уже було сформований щоденною боротьбою за окрушений. «Ти і шаліж!» – вигукнув Донхон. «Звичайно, що так», – відповів я. «Чому?» «Тому що я переймаюся добробутом своїх ближніх. Це діти, а їхній світ огидний та вбогий». «Зачекай, зачекай, а звідки ти знаєш, що їхній світ огидний та вбогий?» перепитав Дон Хуан, пародіюючи мої ствердження. «Думаєш, що твій кращий, так?» Я відповів, що так, і він запитав мене, чому. Я сказав йому, що порівняно зі світом цих дітей мій нескінченно різноманітніший і багатший на досвіди і можливості для особливого задоволення та розвитку. Сміх Дона Хуана був доброзийшливий і щирий. Він сказав, що я необережний, зі своїми словами ніяк не можу знати про багатство і можливості цих дітей у світі. Я подумав, що Дун Хуан впирається. Справді подумав, що він тримається протилежного погляду, просто щоб розізлити мене. Я щиро вірив, що ті діти не мають ані найменшого шансу на будь-який інтелектуальний розвиток. Я ще деякий час наполягав на своєму, а тоді... Дон Хуан прямо запитав мене, хіба ти якось не казав мені, що, на твою думку, найвищі досягнення людини – це стати людиною знання? Раніше я таке казав і знову повторив, що стати людиною знання – це одне з найбільших інтелектуальних досягнень. І ти гадаєш, що твій дуже багатий світ колись допоможе тобі стати людиною знання? – спитав Дон Хуан з легким сарказмом. Я не відповів, і тоді він сформулював це питання іншими словами. Так само, як це роблю я, коли думаю, що він не зрозумів. Інакше кажучи, мовив він із широкою усмішкою, очевидно, свідомий того, що я зауважив його хитрість, «Чи можуть твоя свобода і можливості допомогти тобі стати людиною знання?» «Ні», – вигукнув я. «У такому разі, як ти можеш жаліти тих дітей?» мовив він серйозно, кожен із них може стати людиною знання. Усі люди знання, яких я знаю, були дітьми, як оті, що на твоїх очах їли недоїдки і вилизували столи. Ромен Дона Хуана викликав у мене відчуття незручності. Я пожалів тих дітей з бідних родин не через те, що їм бракувало їжі, а тому, що в моєму розумінні їхній світ уже прирік їх на інтелектуальну неадекватність. А проте, на думку Дона Хуана, кожен із них міг стати тим, кого я вважав утіленням інтелектуального досягнення людини, людиною знання. Причина, чому я їх жалів, була недоречною. Дон Хуан майстерно підловив мене. «Мабуть, ваша правда», – сказав я, – «але хіба можна втриматись від бажання, щиро бажання допомогти своїм ближнім? А як думаєш, їм можна допомогти?» полегшуючи їхній тягар. Найменше, що можна зробити для наших близьких, це спробувати змінити їх. Ви самі цим займаєтеся, хіба ні? Ні, я цього не роблю. Я не знаю, що змінювати, чи навіщо змінювати в моїх ближніх. А якщо до мене, до неховани? Хіба ви не вчили мене, щоб я міг змінитися? Ні, я не стараюся змінити тебе. Можливо, одного дня ти станеш людиною знання Цього ніяк не знати, але це тебе не змінить. Колись, ймовірно, ти будеш спроможний бачити людей на інший лад, і тоді усвідомиш, що не існує способу щось у них змінити. Який то інший лад бачення людей, Доне Хуане? Люди мають інший вигляд, коли ти бачиш. Димок допоможе тобі бачити людей, як волок на світло. Волок на світло? Так, волокна, мов біле павутиня, дуже тоненькі ниточки, які циркулюють від голови до попка. Насправді людина має вигляд яйця з волокон, що циркулюють, а руки й ноги, мов світляні щетинки, розходяться в усі боки. Чи такий вигляд мають усі? Усі. Окрім того, кожна людина перебуває в контакті з усіма іншими, однак не з допомогою рука через пучок довгих волокон, що виходять із центру її живота. Ці волокна приєднують людину до середовища. Вони отримують її рівновагу, дають їй стабільність. Отож, як ти, можливо, колись побачиш, людина – це світне яйце, незалежно від того, жебрак вона чи король, і не існує способу будь-що змінити. Чи, радше, що можна змінити в цьому світному яйці? Що? Розділ другий. З моїх відвідин до Хуана розпочався новий цикл. Мені було нескладно знову, як і раніше, втішатися його відчуттям драми, гумором і терплячістю до мене. Я відчував, що треба частіше до нього навідуватися. Не бачити Дона Хуана, то було справді велика втрата. Окрім того, я хотів з ним обговорити одну річ, яка мене дуже цікавила. Закінчивши книжку про його навчання, я почав переглядати невикористані польові нотатки – Велику частину даних я раніше відкинув, тому що робив акценти на станах незвичайної реальності. Перебираючи свої старі нотатки, я дійшов висновку, що вмілий мольфар може викликати у свого учня дуже специфічний діапазон сприйняття, просто маніпулюючи соціальними сигналами. Мій аргумент про природу цих маніпулятивних процедур спирався на припущення, що для того, аби викликати необхідний діапазон сприйняття, потрібен провідник. За конкретний прецедент я взяв пиютні зустрічі з Мольфаром. Я стверджував, що на цих зустрічах Мольфари досягали згоди про природу реальності без жодного явного обміну словами чи знаками, і зрозумів, що задля досягнення такої згоди учасники використовували дуже хитромудрий код. Я вибудував складну систему для пояснення коду і процедур, тож поїхав зустрітися з Доном Хуаном, почути його думку, і попросити пораду щодо моєї роботи. 21 травня 1968 року. Дорогою до Дона Хуана нічого надзвичайного не трапилось. Температура в пустелі була понад 100 градусів, і це створювало дискомфорт. Спека спала по обіді, і коли я в передвечірній час під'їхав до його будинку, дув прохолодний вітерець. Я не був дуже втомлений, тож ми сиділи в його кімнаті і розмовляли. Я почувався комфортно та розслаблено, і ми проговорили кілька годин. То не була розмова, яку варто записувати, я не намагався побачити в ній великий сенс чи зробити важливий висновок. Говорили про погоду, посіва, його внука, індіанців як і мексиканський уряд. Я зауважив, наскільки мені подобається вишуканий плин розмови в темряві. Дон Хуан сказав, що... Мої слова відповідають моїй балакучій натурі. Мені легко любити балаканину в темряві, тому що балакання – це єдине, що я міг робити, поки висиджувався без діла. Я заявив, що мені подобалось щось більше за сам процес говоріння. Я втішався за спокійливим теплом темряви довкола нас. Він спитав, що я роблю вдома, коли темніє. Я відповів, що неодмінно вмикаю світло або йду гуляти освітленими вулицями, поки не прийде час лягати спати». «Ух», – вигукнув він з – «я думав, ти навчився використовувати темряву». «А як її можна використовувати?» – спитав я. Він пояснив, що темрява, і назвав її темрявою дня, була найкращим часом, щоб бачити. Він наголосив на слові «бачити» особливою інтонацією. Я поцікавився, що він мав на увазі, але він відповів, що вже нато пізно, аби в це заглиблюватися». 22 травня 1968 року. Щойно пробудившись уранці, без будь-якої підготовки, я сказав Дону Хуану, що виробив систему, яка пояснює те, що відбувалося на зустрічі з пийотом Мітоте. Я взяв свої нотатки і прочитав йому напрацьоване. Він уважно слухав, поки я старався пояснити йому свою схему. На моє переконання, для того, щоб учасники могли досягнути відповідної згоди, Бу потрібен прихований ведучий, який би давав їм підказки. Я зауважив, що люди відвідували мітоти в пошуках присутності Мескаліто і його уроків про правильний спосіб життя. Ці люди не обмінювалися ні словом, ні жестом, однак погоджувалися про присутність Мескаліто і зміст його уроку. Принаймні, це те, що вони гіпотетично робили на мітоти, які я відвідував. Вони погоджувалися, щоб Мескаліто показувався кожному з них, зокрема, і давав їм урок. На власному досвіді я переконався, що форми індивідуальної появи Мескаліто і його уроку були на диво подібні, хоча відмінні за змістом у кожної людини. Я міг пояснити цю подібність лише як результат хитрої і складної системи підказок я витратив майже дві години на те, щоб прочитати і пояснити Дону Хуану, вироблену схему, завершив розмову, попросивши його розповісти своїми словами, якими саме були процедури для досягнення згоди. Коли я закінчив, він насупився. Я подумав, що, напевно, моє пояснення видалось йому провокативним. Здавалося, він занурився у глибокі роздуми. Після певної паузи я запитав, що він думає про мою ідею. Від мого питання його насуплений вигляд Раптом змінився на усмішку, а тоді на гучний регіт. Я теж спробував розсміятися і нервово спитав, що тут кумедного. «Ти зійшов з розуму», – вигукнув він. «Кому прийде в голову перейматися під казками в такий важливий час, як мітоти? Невже ти думаєш, що можна клеїти дурня з мескаліту? На якусь мить я подумав, що він викручується, бо ж насправді не відповів на моє запитання. «Навіщо давати підказки?» – уперто перепитував Дон Хуан. «Ти ж був на Мітоте, ти сам знаєш, що ніхто не розказував тобі, як відчувати, чи що робити. Ніхто, за винятком самого Мескаліто!» Я наполягав, що таке пояснення неможливо, і знову попросив його розказати, як було досягнуто згоди. «Я знаю, чому ти приїхав», – загадковим тоном сказав Дон Хуан. — Я не можу допомогти тобі у цій справі, бо не існує системи підказок. — Але як усі ті люди можуть погодитись про присутність мескаліто? — Вони погоджуються, тому що вони бачать. — Драматично мовив Дон Хуан, а тоді Мемохід додав. — Чому б тобі не відвідати ще одне мітоте і самому це не побачити? — Я відчув, що це пастка. Нічого не сказав, але відклав свої нотатки. Він не наполягав. За якийсь час він попросив мене підвести його до будинку одного з його друзів. Ми провели там майже цілий день. У розмові його друг Джон запитав мене, що сталося з моїм зацікавленням поетом. Вісім років тому Джон приносив бутони поету для мого першого досвіду. Дон Хуан прийшов мені на допомогу і сказав Джонові, що в мене все гаразд. На зворотному шляху до будинку Дона Хуана я відчув себе зобов'язаним прокоментувати запитання Джона і сказав серед іншого, що не маю наміру далі вивчати ПІО, тому що це вимагає сміливості, якої в мене немає. І коли говорив, що не буду пробувати, то справді мав це на увазі. Дон Хуан усміхнувся і промовчав. Я говорив, поки ми не дійшли до будинку. Ми сіли на відкритому просторі перед дверима. То був теплий, ясний день приємний завдяки легкому вітерцю пообіддя. «Чому ти так сильно впираєшся?» раптом спитав Дон Хуан. «Скільки років ти вже говориш, що більше не хочеш вчитися?» «Три. Ну чому ти настільки затятий?» «Я відчуваю, що зраджую вас, Доне Хуане. Гадаю, саме тому я завжди про це й говорю. Ти мене не зраджуєш. Я підвів вас. Утік. Я почуваюся переможеним. Ти робиш те, що можеш». Окрім того, ти ще не переможений. Те, чого я хочу навчити тебе, є дуже важливим. Для мене, наприклад, воно було навіть важчим, ніж для тебе. Але ви продовжили, Доне Хуане. Мій випадок інакше. Я здався і прийшов побачитися з вами не тому, що хочу вчитися, а лише тому, що хотів попросити вас прояснити одну деталь у моїй роботі. Якось хвилю Дон Хуан дивився на мене, а тоді підвів погляд. «Мусиш дозволити Димку знову тебе провести», – сказав він із притиском. «Ні, доне Хуане, я не можу більше користатися вашим Димком. Гадаю, я виснажився. Ти ще не починав. Я дуже боюся. Отже, ти боїшся. Нема нічого нового в страху. Не думай про свій страх. Подумай про чудеса бачення». «Я щиро бажаю, щоб я міг думати про ці чудеса, але не можу». Коли думаю про ваш димок, то відчуваю, як якась темрява сходить на мене. Так ніби на землі вже немає більше людей, ні до кого звернутися. Ваш димок показав мені страшену самотність, Дони Хуани. Це неправда. Візьмімо, наприклад, мене, димок, мій союзник, я не відчуваю такої самотності. Але ви інакше, ви здолали свій страх. Дон Хуан легко поплескав мене по спині. «Ти не боїшся», – мовив він м'яко. У його голосі чулося дивне звинувачення. «То я брешу про свій страх, Дони Хуани?» «Мене не хвилює брехня», – мовив він суворо. «Мене хвилює щось інше. Ти не хочеш вчитися не тому, що боїшся. Причина в іншому». Я наполегливо просив сказати мені, що це було. Я благав його, але він нічого не відповів, лише похитував головою, мов би, не вірячи, що я цього не знаю. І я сказав йому, що, можливо, інерція стримувала мене від навчання. Він поцікавився, що значить слово «інерція». Я прочитав зі свого словника «властивість матеріального тіла, зберігати стан спокою або прямолінійний рівномірний рух, поки яка-небудь зовнішня сила не виведе його з цього стану». «Поки яка-небудь зовнішня сила не виведе його з цього стану», – повторив він. «Кращого слова годість знайти. Я вже тобі говорив, лише псих візьметься стати людиною знання з власного бажання. Людину із тверезим розумом треба хитрістю втягнути в цю справу. Я певний, що є безліч людей, які з радістю візьмуться за це», – сказав я. «Так, але їх не беруть до уваги. Вони зазвичай натріснуті». Вони, мов гарбузяні баклажки, які зовні виглядають цілими, однак дадуть течу, щойно натиснеш на них, щойно налєш у них воду. Я мусив хитрістю втягнути тебе в навчання, так само, як мій благодійник утягнув мене. Інакше ти б не навчився всього, чого навчився. Мабуть, настав час знову це повторити. Втягування хитрістю, про яке він говорив, було одним із головних моментів мого навчання – це сталося кілька років тому, однак у моїй свідомості той момент був настільки яскравим, мабуть щойно трапився. За допомогою дуже майстерних маніпуляцій Дон Хуан одного разу примусив мене до прямої і жахної конфронтації з жінкою, яку вважали мольфаркою. Сутичка викликала з її боку глибоку ворожість. Дон Хуан використав мій страх перед тією жінкою як спонуку до навчання, мовляв, я мушу більше довідатися про мольфарство, щоб захистити себе від її магічних нападів. Наслідки цієї хитрості були настільки переконливими, що я щиро відчував, ніби не маю іншого виходу, ніж навчитися якомога більше, якщо хочу вижити. — Якщо ви плануєте знову налякати мене тою жінкою, я просто більше не приїду, — сказав я. Сміх Дона Хуана був дуже радісним. — Не хвилюйся, — заспокоює він. Хитроші зі страхом із тобою вже не спрацюють, ти вже не боїшся. Але якщо буде потреба, тебе можна перехитрити, де б ти не був. Для цього ти не мусиш бути поряд. Він поклав руки на голову і ліг спати. Я працював над своїми нотатками, поки він не прокинувся через кілька годин. Майже стемніло. Помітивши, що я все ще пишу, він сів і усміхаючись спитав, чи я виписався зі своєї проблеми. 23 травня 1968 року. Ми говорили про Оахаку. Я розповів Дону Хуану, як одного разу приїхав до міста в базарний день, коли величезна кількість індіанців з усього регіону стікалася до міста торгувати їжею і різним дріб'язком. Я згадав, що особливо зацікавився чоловіком, який продавав лікувальні рослини – він мав при собі дерев'яну коробку, в якій тримав певну кількість збаночків із сухими, подрібненими травами і стояв посеред вулиці з одним дзбанком у руці, монотонно вигукуючи, дуже цікавий наспів. «Маю засіб», – проказував він, – «від бліх мух, комарів і вошей, для свини, коней і кізи корів. Маю ліки від усіх болячок людських, від свинки, корю, ревматизму і подагри. Маю лік для серця, печінки, шлунка і лона. Підходьте, пані та панове». Маю засіб від бліг, мух, комарів і вошей. Я слухав його довший час. Його манера полягала в переліченні довгого списку людських хвороб, від яких він нібито мав ліки. Щоб наспів звучав ритмічно, він робив паузу після чотирьох назв. Дон Хуан сказав, що в молодості також бувало продавав трави на базарі в Уахаці. Виявилося, пам'ятав свою рекламну промовку і прокричав її для мене. Сказав, що зі своїм другом Вісенте вони Колись робили настоянки. «Ці настоянки були насправді дуже добрі», – мовив Дон Хуан. «Мій друг Вісенте робив чудові витяжки з рослин». Я сказав, що під час однієї подорожі до Мексики я познайомився з його другом Вісенте. Дон Хуан здивувався і хотів почути більше. Того разу я їхав машиною через Дуранго і пригадав, як Дон Хуан якось порадив мені навідати його друга, який жив у тому місті. Я шукав і знайшов його, трохи поговоривши з ним. Перед моїм від'їздом він дав мені торбинку з деякими рослинами і кількома інструкціями, як одну з них посадити. Я зупинився по дорозі до міста Агуаскалієнтес. Переконався, що неподалік нікого немає, що найменше десять хвилин я дивився на дорогу і довколишню територію. Не видно було ні коней, ані корів, які паслися б уздовж дороги. Я зупинився на вершині невисокого пагорба, звідти я міг бачити дорогу попереду і позаду мене. В обох напрямках, доки сягало око, вона була порожня. Кілька хвилин я почекав, щоб зорієнтуватися, і пригадав інструкції Дона Вісенти. Я вийняв одну з рослин, пішов до поля з кактусами зі східного боку дороги і посадив її так, як навчив мене Дон Вісенти. Зі собою в мене була пляшка мінеральної води, якою я хотів покропити рослину. Я спробував відкрити її, вдаривши по копачку металевим кайком, яким копав замість лопатки, але пляшка розлетілася на руски, і скляний осколок розсік мою верхню губу до крові. Я повернувся до машини за другою пляшкою мінеральної води. Коли я витягав її з багажника, чоловік за кермом фургона «Фольсвайен» зупинився і спитав, чи мені потрібна допомога. Я відповів, що все гаразд, і він поїхав далі. Я полив рослину і рушив назад до машини. Десь за сотню футів до дороги почув якісь голоси. Я збіг схилом і побачив біля машини трьох мексиканців, двох чоловіків і жінку. Один із чоловіків сидів на капоті. На вигляд близько сорока, середнього зросту, з чорним кучерявим волоссям. На спині мав торбину, одягнений був у старі широкі штани і зношену рожеву сорочку. Незашнуровані черевики були, мабуть, завеликі, виглядали широкими і незручними. Чоловік рясно пітнів. Інший стояв за футів двадцять від машини. Дрібний, нижчий за першого чоловіка, пряме волосся зачисане назад. За спиною носив меншу торбу і був старшим, мабуть, під п'ятдесят. Одяг мав у кращому стані. Синій жакет, блакитні широкі штани чорні черевики. Він зовсім не пітнів і тримався замкнуто, байдуже. Жінка теж мала на вигляд сорок. Вона була товста і з дуже темною шкірою. Вбрана у чорні капри, білий светер і чорні туфлі з загостреними носками. Торби не мала, але тримала в руках портативне радіо. Здавалося, дуже втомлено, обличчя вкривали краплі поту. Коли я підійшов, молодший чоловік із жінкою причепилися до мене. Вони хотіли, щоб я їх підвіз. Я відповів, що немає в машині місця, показав їм, що заднє сидіння завантажене по максимуму, і місця справді немає. Чоловік запропонував мені їхати поволі, щоб вони змогли сісти на задній бампер або лягти на переднє крило. Я подумав, що ідея безглузда, однак вони благали так наполегливо, що я відчув глибокий сум і незручність. Я дав їм трохи грошей на автобус». Молодший чоловік узяв банкноти і подякував, а старший зневажливо віддав свої. «Я хочу, щоб мене підвезли», – сказав він. «Гроші мене не цікавлять». Тоді він повернувся до мене. «Ви не маєте для нас їжі або води?» – спитав він. У мене справді нічого для них не було. Якусь хвилину вони постояли, дивлячись на мене, а тоді рушили геть. Я сів у машину і спробував завести двигун. Спека була дуже сильна, і карбюратор, здається, залило. Молодший чоловік зупинився, почувши скрегіт стартера, повернувся і став позаду машини, готовий штовхати. Я страшенно перелякався, став розпачливо задихатися, двигун нарешті завівся, я рвонув геть. Коли я закінчив розповідь, Дон Хуан довго сидів у задумі. — Чому ти раніше мені цього не розказував? — спитав він, не дивлячись на мене. Я не знав, що відповісти. Знизав плечима й сказав, що ніколи не думав, ніби це важливо. До дідька важливо, вигукнув він. Вісенте, першокласний мольфар, він дав тобі щось посадити, бо мав на те причини. І якщо ти зустрів трьох людей, які начебто вигулькнули ні звідки, відразу після того, як ти посадовив рослину, для цього теж була причина. Але тільки такий дурень, як ти, не візьме до уваги цієї події і подумає, що вона не важлива. Він хотів знати, що саме відбулося, коли я навідався до Дона Вісенти. Я розповів, що їхав через місто і проминав базар, тоді в мене виникла ідея пошукати Дона Вісенти. Ступивши на базар, я пішов до секції лікарських трав. Три прилавки стояли в ряд, а за ними сиділи три товсті жінки. Я попрямував до кінця проходу і за рогом знайшов ще один. За ним стояв худий, дрібний, сивий чоловік, він якраз продавав жінці пташину клітку. Я зачекав, поки він звільниться, а тоді запитав, чи знає він Вісенто Медрано. Той глянув на мене, не відповівши. Що вам треба від того Вісенто Медрано? Нарешті, мовив він. Я сказав йому, що приїхав відвідати його від імені друга і назвав Дона Хуана. Старий якусь мить дивився на мене, а тоді сказав, що він і є Вісенто Медрано, і до моїх послуг. Запросив мене сісти. Здавався задоволеним, дуже спокійним і щиро приязним. Я розповів йому про свою дружбу з Доном Хуаном, відчувши, що між нами відразу виникла взаємна симпатія. Він сказав, що знайомий з Доном Хуаном, відколись їм було по двадцяті з чимось. Дон Вісенте мав лише схвальні слова про Дона Хуана. Під кінець нашої розмови він мовив схвально. «Хуан – справжня людина знання». Я сам лише короткий час займався рослинними силами. Мене завжди цікавили їхні цілющі властивості. Я навіть колекціонував ботанічні книжки, які лише недавно продав. Він хвилину помовчав кілька разів потерши підборіддя. Здавалося, підшукує відповідне слово. «Можна сказати, що я лише людина ліричного знання», – мовив він. «Я не такий, як Хуан, мій індіанський брат». Дон Вісенте знов замовк на хвилину, його очі зробилися скляними і втупилися в підлогу зліва від мене. Тоді він повернувся до мене і сказав майже пошепки «О, як високо літає мій індіанський брат!» Дон Вісенте підвівся. «Здавалося, наша розмова закінчилася. Якби хтось інший так висловився про індіанського брата, я сприйняв би це за дешеве кліше. Однак Дон Дона Вісенте був настільки щирим, а його очі настільки ясними, що він захопив мене образом свого індіанського брата, який так високо літає. І я повірив, що він думає те, що сказав. «Ліричне знання! Хо -хо вигукнув Дон Хуан після того, як я переказав йому цілу історію. «Вісенте, брухо! Чому ти пішов до нього?» Я нагадав йому, що він сам просив мене відвідати Дона Вісенте, Нісенітниця, вигукнув він драматично, я сказав тобі якось, коли ти навчишся бачити, тобі треба навідатись до мого друга Вісенте. Ось що я сказав, очевидно, ти не слухав. Я ствердив, що не побачив жодної шкоди в знайомстві з Доном Вісенте, був зачарований його манерами й добротою. Дон Хуан похитав головою і напівжартівливим тоном висловив своє здивування моєю незбагненною удачею. Він сказав, що мої відвідини Дона Вісенте подібні до прогулянки в лігвище Лева зі зброєю прутиком. Дон Хуан мав схвильований вигляд, але я не бачив жодної причини для тривоги. Дон Вісенте був прекрасним чоловіком. Він здавався таким слабким, а його дивовижно примарні очі робили його майже неземним. Я спитав Дона Хуана, як така прекрасна людина може бути небезпечною. «Ти клятий дурень!» Відповів він несподівано суворо. Сам він не заподіє тобі шкоди, але знання – це сила, і коли людина стає на шлях знання, вона вже не відповідає за те, що може статися з тими, хто його зустріне. Тобі треба було відвідати його, коли знатимеш досить, щоб себе захистити. Не від нього, а від сили, яку він приборкав, яка, до речі, не належить йому чи комусь іншому. Почувши, що ти, мій друг, Вісенте припустив, що ти знаєш, як себе захистити, і тоді зробив тобі подарунок. Очевидно, ти йому сподобався, і він, напевно, зробив тобі чудовий подарунок. А ти його змарнував. Який жаль. 24 травня 1968 року Цілий день я вмовляв Дона Хуана розповісти мені про подарунок Дона Вісенте, я по-всякому пробував пояснити, що йому треба взяти до уваги наші відмінності. Я сказав, що саме собою зрозуміле для нього може бути цілком незбагненим для мене. «Скільки рослин він тобі дав?» – нарешті спитав він. Я сказав «чотири», але насправді не пам'ятав. Тоді Дон Хуан поцікавився, що відбувалося після того, як я попрощався з Доном Вісенте і перед тим, як я зупинився на узбіччі». Але й того я не міг пригадати. «Кількість рослин важлива, як і порядок подій», – сказав він. «Звідки мені знати, яким був його подарунок, якщо ти не пам'ятаєш, що відбулося?» Я безуспішно намагався візуалізувати послідовність подій. «Якби ти пригадав усе, що відбулося», – сказав він, – «я міг би принаймні сказати тобі, як ти змарнував свій подарунок». Дон Хуан здавався дуже стурбованим. Він нетерпляче вмовляв мене пригадати, але… Провал у моїй пам'яті був майже тотальним. «Що, на твою думку, я зробив неправильно, Доне, Хуане?» – спитав я лише, щоб продовжити розмову. «Усе. Але я дотримався інструкцій Дона Вісенте до дрібниць. Ну і що? Невже ти не розумієш, що дотримуватися його інструкцій не було сенсу?» «Чому?» «Тому що ці інструкції були створені для того, хто може бачити». Не для ідіота, який врятував своє життя лише завдяки удачі. Ти пішов на зустріч з Вісенте без підготовки, ти йому сподобався, і він зробив тобі подарунок, і той подарунок легко міг коштувати тобі життя. Але чому він дав мені щось настільки серйозне, якщо він мольфар, то мав би довідатися, що я нічого не знаю? Ні, він цього не міг побачити. Ти маєш такий вигляд, ніби знаєш, хоча Насправді ти знаєш небагато. Я сказав, я щиро переконаний, що ніколи не вдавав із себе когось іншого, принаймні ненавмисно. Я цього не мав на увазі, відповів він. Якщо ти поводишся пихато, він би міг побачити тебе наскрізь. Це щось гірше за пиху. Коли я бачу тебе, ти здаєшся таким, ніби знаєш багато, проте мені відомо, що не знаєш. А що я буцім-то знаю, Доне Хуане? Секрети сили, звісно, знання бруху. Тож, коли Вісенте побачив тебе, він зробив тобі дарунок, а ти повівся з ним, як пес поводиться з їжею, коли його шлунок повний. Пес пісяє на їжу, коли вже не хоче їсти, щоб її не з'їли інші пси. Ти зробив ти саме з дарунком. Тепер ми ніколи не довідаємося, що насправді відбулося. Ти багато втратив, який збиток. Якийсь час він сидів мовчки, а тоді знизав плечима і посміхнувся. «Немає сенсу скаржитися», – мовив він. «Однак дуже важко втриматися. Дарунки сили настільки рідко трапляються в нашому житті. Вони унікальні і дорогоцінні. Візьмемо, наприклад, мене. Ніхто ніколи не робив такого дарунка мені. Наскільки мені відомо, взагалі дуже мало людей його отримували. Змарнувати щось таке унікальне – це прикрість». «Я розумію, про що ви, доне Хуане», – сказав я. «А чи зараз я можу якось врятувати подарунок?» Він засміявся і кілька разів повторив «врятувати подарунок». Гарно звучить, мовив він, мені сподобалося, однак ніяким способом не можна врятувати твій подарунок. 25 травня 1968 року Сьогодні цілий день Дон Хуан показував, як робити пастки для маленьких тварин. Майже весь ранок ми зрізали обчищали гілочки. У мене на думці було багато запитань, тому я говорив із ним під час роботи, але він пожартував, що з нас двох лише я вмію одночасно рухати руками і ротом. Нарешті ми сіли відпочити, я вибухнув запитання. На що схоже бачення Дони Хуана? Мусиш сам навчитися бачити, щоб зрозуміти. Я не можу пояснити. Чи це секрет, якого мені не можна знати? Ні, просто я не можу цього писати. Чому? Ти нічого не зрозумієш. Спробуйте зі мною, Доне Хуане, можливо, я зрозумію. Ні, ти мусиш сам це зробити. Щойно навчишся, ти зможеш бачити все до дрібниць у цьому світі в інший спосіб. Значить, Доне Хуане, ви... Вже не бачите світ у звичайний спосіб? Я бачу світ обома способами. Коли я хочу дивитися на світ, я бачу його так, як ти. Тоді, коли хочу бачити його, я дивлюся в той спосіб, який знаю і сприймаю його інакше. Чи речі мають однаковий вигляд щоразу, коли ви їх бачите? Речі не змінюються. Ти змінюєш спосіб, яким дивишся, оце і усе. «Тобто, Доне Хуане, якщо ви дивитесь, наприклад, те саме дерево, чи воно залишається тим самим щоразу, коли ви бачите його? Ні, воно змінюється, однак воно те саме. Але якщо те саме дерево змінюється щоразу, коли ви його бачите, ваше бачення може бути простою ілюзією?» Він засміявся, якийсь час не відповідав, але, здається, розмірково. Нарешті сказав – коли ти дивишся на речі, ти не бачиш їх. Гадаю, ти просто дивишся на них, щоб переконатися, що там щось є. Оскільки ти не маєш стосунку до бачення, речі для тебе мають майже однаковий вигляд щоразу, коли ти дивишся на них. З іншого боку, коли ти навчишся бачити, річ уже ніколи не буде тою самою щоразу, коли ти її бачиш. Проте вона буде тою самою. Наприклад, я розказував тобі, що людина як яйце. Щоразу, коли я бачу ту саму людину, я бачу яйце, проте це не те саме яйце. Але ви ніколи не зможете нічого впізнати, оскільки ніщо не є тим самим. Тож у чому перевага вміння бачити? Ти можеш розрізняти речі, можеш бачити їх тим, чим вони є насправді. Хіба я не бачу речей тим, чим вони насправді є? Ні, твої очі навчилися тільки дивитися. Візьмімо, наприклад, тих трьох людей, яких ти зустрів, Трьох мексиканців. Ти описав їх у деталях і навіть розказав, у чому вони були в брані. А це лише доводить мені, що ти їх взагалі не бачив. Якби ти був спроможний бачити, то відразу б зрозумів, що вони не були людьми. Вони не були людьми? Ким же вони були? Вони не були людьми, це все. Але це неможливо. Вони мали такий самий вигляд, як ви і я. «Ні, не такий, у цьому я впевнений». Я спитав його, чи вони були привидами, духами або душами померлих? Він відповів, що не знає, що таке привиди, духи і душі. Я переклав йому визначення слова «привиди» зі словника Нового світу Вебстера. Мними безплотний дух померлої людини, живі його сприймають як бліду неокреслену примару, а тоді визначення духа. Надприродна істота, яку вважають привидом або істотою, що населяє певну територію, має певний добрий або злий характер. Він сказав, що вони, мабуть, могли б називатися духами, хоча визначення, яке я прочитав, недостатньо адекватно їх описувало. «Чи є вони якимись охоронцями?» – спитав я. «Ні, вони нічого не охороняють. А наглядачами? Вони спостерігають за нами?» Вони є силами, ні добрими, ні поганими, просто силами, які брухо навчилися приборкувати. То вони є союзниками Дони Хуани? Так, вони є союзниками людини знання. Це вперше за вісім років нашого спілкування Дон Хуан наблизився до визначення союзника. Я просив його про це, певно, десятки разів, Зазвичай він ігнорував моє запитання, говорячи, ніби я знаю, що таке союзник, і це безглуздо озвучувати вже відоме мені. Прямолінійне твердження Дона Хуана про природу союзника було чимось новим, і я відчув потребу розпитати ще більше. «Ви казали мені, що союзники в рослинах, – сказав я, – у дурманні і в грибах. – Таку я тобі ніколи не говорив, – відповів він дуже впевнено. – Ти завжди робиш власні висновки». «Але я це записав у своїх нотатках, Доне Хуане. Ти можеш писати все, що хочеш, але я не вигадуй, ніби я це казав». Я нагадав йому. Спочатку він казав мені, що союзник його благодійника був у дурмані, а його власний у димку, а пізніше роз'яснив, що союзник міститься в кожній рослині. «Ні, це неправильно», – нахмурився він. «Мій союзник у димку, але це не значить, що мій союзник є в суміші для куріння або в грибах». «Чи в моїй люльці? Їх усіх треба скласти докупи, щоб довести мене до союзника. А щоб називати того союзника димком, на те я маю власні підстави». Дон Хуан сказав, що троє людей, яких я зустрів, а назвав він їх тими, хто не є людьми. Насправді були союзниками Вісенте. Я нагадав його ж твердження, що різниця між союзником і Мескаліто полягала в тому, що союзника неможливо було побачити тоді як Мескаліто доволі легко. Ми поринули у довгу дискусію. Він наполягав про неможливість бачити союзника він стверджував через те, що союзник набуває будь-якої форми. Коли я зауважив, що одного разу він те саме сказав і про Мескаліто, Дон Хуан перервав розмову, сказавши бачення, про яке він говорить, на звичайний погляд на речі, а корінь мого сум'яття в моєму настирливому говорінні. Через кілька годин Дон Хуан сам повернувся до теми союзників. Я відчув, що його трохи роздратували, мої запитання, тому більш не тиснув на нього. Він показував мені, як робити пастку для кроликів. Я мусив тримати довгий прут, зігнувши його якомога більше, а він прив'язував шнурок до кінців. Прут був доволі тонкий, але... Все одно вимагав значної сили, щоб зігнути його. Коли він нарешті прив'язав шнурок, моя голова і руки тремтіли від напруження, я почувався виснаженим. Ми сіли і почали розмову. Для нього було очевидним, що я нічого не можу усвідомити, поки не поговорю про це. Він не проти моїх запитань, розповість мені про союзників. — Союзник не в димку, — сказав він. Димок веде тебе туди, де є союзник, і коли ти поєднуєшся з союзником, тобі вже немає потреби знову курити. Відтоді і надалі ти можеш за бажанням викликати свого союзника і змусити зробити його все, що захочеш. Союзники не є ані добрими, ані поганими, їх просто використовують мольфари, як собі вважають доцільним. Мені подобається димок як союзник, бо він не вимагає від мене багато, він постійний і справедливий. А який вигляд союзник має для вас, Доне Хуане? Ті троє людей, яких я зустрів, наприклад, були для мене як звичайні люди, якими вони були б для вас. Як звичайні люди? Тоді як відрізнити їх від реальних людей? Реальні люди, коли їх бачиш, як світні яйця. Не люди. Завжди мають вигляд людей. Саме те я мав на увазі, кажучи, що союзника неможливо бачити. Союзники набувають різних форм. Вони мають вигляд собак, койотів, птахів, навіть перекоти поля, будь-чого. Єдина відмінність, коли бачиш їх, вони подібні на те, що із себе вдають. Усе має свій спосіб буття, коли бачиш. Люди, як яйця, інші речі, як щось інше, але союзників можна бачити лише в тій формі, яку вони зображають. Ця форма досить добра, щоб обдурити очі. Наші очі, тобто, собаку ніколи не обдуриш, як і ворону. А навіщо їм нас дурити? Гадаю, ми всі клоуни, ми самі себе дуримо. Союзники просто беруть зовнішність будь що, що є довкола нас, а тоді ми приймаємо їх за те, чим вони не є. Це не їхня вина, що ми навчили наші очі лише дивитися на речі. Мені не зрозуміла їхня функція. Дони Хуане, що роблять союзники в цьому світі? Ну, Це як запитати мене, що ми, люди, робимо в цьому світі. Насправді я не знаю. Ми є тут, оце і усе. І союзники є тут, як ми. А можливо, вони були тут ще до нас. Що значить до нас, доне Хуане? Ми, люди, не завжди тут були. Ви маєте на увазі тут, у цій країні, чи тут, у цьому світі? У цей момент ми розпочали ще одну довгу дискусію. Дон Хуан сказав, що для нього існує лише один світ, місце, де він ступає ногами. Я спитав, а звідки йому відомо, що ми не завжди були в цьому світі? «Дуже просто», – відповів він. «Ми, люди, дуже мало знаємо про світ. Койот знає набагато більше за нас. Койота хто, значить, веде в оману видимість світу?» Тоді... «Чому ж ми можемо зловити і вбити їх?» – спитав я. «Якщо їх не вводять в оману видимості, чому ж вони так легко вмирають?» Дон Хуан вперся в мене поглядом, поки я не знітився. «Ми можемо спіймати, отруїти чи пристрелити койота?» – сказав він. «Як би ми це не робили, койот для нас легка нажива, бо він не знає хитрощів людини». Однак якби койот вижив, будь певен, що ми б уже ніколи його не спіймали. Добрий мисливець це знає, ніколи не ставить пастки двічі на тому самому місці, бо якщо койот вмирає у пастці, то всі інші койоти можуть бачити його смерть, яка там затримується, і тому будуть обходити пастку або навіть ширшу місцевість, де це відбулося. Ми натомість ніколи не бачимо смерті, яка затримується на місці, де один з наших ближніх помер, ми можемо це підозрювати, але ніколи не будемо бачити. Чи може койот бачити союзника? Звичайно. А який вигляд має союзник для койота? Щоб це знати, я мав би бути койотом. Проте можу сказати, що для ворона він загострений капелюх, Круглий, широкий в основі, що закінчується гострим кінцем. Деякі з них світяться, але більшість тьмяні і здаються дуже важкими. Вони... Нагадують спадній клапоть тканини. Вони є примарами-передвісниками. А який вони мають вигляд для вас, доне Хуане, коли ви їх бачите? Я вже тобі говорив, як те, що із себе вдають. Вони набувають будь-якої форми чи розміру, який їм пасує. Вони можуть мати форму гальки або гори. Вони розмовляють, сміються чи шумлять, у товаристві людей вони поводяться, як люди. Серед тварин вони поводяться, як тварини. Тварини зазвичай їх бояться. Однак, якщо звикли бачити союзників, то не зачіпають їх. Ми чинимо так само. Серед нас є десятки союзників, але ми їх не турбуємо. Оскільки наші очі можуть лише дивитися на речі, ми їх не помічаємо. Ви маєте на увазі, що деякі з людей, яких я бачу на вулиці, насправді... «Не є людьми?» – спитав я по-справжньому спантеличений його словами. «Дехто з них не є», – емоційно відповів він. Його твердження здалося мені безглуздим, однак я не міг повірити, що Дон Хуан зробив таке зауваження лише заради ефекту. Я сказав йому, що воно прозвучало як наукова фантастика про істот з іншої планети. Він сказав, що йому байдуже, як воно звучить, але деякі люди на вулицях – не є людьми. «Чому ти думаєш, що кожна особа у вуличному натовпі є людською істотою?» спитав він з надзвичайно серйозним виглядом. «Я насправді не міг пояснити, чому, хіба через звичку так думати, яка виробилася через акт простої віри?» Далі він розповів, як любить спостерігати за метушливими місцями з великою кількістю людей і, деколи бачить натовп людей, які мають вигляд яєць, і серед маси яйцеподібних створінь помічає одне схоже саме на людину. Це дає велику втіху, розсміявся він, чи принаймні втіху мені. Я люблю сидіти в парках або на автобусних станціях і спостерігати. Інколи можу відразу помітити союзника, іншим разом бачу лише реальних людей. Якось я бачив двох союзників, що сиділи в автобусі плечем до плеча, а це... Єдиний раз у житті я бачив двох разом. Чи було якесь особливе значення в тому, що ви бачили їх обох? Звичайно, усе, що вони роблять, є значущим. Від їхніх дій брухо інколи може черпати силу. Навіть якщо брухо не має власного союзника, але вміє бачити, він може керувати силою, спостерігаючи за діями союзників. Мій добродійник навчив мене цього упродовж багатьох років до отримання власного союзника я шукав союзників у натовпах людей і кожен випадок коли я бачив союзника чогось мене навчав Ти зустрів трьох у купі який чудесний урок ти змарнував Він уже нічого не говорив поки ми не закінчили пастки для кроликів тоді повернувся до мене і раптом сказав немов би щойно пригадавши що Інша важлива річ про союзників – це те, що коли зустріти їх вдвох, вони завжди будуть одного типу. «Два союзники, яких він бачив, були двома чоловіками», – сказав він, «а оскільки я бачив двох чоловіків і одну жінку, то він зробив висновок, що мій досвід був ще незвичнішим». Я запитав, чи союзники вдають із себе дітей, і якщо так, то діти будуть однієї чи різних стати, чи – Вдають людей різних рас, чи можуть бути сім'єю, де є чоловік, жінка і дитина. І нарешті я спитав, чи він коли-небудь бачив союзників за кермом машини або автобуса. Дон Хуан взагалі не відповів. Він сміхнувся і дав мені висловитися. Почувши моє останнє запитання, він вибухнув сміхом і сказав, що я недбало формулюю запитання, що пасувало би спитати, чи він коли-небудь бачив союзника за кермом транспортного засобу. Ти ж не хочеш пропустити мотоцикли, адже так, мовив він із хитрим блиском в очах. Я подумав, що його кепкування над моїм питанням було кумедним і безтурботним і розсміявся разом з ним. Тоді він пояснив мені, що союзники не можуть взяти ініціативу або прямо впливати на щось, однак можуть впливати на людину в непрямий спосіб. Дон Хуан сказав, що вступати в контакт із союзником. Небезпечно, адже союзник спроможний пробудити в людині найгірше. Учнівство було довгим і напруженим, сказав він, тому що треба звести до мінімуму все зайве в житті, щоб вистояти в такій сутичці. Дон Хуан сказав, що його добродійник під час першої зустрічі із союзником опікся і отримав такі шрами, мовби його покалічив гірський лев. Самого Дона Хуана союзник штовхнув у вогнище, і він трохи опікся на коліні і лопаці, але згодом, коли став одним цілим із союзником, шрами зникли. Розділ 3. 10 червня 1968 року я вирішив з Доном Хуаном у довгу подорож, взяти участь у Мітоте. Багато місяців я чекав на цю можливість, однак не був цілком упевнений, що хочу їхати. Я подумав, що моє зволікання було викликане страхом, що на зустрічі мені доведеться ковтати пейот, а я не мав жодного бажання це робити. Я неоднократно говорив про це Дону Хуану. Спочатку він терпляче посміювався, але нарешті твердо заявив, що більше не хоче ні слова чути про мій страх. Наскільки я розумів, Мітоте був ідеальним майданчиком для перевірки схем, які я вибудував. По-перше, я ніколи повністю не відмовлявся від ідеї, що... Прихований ведучий був потрібен на таких зустрічах задля досягнення згоди між учасниками. Чомусь я мав відчуття, що Дон Хуан відкинув мою ідею з якихось власних причин, оскільки вважав доцільним пояснювати все, що відбувалося на мітоте у термінах «бачення». Я думав, що моє прагнення знайти належне пояснення в моїх власних термінах не узгоджувалося з тим, що він сам від мене очікував. Тому він мусив відкинути моє логічне обґрунтування, як він це звикло робив з усім, що не відповідало його системі. Перед самим початком подорожі Дон Хуан зменшив він страх перед необхідністю ковтати пейот, сказавши, що я відвідаю зустріч лише як спостерігач. Я відчув піднесення. У той час я був майже певен, що відкрию приховану процедуру, за допомогою якої присутні досягають згоди. Коли ми виїхали, уже вечоріло. Сонце опустилося майже до горизонту, я відчув його на своїй шиї і пошкодував, що не маю жалюзі на задньому вікні машини. З вершини пагорба я побачив величезну долину. Дорога, мов кинута на землю, чорна стрічка, велася вгору і вниз численними пагорбами. Перед спуском я на мить провів її поглядом. Вона бігла прямо на південь, аж поки зникала вдалині за хребтом невисоких гір. Дон Хуан сидів спокійно, дивлячись просто перед собою. Довгий час ми не вимовили ані слова. У машині була некомфортна духота. Я відкрив усі вікна, але це не допомогло, бо день був надзвичайно спекотний. Я почувався дуже роздратованим і неспокійним, почав скаржитися на задуху. Дон Хуан спохмурнів і запитально глянув на мене. У таку пору гарячі у всій Мексиці, сказав він, і з цим нічого не вдієш. Я не глянув на нього, але знав, що він дивиться на мене. Машина набрала швидкості, опускаючись схилом. Я ледь зауважив дорожній знак «Вадо» — западина. Коли я вже побачив саму западину, швидкість була доволі високою, і хоча я сповільнив хід, ми все ж відчули поштовх і застрибали на сидіннях. Я значно зменшив швидкість. Ми їхали територію, де оба біж дороги вільно паслась худоба, де труп конячий, корови збитих машиною був звичним видовищем. У певний момент я мусив повністю зупинитися, щоб дати кільком коням перейти автостраду. Я ставав додалі неспокійнішим і роздратованішим. Я сказав Дону Хуану, що це через спеку, мовляв, я завжди від самого дитинства не любив спеки, бо влітку мені було важко дихати, я задихався. Зараз ти не дитина, мовив він. Я далі задихаюся від спеки. «Ну, коли я був дитиною, то задихався від голоду», – сказав він м'яко. «Єдине, що я знав у дитинстві, це відчуття сильного голоду. Я опухав так, що не міг дихати, але то було в дитинстві. Зараз я не задихаюся і не пухну, ропуха, коли голодний». Я не знав, що відповісти. Я відчув, що ставлю себе в невигідну позицію, і скоро мені доведеться відстоювати ідею, яку я насправді не мав бажання відстоювати». Спека не була аж така страшна, а турбувала мене перспектива їхати понад тисячу миль до нашого пункту призначення. Думка про те, що я маю себе примушувати, дратувала. «Зупинімося і щось перекусимо», – запропонував я. «Можливо, коли сонце сяде, спека спаде?» Але Дон Хуан глянув на мене, усміхаючись, і сказав, що на довгому відрізку дороги не буде чистих міст, а він зрозумів, що моїм правилом було не їсти з кіосків біля дороги. «Уже не боїшся проносу?» – спитав він. Я знав, що він глузує, однак його обличчя мало зацікавлений і водночас серйозний вираз. «Як на тебе подивитися?» – сказав він. «Можна подумати, що пронос причаївся отам, щоб скочити на тебе, коли ти вийдеш із машини. Ти в жахливій ситуації. Якщо втечеш від спеки, врешті-решт тебе схопить пронос». Тондона Хуана був такий серйозний, що я розсміявся. Потім ми довго їхали мовчки. Коли прибули на стоянку вантажівок під назвою Лос Відріос, скло, було вже досить темно. Дон Хуан гукнув з машини. «Що маєте сьогодні на вечерю?» «Свинину!» – крикнула у відповідь жінка зсередини. "Надіюсь, що заради тебе цю свиню переїхали сьогодні на дорозі!» – сказав мені Дон Хуан, сміючись. Ми вийшли з машини. Вздовж дороги з обох боків тяглися хребти низьких гір, схожих на стверділу лаву якогось гігантського вулканічного вибуху. У темряві-чорні зубчасті піки вимальовувалися супроти неба, мов велетенські загрозливі стіни із скляних осколків. Поки ми їли, я сказав Дону Хуану, що розумію, чому це місце назвали склом. На мою думку, назва виникла через форму гір, що нагадують осколки. Дон Хуан сказав переконливим голосом, що місце було названо Лос-Відріос через те, що тут перевернулася вантажівка зі склом, і бите скло роками валялося на цій дорозі. Я відчув його грайливий настрій і перепитав, чи це справжня причина. «Чому б тобі не спитати когось отут?» – запропонував він. Я запитав чоловіка, який сидів за столиком поруч. Він вибачився, що не знає. Я пішов на кухню і запитав жінок, чи знають вони але всі відповіли, що ні, це місце просто називається скло. Думаю, моя правда, прошепотів Дон Хуан. Мексиканці не схильні помічати речі довкола себе. Впевнений, вони не бачать скляний гір і, звісно, можуть залишити гору скляних осколків руками валятися біля дороги. Нам був ця картина здалася кумедною, і ми розсміялися. Після вечері Дон Хуан спитав мене, як я почуваюся. Я відповів, що нормальна. Але насправді мені було трохи недобре. Дон Хуан вперся в мене поглядом і, здається, помітив мій дискомфорт. Якщо ти вже вирішив приїхати до Мексики, то мусиш відкинути всі свої дрібні страхи, мовив він суворо. Твоє рішення приїхати сюди мало б їх перебороти. Ти приїхав, бо хотів приїхати. Таким є шлях воїна. Я тобі постійно кажу, що найефективніший спосіб життя – це жити як воїн. Хвилюйся і думай перед тим, як прийняти рішення. Та коли прийняв його, у дорогу вільний від хвилювань і думок. Попереду тебе ще мільйони інших рішень. Таким є шлях воїна. Я думаю, що так і роблю, доне Хуани, принаймні інколи. Але дуже важко постійно собі нагадувати. Воїн думає про свою смерть, коли охоплюють сумніви. Це ще важче, доне Хуани. Для більшості людей смерть – це щось дуже неясне і далеке, ми ніколи про неї не думаємо. Чому ні? А навіщо? Дуже просто, сказав він, тому що ідея смерті – це єдине, що гартує наш дух. Коли ми виїхали з Лос-Відріос, уже так стемніло, що зубчастий силует гір злився з темрявою неба. Понад годину ми їхали мовчки. Я почувався втомленим, мені не хотілося говорити, бо ніби й немав про що. Рух по дорозі був мінімальний, кілька машин проїхали повз нас у протилежному напрямку. Здавалося, на автостраді ми єдині їхали на південь. Я подумав, що це дивно, і продовжував заглядати у дзеркало заднього виду, чи бува не їдуть ззаду ще машини, але не було жодної. За якийсь час я перестав виглядати машини і знов задумався про перспективу нашої подорожі. Тоді я помітив, що мої фари здаються надзвичайно яскравими, на тлі довколишньої темряви і знову глянув у дзеркало заднього виду. Спершу я помітив яскравий блиск, а тоді дві цятки світла, які виринули неначе з-під землі. Це були фари машини на вершині пагорба далеко позаду нас. Якийсь час їх було видно, а потім вони щезли в темряві, немов би їх вимкнули. Замить вони з'явилися на іншому пагорбі, а тоді знову зникли, я довго стежив за їхньою появою, і зникненням через дзеркало. У якийсь момент до мене дійшло, що машина нас наздоганяє. Відстань явно скорочувалася. Вогні ставали дедалі яскравішими. Я обережно натиснув на педаль газу. Мене охопила тривога. Дон Хуан здавалося відчув моє занепокоєння, або, можливо, помітив, що я газував. Спочатку він глянув на мене, а тоді озирнувся на віддалені фари. Спитав, чи зі мною все гаразд. Я відповів, що годинами не бачив жодної машини позаду, а тоді раптом помітив світло машини, яка, здається, весь час нас доганяла нас. Він хихикнув і запитав, чи я справді подумав, що то була машина? Я відповів, що то мала бути машина. А він сказав, що моє занепокоєння означає відчуття того, що позаду нас було щось більше за просту машину. Я наполягав, що вважаю це звичайною машиною на автостраді, або, можливо, вантажівкою. «Що ж ще це б могло бути?» – сказав я голосно. Допитування Дона Хуана мене роздратувало. Він повернувся і глянув просто на мене, тоді поволі кивнув, моби, зважуючи те, що збирався сказати. «Це вогні на голові смерті», – сказав він тихо. «Смерть надіває їх, мов, капелюх, а тоді зривається в галоп. Це вогні смерті, що летить галопом, нас доганяючи, нас щоразу ближче і ближче». Друж пробіг у мене спиною. За якийсь час я знову глянув у дзеркало заднього виду, але вогні вже не було. Я сказав Дону Хуану, що машина, мабуть, зупинилася або звернула з дороги. Він не глянув у відповідь, лише потягнувся і позіхнув. «Ні», – врешті сказав він, – «смерть ніколи не зупиняється. Інколи вона вимикає світло, це й усе». 13 червня ми прибули до північно-східної Мексики Дві старі індіанки на вигляд із поведінки як сестри І чотири дівчини зібралися біля дверей невеликого саманного будинку За будинком стояла халупа і розвалена стайня З якої збереглася лише частина даху і одна стіна Жінки, вочевидь, чекали нас Мабуть, вони помітили мою машину через пилюк, яку та підняла на дорозі, коли я з'їхав із вимощеної автостради за кілька миль звідси. Будинок стояв у глибокій долині, і з дверей автострада була схожа на довгий шрам, що тягнувся вгору зеленими паурубами. Дон Хуан вийшов із машини і трохи поговорив з жінками. Вони показували на кілька дерев'яних стільців перед дверима. Дон Хуан підкликав мене і запросив сісти». Одна з жінок просіла з нами, решта зайшли до будинку. Дві дівчини залишилися стояти біля дверей, вивчаючи мене з цікавістю. Я помахав їм, вони хихикнули і побігли в дім. Через декілька хвилин двоє молодих чоловіків підійшли і привіталися з Доном Хуаном. До мене вони не зверталися і навіть не глянули в мій бік. Вони переговорили з Доном Хуаном, тоді він підвівся, і всі ми Разом з жінками пішли до іншого будинку десь за півмилі звідси. Там ми зустрілися ще з однією групою людей. Дон Хуан зайшов досередини, а мені наказав стояти біля дверей. Я зазирнув у дімі, побачив старого індіанця, який сидів на дерев'яному стільці, за віком приблизно як Дон Хуан. Ще не зовсім стемніло. Група молодих чоловіків і жінок індіанців – Мошки стояли довкруж старої вантажівки, припаркованої перед будинком. Я заговорив до них іспанською, але вони розважливо відмовчувалися. Жінки хихотіли, а чоловіки виховано всміхалися та відвертали очі. Здавалося, вони мене не розуміють, однак я був упевнений, що всі розмовляють іспанською, бо чув їхні розмови поміж собою. Пізніше Дон Хуан з іншим старшим чоловіком Вийшли з будинку і сіли у вантажівці поруч з водієм. Це стало сигналом для усіх решти залізти в кузов. Бортів не було, і коли вантажівка рушила, ми вчепилися в довгий шнур, прив'язаний до якихось гаків на шасі. Вантажівка поволі рухалася ґрунтовою дорогою. В одному місці на дуже крутому спуску вона зупинилася, і всі повискакували і пішли позаду. Потім два молоді чоловіки знов заскочили на кузов і сіли на краю, не тримаючись за шнур. Жінки засміялися, підбурюючи їх, втриматись у тій ризикованій позиції. Дон Хуан і старий чоловік, якого називали Дон Сільвіо, ішли разом та, здавалося, не переймалися спектаклем юнаків. Коли дорога вирівнялася, усі повернулися до вантажівки. Ми їхали близько години. Кузов був украй твердим і незручним, Тож я встав і вхопився за дах кабіни, проїхавши так аж до зупинки перед групою халуп. Там зібралося ще більше людей. Уже дуже стемніло, і я міг розгледіти лише кількоху тьмяному жовтавому світлі гасової лампи, що висіла біля відкритих дверей. Усі зійшли з вантажівки і змішалися з людьми в хатах. Дон Хуан сказав мені залишатися назовні. Я притулився до переднього крила вантажівки, і за хвилину-другу до мене приєдналися три молоді чоловіки. Одного з них я зустрічав чотири роки тому на попередньому мітоте. Він обійняв мене, потиснувши перед пліччя. «Ти молодець!» – прошепотів він іспанською. Ми дуже тихо стояли біля вантажівки. Був теплий вітряний вечір, долинав м'який гул потічка неподалік. Мій друг Пожибки запитав, чи я маю сигарети. Я пустив пачку по колу. У світіні сигарети глянув на годинник. Була дев'ята. Невдовзі з будинку вийшла група людей, і три молодики відійшли від мене. Підійшов Дон Хуан і сказав, що пояснив усім мою присутність, я маю право приєднатися до них і подавати воду на мітоте. Він сказав, що вирушаємо негайно. Група з десяти жінок і одинадцяти чоловіків вийшла з будинку. Чоловік, який йшов попереду, був доволі дужим, у віці десь за 50. Його кликали «мочо», що означало куций. Він пересувався швидкими твердими кроками. Ніс у руці газову лампу і на ходу розхитував нею з боку в бік. Спочатку я подумав, що він розмахує нею безладно, але потім зауважив, що він змахує лампою для позначення перешкодичі складного переходу на дорозі. Ми йшли понад годину. Жінки тихо балакали і час від часу посміювалися – Дон Хуан та інший старий очолювали стрій, а я йшов у самому його хвості. Я не зводив очі з дороги, намагаючись розгледіти, куди йду. Чотири роки минуло, відколи ми з Доном Хуаном ходили в гори вночі, і я втратив згравність, я постійно зашпортувався і ненавмисне копав дрібнесенькі камінці. У коліна геть не було гнучкості, дорога не мов скакала на мене, коли я ступав на підвищення, бо... Втікала з під ні, коли натрапляв на ямку. Я був найшумнішим ходаком, і це мимоволі робило з мене клоуна. Хтось у групі сказав у, -у, у. Щоразу, коли я спотикався, і всі сміялися, в якусь мить один із копнутих мною камінців ударився об п'ятку жінки, і вона вголос усім на втіху сказала дайте свічку цьому бідоласі. Але я остаточно зганьбився, коли прочепився і мусив ухопитися за чоловіка переді мною. Він мало не втратив рівноваги, під моєю вагою навмисне перебільшено зойкнув. Усі так зареготали, що ціла група мусила зупинитися. У певний момент чоловік попереду смикнув ліхтарем угору і вниз. Здається, це був знак, що ми прибули до місця призначення. Неподалік, праворуч від мене, виднівся темний силует низького будинку. Ціла група розбрелася у різних напрямках. Я розвернувся за Доном Хуаном. У темряві його було важко знайти, якийсь час я з шумом потинявся, поки нарешті не розглядів, що він сидить на камені. Він знову сказав мені, що моїм обов'язком буде підносити воду для чоловіків, які братимуть участь. Багато років тому він навчив мене, як це робиться. Я пам'ятав кожну деталь, але він наполіг, щоб я відновив собі в пам'яті процедуру і ще раз усе показав. Після того ми пішли за дім. Де зібралися всі чоловіки, вони розкладали багаття. Довкола була розчищена площа, вкрита солом'яними матами десь на віддаль п'ятнадцяти футів від вогню. Мочо, наш проводир, перший всім на мату. Я побачив, що в нього бракує верхнього кінчика лівого вуха, через що він отримав своє прізвисько. Дон Сільвіо сидів праворуч від нього, а Дон Хуан ліворуч. Мочо сидів лицем до вогню. Молодий чоловік наблизився і поклав перед ним плоский кошик з бутонами пейоту, а тоді сам сів між Мочо і Доном Сільвіо. Другий молодий чоловік приніс два невеличкі кошики і поклав їх біля бутонів пейоту, а тоді сів між Мочо і Доном Хуаном. Далі ще два юнаки приєдналися до Дона Сільвіо і Дона Хуана, зімкнувши коло зі семи чоловік. Жінки залишилися в будинку. Обов'язком ще двох молодиків було підтримувати вогнище цілу ніч, а один підліток відповідав за воду, яку треба було подавати сімом учасникам після їхнього всенічного ритуалу. Ми з Лобчаком сиділи біля каменя. Вогоні посудина з водою містилися одне напроти одного і на рівні відстані від кола учасників. Мочо як головний заспівав свою пьютну пісню, піднімаючись і опускаючись цілим тілом, була дуже довга пісня, я не розумів її мови. Потім усі вони один за одним заспівали свої пейотні пісні. Здається, вони не дотримувалися якогось наперед визначеного порядку. Очевидь, співали, коли їм того хотілося. Потім Мочо підняв кошик із бутонами пейоту, взяв звідти два бутони і повернув його в центр кола. За ним був Дон Сільвіо, а тоді Дон Хуан. Чотири молодики, які були наче окремим об'єднанням, Взяли по два бутони пейоту в напрямку проти годинникової стрілки. Кожен із семи учасників співав і з'їдав два бутони пейоту чотири рази підряд. Тоді передавали далі два інші кошики із сушеними фруктами та м'ясо. Вони повторювали цю послідовність дій у різний час упродовж ночі, однак в їхніх індивідуальних рухах я не зміг виявити будь-якого прихованого порядку. Вони не говорили один з одним, радше... Були самі собою і в собі. Я не помічав, аби хтось з них хоча б раз звернув увагу на те, що роблять інші чоловіки. Перед світанком вони встали, і ми з юнаком подали їм воду. Опісля я походив довкола, щоб зорієнтуватися. Це була однокімнатна халупа, призимкувата, на будівля під солом'яним дахом. Довколишній ландшафт гнітив. Халупа була розташована на суворій рівнині з різноманітною рослинністю – Чарники і кактуси росли в переміж, а дерев взагалі не було. Мені й не кортіло відходити далі від будинку. Вранці жінки пішли геть. Чоловіки мовчки тинялися біля будинку. Десь о всі ми просіли в тому самому порядку, що й попередньої ночі. Кошик зі шматочками сушеного м'яса, також розміру як бутони пьюту, передавали по колу. Дехто з чоловіків співав свої пьютні пісні. Десь через годину всі вони підвелися і розійшлися в різних напрямках. Жінки залишили казанок рідкої каші для доглядачів вогнища і води. Я з'їв трохи каші, а тоді проспав ціле пообіддя. Коли стемніло, юнаки, відповідальні за вогнище, розклали ще одне, і цикл вживання бутонів пейоту знову розпочався. Все відбулося приблизно в тому ж порядку, що й попередньої ночі, закінчившись на світанку. У продовж ночі я старався помітити і записати кожен рух, зроблений кожним із семи учасників, у надії відчути і розкрити найменшу форму системи вербальної чи невербальної комунікації між ними. Однак у їхніх діях не було нічого, що б виявило приховану систему. Раннього вечора відновився цикл вживання пийоту. На ранок я знав, що мені Геть не вдалося знайти підказки, які б розкрили прихованого ведучого або виявити будь-яку форму таємної комунікації чи будь-які ознаки системи згоди. Решту дня сидів на самоті й пробував упорядкувати свої нотатки. Коли чоловіки знов зібралися на четверту ніч, якось я зрозумів, що це була остання зустріч. Ніхто ні словом про це не обмовився, проте я знав, що наступного дня вони розійдуться. Я знову сів біля води, а вся решта повернулася на свої місця в уже встановленому порядку. Поведінка сімох чоловіків у колі була повторенням того, що я спостерігав упродовж трьох попередніх ночей. Я занурився у споглядання їхніх руків, як і раніше. Я хотів записати все, що вони робили, кожен рух, кожне слово, кожен жест. У певний момент я почув якесь гудіння у вусі, то було звичне дзвеніння у вухах, і я не звернув на нього особливої уваги. Гудіння голоснішало, однак воно все ще залишалося в межах моїх звичних тілесних відчуттів. Пригадую, як розподіляв увагу між спостереженням за чоловіками і слуханням того дзвеніння. Тоді в певну мить обличчя чоловіків стали неначе яскравішими, так ніби увімкнули світло. Але не було воно зовсім схоже на електричне світло, або ліхтар, або відблиск вогнища на їхніх обличчях. То було радше сяйво. Рожеве світіння дуже слабке, однак вловиме з місця, де я сидів. Дзвеніння, здавалося, посилювалося. Я глипнув на підлітка, який був зі мною, але він заснув. До цього часу рожеве світіння стало помітнішим. Я глянув на Дона Хуана, його очі були заплющеними, які очі Дона Сильвіо і Мочо. Я не бачив очей чотирьох молодиків, бо двоє з них були нахилені вперед, а двоє інші повернуті спиною до мене. Я ще більше занурився у споглядання, проте не зовсім усвідомив, чи насправді чують дзищання і бачу рожеве сяйво, що зависло над чоловіками. За хвилю я зрозумів, що ледь вловиме рожеве світло і дзищання були постійними. Я враз відчув сильне збентеження, а тоді з'явилася думка, «Ніяк не дотична до сцени, свідком якої я був, ані до мети мого перебування тут, яку я собі визначив. Я пригадав, що моя мама одного разу сказала мені, коли я був малий». Думка відволікала і була геть недоречною. Я спробував відкинути її, знову включитись у своє старанне спостереження, але не зміг цього зробити. Думка поверталася. Вона була сильніша, вимогливіша, і тоді я чітко почув голос моєї мами, яка кликала мене. Я почув шаркання її тапочок, а потім її сміх. Я обернувся, шукаючи її, уявив собі, що зараз мене перенесуть в часі, за допомогою якоїсь галюцинації чи міражу, я побачу її, але поруч лише спав хлопець. Вглядівши його, я здригнувся і відчув коротку мить легкості, тверезості, я знову глянув на групу чоловіків. Вони ані трохи не змінили своїх положень. Проте сяйва не стало, як і дзищання в моїх вухах. Я відчув полегшення. Подумав, що галюцинація з маминим голосом минулася. Мамин голос був такий чіткий, яскравий. Я знов і знов повторив собі, що на мить її голос мало не впіймав мене. Я лише зауважив, що Дон Хуан дивиться на мене, але це не мало значення». Зачаровував саме спогад про мамин голос, що мене кличе. Я відчайдушно намагався думати про щось інше, і тоді я знову почув її голос настільки виразно, мовби вона стояла позаду мене. Вона покликала мене на ім'я. Я швидко озирнувся, але побачив лише темний силует халупи і чагарників за нею. Моє ім'я викликало в мене глибочезну тугу. Я мимоволі заскиглив. Відчув холод, самотність і заплакав. У цей момент я дуже прагнув чиїсь турботи. Повернув голову і глянув на Дона Хуана. Він дивився на мене. Мені не хотілося його бачити, і я заплющив очі. І тоді я побачив маму. Це не була думка про маму, те, як я звикло думав про неї. Це було виразне видіння її. Вона стояла поруч, мене охопив розпач. Я затремтів і захотів утекти, Видіння моєї мами було настільки бентежним, настільки далеким від того, що я шукав на цій пейотній зустрічі. Очевидно, не було жодного відомого способу його уникнути. Можливо, я міг відкрити очі, якби справді хотів, щоб видіння щезло, але натомість я детально його досліджував. Моє дослідження було чимось більшим, ніж просте розглядання, то було нав'язливе аналізування і оцінювання». Дуже особливе відчуття охопило мене, мов це була якась зовнішня сила, я раптом відчув жахливий тягар маминої любові. Коли я почув своє ім'я, серце моє розірвалося, спогад про маму сповнив мене тугою меланхолією, але дослідивши це, я зрозумів, що ніколи її не любив. То було приголомшливе усвідомлення, думки та образи лавиною посипалися на мене, Введіння моєї мами тим часом щезло і вже не було важливим. Мене вже не цікавило те, що роблять індіанці. Я майже забув про міто, я занурився в надзвичайні думки. Надзвичайні, бо вони були чимось більшим за думки, і це були цілісні одиниці почуття, емоційні факти, незаперечні свідчення про природу моїх стосунків з мамою. У певний момент ці надзвичайні думки перестали приходити. Я помітив, що вони втратили свою плинність і якість цілісних одиниць почуття. Я почав думати про інші речі, думки сплуталися. Я згадав про інших членів своєї сім'ї, але з думками не приходили образи. Тоді я глянув на Дона Хуана. Він стояв. Решта чоловіків також стояли, а потім усі пішли до води. Я посунувся і злегка штовхнув ліктем хлопця, який усе ще спав. Я переповів Дону Хуану хід свого... При голумшлого видіння щойно він сів у мою машину. Він радісно засміявся і сказав, що моє видіння було знаком, прикметою настільки ж важливою, як і мій перший досвід з мескаліто. Я пригадав, що Дон Хуан розтлумачив мої реакції, коли я вперше спожив пейот як надзвичайно вагому прикмету. По суті, через неї він вирішив передавати мені своє знання. Дон Хуан сказав, що продовж останньої ночі мітоте Мескаліто витав наді мною настільки явно, що всі були змушені повернутися до мене, і саме тому він дивився на мене, коли я на нього зернувся. Я хотів почути його тлумачення, мого видіння, але він не бажав про нього говорити. Сказав, що все пережити мною – дурниця в порівнянні з тієї прикметою. Дон Хуан далі говорив про світло Мескаліто, що витало наді мною про те, що всі його помітили. То було справді щось», – сказав він. На кращу прикмету я не міг сподіватися. Наші з Дуном Хуаном думки, очевидно, йшли різними напрямами. Він переймався важливістю подій, які тлумачив як прикмету, а мене заполонили деталі мого водіння. «Мене не цікавлять прикмети», – сказав я. «Я хочу знати, що зі мною трапилося». Він нахмурився так, наче засмутився, якусь мить сидів дуже напруженим і мовчазним. Тоді глянув на мене, його... Тон був дуже вольовим. Він сказав, що єдиним важливим питанням було те, що Мескаліто повівся зі мною дуже делікатно, зануривши мене у своє світло і дав мені урок без будь-якого іншого зусилля з мого боку, окрім присутності. Розділ 4. 4 вересня 1968 року я поїхав до штату Сонора зустрітися з Доном Хуаном. У відповідь на його прохання під час мого попереднього візиту я зупинився на дорозі в Ермосію, щоб купити некомерційну текілу під назвою «Баканора». Тоді його прохання здалося мені дуже дивним, адже я знав, що він не п'є, проте я купив чотири пляшки і поклав їх у коробку разом з іншими речами, які для нього привіз. «Ого ж, чотири пляшки!» – розсміявся він, відкривши коробку – «Я просив купити одну. Мабуть, ти подумав, що баканура для мене, але вона для мого внука Люсіо, і тобі доведеться вручити пляшку йому, так наче це твій власний подарунок для нього». Я познайомився з внуком Дона Хуана два роки тому. Тоді йому було 28. Ростом він був дуже високий, понад 6 футів, і завжди був екстравагантно і добре вбраний, як на свої статки, і порівняно зі своїми однолітками». Більшість носила хакі та джинси, солом'яні капелюхи і саморобні сандалі горачусь, тоді як люсіо дорогу шкіряну куртку, прикрашену бірюзовими намистинами, техаський ковбойський капелюх і пару чобіти з монограмою та ручним декоруванням. Люсіо з радістю прийняв лікери і відразу поніс пляшки до будинку, очевидно, щоб заховати. Дон Хуан Мимохідь зауважив, що ніколи не треба ховати алкоголь і пити самому. Люсіо відповів, що він насправді не ховає, а відкладає до вечора, бо хоче запросити своїх друзів випити разом. Того вечора близько сьомо я повернувся до оселі Люсіо. Стемніло. Я розглядів невразні силуети двох людей, які стояли під невеликим деревцем. То Люсіо з одним зі своїх друзів чекали на мене і з ліхтариком провели до будинку. Дім Люсіо був крихітною двокімнатною мазанкою із земляною долівкою. Завдовжки вона була близько 20 футів і опиралася на три тонкі колоди з дерева скіти. Подібно до всіх таких будинків мазанка мала плоский солом'яний дах і ромаду завшишки дев'ять футів щось на зразок навісу вздовж усього фасаду будинку. Дах громади ніколи не роблять із соломи, а з нещільно наскладених гілок що дає достатню затінку, але й пропускає прохолодний вітерець вільно циркулювати. Війшовши до хати, я вмкнув магнітофон, який носив у портфелі. Люсіо відрекомендував мене своїм друзям. У хаті було восьмеро чоловіків разом із Доном Хуаном. Усі вони вільно розсілися в центрі кімнати під яскравим світлом гасової лампи, що звисала з балки. Дон Хуан сидів на ящику. Я сів обличчям до нього на кінці шестифутової лавки із товстої балки, присвяхованої до двох занурених у землю опор. Дон Хуан поклав капелюх поруч із собою. У світлі газової лампи його коротке біле волосся здавалося сліпучо-білосніжним. Я глянув на його лице. Світло також підсилило глибокі зморшки на шиї та чолі і зробило його смуглішим і старішим. Я подивився на інших чоловіків. Під зеленаво-білим світлом газової лампи всі вони мали втомлений і старий вигляд. Люсіо звернувся до всіх іспанською, голосно повідомивши, що ми разом вип'ємо одну пляшку баканори, яку я привіз йому з ермосією. Він пішов у іншу кімнату, приніс звідти пляшку, розкоркував її і подав мені разом з маленькою бляшаною чашкою. Я налив трохи в чашку і випив. Баканура здалася ароматнішою і міцнішою за звичайну текіло. Я закашлявся, передав пляшку далі, і кожен собі наливі випив, усі, крім Дона Хуана. Він просто взяв пляшку і поставив її перед Люсіо, який був крайнім. Усі жваво відгукувалися про насичений аромат тієї випивки, і всі погодили, що напій, певно, вироблений у високих горах штату Чівауа. Пляшка пішла по колу вдруге. Чоловіки пресмокували, повторювали свої похвали і жваво обговорювали відчутні відмінності між текілою заколи з гвадалахара і тією, що з високогір'я чувава. За другим заходом Дон Хуан знову не пив, я налив собі лише краплину, але решта наповнили чашку повінця. Пляшка ще раз пішла по колу і спорожнилася. «Винеси решту пляшок, Люсіо», – сказав Дон Хуан. Люсіо, наче, завгався, і Дон Хуан – Мимохідь пояснив усім, що я привіз для Люсіо чотири пляшки. Баніньо, молодий чоловік віку Люсіо, глянув на портфель, який я непримітно поставив позаду себе і спитав, чи я продавець текіли. Дон Хуан відповів, що я не продавець, і що насправді приїхав до Сонори, щоб його відвідати. «Карлос вивчає мискаліто, а я його навчаю», пояснив Дон Хуан. Усі глянули на мене і чемно всміхнулися. Бахея, дроворуб – Великий худий чоловік із гострими рисами на мить глянув на мене зосереджено, а тоді сказав, що Крамар стверджує, ніби я шпигун американської компанії, яка планує видобувати копалини на землі Які. Всі зреагували так, наче їх обурило таке звинувачення. Окрім того, усім їм не подобався Крамар, який був мексиканцем, або Йорі, як кажуть індіянці Які. Люсіо пішов до іншої кімнати і повернувся з другою пляшкою Баканори. Відкуркував її, налив собі повінця і передав далі. Розмова перейшла до, ймовірності приходу американської компанії в Сонору і можливий вплив на які. Пляшка повернулася до Люсі. Він підняв її і глянув на міст перевірити, скільки залишилося. «Скажи йому, щоб не хвилювався», – шепнув мені Дон Хуан. «Скажи, що наступного разу ти привезеш більше». Я нахилився до Люсі і запевнив, що... Наступного разу я збираюся привести йому щонайменше півдюжини пляшок. В якийсь момент теми для розмов, здається, вичерпалися. Дон Хуан повернувся до мене і голосно сказав: "Чому б тобі не розповісти хлопцям про свої зустрічі з мескаліто? Гадаю, це буде набагато цікавіше, за порожню балачку про можливий прихід американської компанії в Сунору". "Чи мескаліто це п'ёт дідусю?" зацікавлено спитав Люсіо. — Дехто його так називає, — сухо відповів Дон Хуан. — Я волію називати його Мескаліто. — Ця клята річ зводить з розуму, — сказав Хенаро, високий, дуже чоловік середніх років. — На мою думку, нерозумно говорити, що Мескаліто зводить з розуму, — м'яко мовив Дон Хуан. — Адже якби це було так, то зараз Карлос був би в гамівній сорочці, а не говорив би тут із вами. Він вживав його, і гляньте на нього, з ним усе гаразд. Бахеєв усміхнувся і соромливо відповів. «А хто знає?» І всі засміялися. «Тоді гляньте на мене», – сказав Дон Хуан. «Я знаю Мескаліто майже все своє життя, і він ніколи мені не зашкодив». Чоловіки не засміялися, але було очевидно, що вони не сприймають його серйозно. «З іншого боку», – провадив Дон Хуан, – «правда й те, що Мескаліто зводить людей з розуму, як ти сказав, але це стається... Лише коли вони приходять до нього, не знаючи, що роблять. Ескере, старий чоловік, за віком, мабуть, як Дон Хуан, тихо засміявся, похитуючи головою з боку в бік. «Що ти маєш на увазі під знанням, Хуане? спитав він. «Коли я бачив тебе останнього разу, ти говорив те саме». «Люди справді божеволіють, коли вживають це пайотне зілля», – продовжував Хенаро. «Я бачив, як його жували індіанці у Ічолі». Вони поводилися так, ніби мали сказ, розбушувалися, обригали, попсикали все довкола. Від тієї клятої погані можна заробити епілепсію. Це мені одного разу сказав пан Салас, урядовий інженер. А епілепсія, знаєте, на все життя. Це значить бути гіршими за тварин, поважно додав Бахеєв. Ти бачив тільки те, що хотів побачити в індіанців у Уйчолі, Хенаро, сказав Дон Хуан. По-перше, ти ніколи не завдав собі труду поцікавитися в них. Що значить знайомство з Мескаліто? Мескаліто ще ніколи не перетворив на епілептика, наскільки мені відомо. Урядовий інженер Йорій. Я маю сумніви, що Йорі щось про це знає. Ти ж насправді не думаєш, що всі тисячі людей, які знайомі з Мескаліто, є божевільними? Вони точно божевільні. Або дуже близькі до того, що таке виробляти, відповів Хенаро. «А якби усі ті тисячі людей були божевільними одночасно, хто ж би виконував їхню роботу? Якби вони змогли вижити?» – запитав Дон Хуан. Макаріо родом з іншої сторони США. Казав мені, що в тих, хто його вживає, залишається слід на все життя, – сказав ескер. «Якщо Макаріо таке каже, він бреше», – відповів Дон Хуан. «Впевнений, він не знає, про що говорить». «Він справді багато бреше», – зауважив Баніньо. «А хто такий Макаріо?» – спитав я. «Індіанець який, який живе тут?» – пояснив Люсію. «Розказує, що він зарезонний і що під час війни був у Європі. Він різне розказує». «Розказує, що був полковником?» – вигукнув Баніндю. Всі розсміялися, і розмова на хвилю переключилася на неймовірні оповідки Макаріо, але Дон Хуан знову повернувся до теми Мескаліто. Якщо ви всі знаєте, що Макаріо брехун, то чому вірити йому, коли він говорить про мескаліто? — Ти маєш на увазі пийот, дідусю? спитав Люсіо, мовби з трудом розуміючи значення слова. — Заради Бога, так! Дон Хуана був різкий і грубий. Люсіо спонтанно відсахнувся, якусь хвилю відчував, що всі вони перелякалися. Тоді Дон Хуан широко усміхнувся і продовжив м'якішим голосом. «Хіба ви не розумієте, що Макаріо не знає, про що говорить? Хіба не розумієте, аби говорити про Мескаліто, треба знати?» «Знову те саме», – сказав Аскере. «Що таке в дітька це знання? Ти гірший за Макаріо. Принаймні, він говорить те, що в нього на думці. Знає він це чи ні? Роками я чую від тебе, що ми мусимо знати. Що ми мусимо знати?» «Дон Хуан говорить, що в Пейоті є дух» сказав Беніндю. «Я бачив поїд на полях, але ніколи не бачив духів чи чогось подібного», додав Бахея. «Мескаліто подібний до духа, можливо», пояснив Дон Хуан. «Але поки людина не пізнає його, то не зрозуміє, ким він є. Ескере скаржиться, що я руками говорю те саме. Ну, говорю, але не моя вина, що він не розуміє. Бахея каже, що всякий, хто його споживає, стає твариною». Ну, «Я це теж не бачу. На мою думку, ті, хто думає, що вони вищі за тварин, живуть гірше за тварин. Ось гляньте на мого внука. Він працює без перепочинку. Я б сказав, він живе, щоб працювати як мул. І єдине, що він робить не як тварина, напивається». Усі розсміялися. Віктор, дуже молодий чоловік, майже юнак, сміявся найтоншим голоском. Еліхіо, молодий фермер, не мовив ані слова. Він сидів на підлозі праворуч від мене спиною до кількох мішків з хімічними добривами, які поскладали в хатині, щоб вберегти від дощу. Він був одним із дитячих друзів Люсіо, потужний на вигляд і, хоча нижчий за Люсіо, коренастіший і краще збудований. Здається, Еліхіо схвилювали слова Дона Хуана. Бахея спробував ставити своє зауваження, але Еліхіо перебив його. «А як пийот мав би все це змінити?» – спитав він. «Мені здається, що людина народжена працювати все своє життя, як це роблять мули». Москаліто усе міняє», – сказав Дон Хуан. «Однак ми все ж мусимо працювати, як усі, як мули. Я сказав, що всередині москаліто є дух, бо щось схоже на дух викликає в людях зміни. Дух, який ми можемо побачити, якого можемо торкнутися, дух, який нас змінює, інколи навіть… Проти нашої волі. «Пойот зводить нас з розуму», – не вгавав Хенаро. «І тоді ви, звісно, вірите, що змінилися, правда?» «Як він може нас змінити?» – спитав Еліхіо. «Він навчає нас правильного способу життя», – пояснив Дон Хуан. «Допомагає і захищає тих, хто його знає. Те життя, яке ви ведете, взагалі не життя. Ви не знаєте щастя, яке приходить, коли дієш усвідомлено. Ви не маєте охоронця». «Що ви маєте на увазі?» – обурився Хенаро. «Звичайно, маємо. Наш Господь Ісус Христос і наша мати непорочна, і маленька діва Гвадалубська. Хіба вони не наші охоронці?» «Гарна групка охоронців», – сказав Дон Хуан насмішкувато. «Чи навчили вони нас кращого способу життя?» «Це тому, що люди не слухають їх», – запротестував Хенаро. «І звертають увагу лише на диявола». «Були б справжніми охоронцями, то змусили б вас слухатись», – заперечив Дон Хуан. «Якщо Мескаліто стає вашим охоронцем, вам доведеться слухатись, подобається вам це чи ні, бо ви можете бачити його і мусите брати до уваги те, що він говорить. Він змусить ставитись до нього з повагою. Не так, як ви звикли ставитись до ваших охоронців». «Що ти маєш на увазі, Хуане?» – спитав Ескерек. «А те, як ви приходите до вашого охоронця? Хтось із вас буде грати на скрипці, танцюрист одягне маску, гетри і бряскальця, а решта буде напиватися. Ти, Беніньо, ти колись був танцюристом, розкажи нам про це». «Я кинув танці через три роки», – сказав Беніньо, – «то важка праця». «Спитай Люсію, саркастично кинув Аскера, – «він кинув через тиждень». Усі, крім Дона Хуана, засміялися. Люсі усміхнувся, наче збентежений, і відпив два великих ковтки баканори. «То не важко, а нерозумно», – сказав Дон Хуан. «Спитайся, Валенсіо, танцюриста, чи йому подобається танцювати? Ні, він звик до цього, це й усе. Я руками спостерігаю, як він танцює, і щоразу бачу ті самі погано виконані рухи. Він не пишається своїм мистецтвом, хіба лише коли розказує про нього». Немає любові до танцю, тому у рік за роком він повторює одне й те ж. Все, що було поганим, в його танці на початку закріпилося. Він вже цього не помічає. Його так навчили танцювати, сказав Оліхів. Я також був танцюристом у містечку Торім. Мусите танцювати так, як вас вчать. Валенціво, в будь-якому разі не найкращий танцюрист, сказав Ескер. Є інші, як щодо сакатеки. «Сакатека – людина знання. Він не того класу, що ви!» – суворо мовив Дон Хуан. «Він танцює, тому що такою є схильність його натури. Я хотів сказати лише те, що вам, хто не є танцюристами, не подобається танець. Можливо, якщо танець добре виконаний, хтось із вас отримає задоволення. Однак мало хто з вас добре знається на танці, тому вам залишається дуже вбога втіха. Саме тому ви всі пияки. От гляньте на мого внука». «Берестань, діду!» – запротестував Люсіо. «Він не лінивий і не дурний», – продовжував Дон Хуан. «Але чим іще він займається, крім пиятики?» «Купуєш шкіряні куртки», – зауважив Хенаро, і ціла компанія зарегутала. Люсіо ще відпив баканори. «І як це може змінити пийот?» – спитав Еліхіо. «Якби Люсіо шукав охоронця, – сказав Дон Хуан, – його життя змінилося я не знаю, як саме, але впевнений, що воно було б іншим. Він би перестав пити. Ви це маєте на увазі?» – наполягав Еліхів. «Можливо, перестав би. Щоб життя було йому в радість, йому потрібне щось інше, окрім текіли. І це щось, чим би воно не було, може дати охоронець». «Значить, пийо дуже добрий на смак?» – сказав Еліхів. «Я такого не говорю», – заперечив Дон Хуан. «Тож як у біса можна полюбити його, якщо він недобрий на смак?» – спитав Еліхіо. «Він спонукає більше втішатися життям», – сказав Дон Хуан. «Але якщо він поганий на смак, то звідки втіха життям?» – наполягав Еліхіо. «У цьому нема ніякого сенсу». «Звісно, що є сенс», – впевнено мовив Хенаро. «Пийот зводить тебе з розуму, і природно ти думаєш, що прекрасно проживаєш своє життя, чим би не займався». Усі знову розсміялися. «У цьому є сенс», – незворушно провадив Дон Хуан. «Якщо ви думаєте, наскільки мало знаєте, і скільки ще всього можна побачити. Пиятика, ось що зводить людей з розуму, вона задуманює образи, мескаліто натомість усе загострює, допомагає бачити все дуже чітко, дуже чітко». Люсію і Беніньо глянули один на одного і усміхнулися, ніби вже чули цю історію раніше. Хенаро і скери втратили терпіння і заговорили одночасно. Віктор сміявся голосніше за всіх. Єдиним зацікавленим здавався Еліхіо. «Як усе це може пийот?» – спитав він. «По-перше, – пояснив Дон Хуан, – ти мусиш захотіти з ним познайомитись. І, на мою думку, це найголовніша річ. Потім тебе мають йому відрекомендувати, і ти мусиш зустрітися з ним багато разів, перш ніж зможеш сказати, що пізнав його». «А що станеться потім?» – спитав Еліхіо. Хенаро перебив. «Ти гидиш на даху, а дупа лишається на землі!» Компанія вибухнула реготом. «Що відбувається далі, залежить лише від тебе», – провадив Дон Хуан, не втрачаючи самовладання. «Мусиш іти до нього без страху, і потроху він навчить тебе, як змінити життя на краще». Запала довга пауза. Чоловіки здавалися втомленими. Пляшка була порожня. Люсіо з очевидною неохотою відкрив наступно. «Чи Піот є також охоронцем Карлоса?» – глузливо спитав Еліхіо. «Я цього не знаю», – відповів Дон Хуан. «Він вживав його тричі, тож попроси його розповісти про нього». Усі повернулися до мене з цікавістю. А Еліхіо запитав, «Ти справді його вживав?» «Так, вживав». Здавалося, що Дон Хуан виграв раунд зі своїми слухачами – — Вони були або зацікавлені почути про мій досвід, або ж надто вічливими, щоб розсміятися мені в лице. — Хіба він не опікав тобі рот? — спитав Люсіо. — Опікав, а також на смак жахливий. — Тоді чому ти його вживав? — спитав Баніню? Я почав пояснювати їм складними словами, що для західної людини знання Дона Хуана про пейот було одним із найбільш захопливих речей на світі. Я Підтвердив, що все сказане про пиод було правдою, і кожен з нас міг самостійно переконатися в цій правді. Я помітив, що всі вони усміхаються, мовби приховуючи зневагу, мені стало дуже незручно, я був свідомий своєї незграбності, коли висловлював, що справді мав на думці. Я ще трохи говорив, але я втратив бажання і лише повторював слова Дона Хуана. Дон Хуан прийшов мені на допомогу і спитав підбадьорливим тоном. Ти не шукав охоронця, коли вперше прийшов до Мескаліто, адже так. Я сказав їм, що не знав, що Мескаліто може бути охоронцем, і що мною рухала лише цікавість і прагнення його пізнати. Дон Хуан підтвердив, що мої наміри були бездоганні, і пояснив, що саме тому Мескаліто мав на мене сприятливий вплив. Але він змусив тебе обригати і обіцяти все довкола, хіба ні? Наполягав Хенаро. Я відповів, що він саме так вплинув на мене. Всі стримано засміялися. Я відчув, що вони ще більше мене зневажають. Були байдужими, за винятком Еліхіо, який вирячувався на мене. «Що ти бачив?» – спитав він. Дон Хуан змусив мене розповісти, йому усі чи майже всі яскраві деталі мого досвіду, тож я описав хіти зміст пережитих подій. Коли я закінчив, Люсіо зауважив, Якщо пейот такий химерний, я радий, що не вживав його. — Я так і казав, — звернувся Хенаро до Бахея. — Ця річ зводить із розуму. Але Карлос не зійшов з розуму. Як ти це поясниш? — спитав Дон Хуан в Хенаро. — А звідки нам знати, що не зійшов? — заперечив Хенаро. Усі вибухнули реготом, серед них і Дон Хуан. — Ти боявся? — запитав Беніндю. — Звичайно ж, боявся. — Тоді чому ж ти це робив? спитав Оліхіо. Він сказав, що хотів знати, відповів Люсіо за мене. Думаю, Карло стає подібним до мого дідуся. Обоє говорять, що хочуть знати, але ніхто не знає, що в біса вони хочуть знати. Це знання неможливо пояснити, сказав Дон Хуан Оліхіо, бо воно інше для кожної людини. Єдине спільне для усіх нас є те, що Мескаліто виявляє свої секрети особисто для кожної людини. Знаючи, що відчуває Хенаро, я не раджу йому зустрічатися з Мескаліто. Просто, всупереч моїм словам чи його відчуттям, Мескаліто може мати на нього цілком благотворний вплив. Але лише він може це виявити. І саме про таке знання я говорю. Дон Хуан підвівся. «Час іти додому», – сказав він. «Люсіо п'яний, а Віктор спить». Через два дні, 6 вересня, Люсіо, Баніньо і Еліхіо – Прийшли до будинку, в якому я зупинився, щоб сходити зі мною на полювання. Спершу вони мовчали, а я тим часом вів свої нотатки. Тоді Беніньо чимно засміявся, мов би попереджаючи, що збирається сказати щось важливо. Після незручної мовчанки він знов засміявся і сказав, «Тут Люсіо говорить, що спробував би пийот». «Справді?» – перепитав я. «Так, був би не проти». Беніньо здавлено захихотів. Люсіо каже, що спробує поїти, якщо ти купиш йому мотоцикл. Люсіо і Баніньо глянули один на одного і вибухнули сміхом. «Скільки коштує мотоцикл у Сполучених Штатах?» – спитав Люсіо. «Мабуть, можна купити за 100 доларів», – сказав я. «Це не дуже дорого, правда? Можеш легко для нього купити, хіба ні?» – спитав Баніньо. Ну, «Дозволь мені спочатку спитати твого діда», – сказав я Люсіо. Ні-ні, запротестував він, не говориться йому, він усе зіпсує, він дивак. Окрім того, надто старий не недоумкувати, він не знає, що робить. Колись він був справжнім, мальфаром додав Беніньо. Тобто справжнім. Мої родичі кажуть, він був найкращим, але захопився пийотом і став ніким. Тепер він надто старий. І все торочить ті самі паскудні історії про пийот, сказав Люсіо. — Той пий повне лайно, — сказав Беніні. — Знаєш, ми його раз пробували. Люсіо приніс цілий мішечок від свого діда. Одного вечора по дорозі до міста ми його жували. — Сучий син! Порвав мені рота на шматя! — На смак огидний! — Ти його ковтав? — спитав я. — Ми його виплюнули, — сказав Люсіо, і викинули цілу торбину до дітька. Ми два вважали інцидент дуже смішним. Тим часом Меліхіо не мовив ані слова. Як завжди він був заглиблений у себе, навіть не засміявся. «Хотів би спробувати, Еліхіо?» – спитав я. «Ні, я ні, навіть за мотоцикл». Для Люсіо з Баніньо його слова здалися вкрай смішними, і вони знову розреготалися. «Утім, – продовжив Еліхіо, – мушу визнати, що Дон Хуан мене спантиличує». «Мій діду надто старий, аби щось знати», – сказав Люсіо з великим переконанням. Надто старий, відлунив Бенідьо. Я вважав, що думка двох молодих чоловіків про Дона Хуана була дитячою і необґрунтованою. Я відчув, що мій обов'язок заступитися за нього і сказав їм, що на моє переконання Дон Хуан є, який завжди був у минулому великим мульфаром, ймовірно, найбільшим з усіх. Я відчуваю, що в ньому щось є, можливо, справді надзвичайне. Нагадав їм, що йому понад 70, проте він енергійніший і сильніший за всіх нас разом узятих. Я заохотив молодих чоловіків самим у цьому переконатися, попідглядавши за Доном Хуаном. «За моїм дідусем неможливо підглядати», – гордо сказав Люсіо. «Він брухо». Я нагадав їм їхні слова про те, що він застарий і не думкувати, і що слабумний чоловік не знає, що відбувається довкола нього. Я сказав, що знову і знов я подивляюся жвавості Дона Хуана». Ніхто не може підглядати за брухо, навіть якщо він старий, авторитетно мовою Беніньо. Однак можна напасти на нього, коли він спить. Саме те трапилося із чоловіком на ім'я Кевікас. Люди втомилися від його злого очакнувства і вбили його. Я попросив оповісти деталі тієї події, але вони відповіли, що це трапилося ще до них, або коли вони були дуже малі. Еліхіо додав, що люди й вірять, що Кевікас був просто дурним, і ніхто не міг би зашкодити справжньому мольфарові. Я спробував більше розпитати їх, що вони думають про мольфарів. Тема їх здавалося нецікава, але окрім того, їм кортіло вже йти і постріляти з рушниці 22-го калібру, яку я привіз. Якийсь час ми мовчали, прямуючи до густого чапаралю, а тоді Еліхіо, який йшов першим, обернувся і сказав мені, можливо, це ми божевільні. «Можливо, правда Дона Хуана? Подумайте, як ми живемо!» Люсію і Баніньо запротестували. Я спробував бути посередником. Погодився з Еліхією і сказав їм, що я сам відчував, наче живу якось неправильно. Баніньо сказав, що це не моя справа скаржитись на життя, бо в мене є гроші є машина. Я заперечив, адже з легкістю міг сказати, що вони забезпеченіші, кожен має земельну ділянку». Вони відповіли, в сон, що власником їхньої землі є федеральний банк. Я сказав, що також володію своєю машиною, але це власність банку в Каліфорнії, моє життя лише інше, але не краще за їхнє. На цей момент ми вже йшли густими заростями. Оленів чи кабанів ми не знайшли, але вполювали трьох зайців. Другою назад ми зупинилися в Люсю, і він оголосив, що його дружина приготує тушковану зайчатину. Беніньо сходив до магазину за пляшкою текіли і лімонадом. Коли він повернувся, з ним був Дон Хуан. — Чи ти застав мого дідуся в магазині за купівлею пива? — спитав Люсі, сміючись. — Мене не запрошували на цю зустріч, — сказав Дон Хуан. Я просто заскочив спитати Карлоса, чи він від'їжджає в Ермосію. Я сказав йому, що планую їхати наступного дня. І поки ми говорили, Бенісіо роздав пляшки з лимонадом. Еліхіо віддав свою Дону Хуану, а оскільки які вважають страшенною грубістю відмовлятися, хоча без чимності Дон Хуан мучки взяв її. Тож Беніньо своєю чергою дав мені свою пляшку, але Люсіо, який очевидно уявив собі цілу сцену добрих манер Які, уже допив свій лимонад. Він обернувся до Беніньо, який стояв сумним виразом обличчя і засміявся. «Вони виманили в тебе твою пляшку». Дон Хуан сказав, що не п'є лимонаду і поклав свою пляшку в руки Беніньо. Ми сіли під навісом і помовчали. Еліхіо здавався знервованим. Він перебирав пальцями край свого капелюха. «Я думав про те, що ви сказали тоді ввечері», сказав він Дону Хуану. «Як може пейот змінити наше життя? Як?» Дон Хуан не відповів. Він на мить уперся поглядом в Еліхіо, а тоді заспівав мовою Які. То не була справжня пісня, а короткий речитатив. Якийсь час ми мовчали, тоді я попросив Дона Хуана перекласти для мене слова пісні. «То було тільки для Які», – сухо сказав він. Я відчув себе пригнічено. Я був впевнений, що він сказав щось надзвичайно важливе. «Еліхіо індіанець», – нарешті пояснив мені Дон Хуан – як індіанець, Ліхіо нічого не має. Ми, індіанці, нічого не маємо. Все, що ти бачиш довкола, належить Йорі, які мають лише свій гнів і те, що земля безкоштовно їм дає. Трохи часу ніхто не видавав ані звуку. Тоді Дон Хуан підвівся, попрощався і пішов геть. Ми дивилися йому вслід, поки він не зник за поворотом дороги. Всі ми були збентеженими. Люсіо сказав нам розсіяну, що його дідо. Не залишився, бо ненавидить тушковану зайчатину. Еліхіо здавався зануреним у свої думки. Беніньо повернувся до мене і голосно сказав. Думаю, Господь покарає тебе і дона Хуана за те, що ви робите. Люсіо засміявся і Беніньо за ним. Ти блазнюєш, Беніньо, поважно мовив Оліхіо, те, що ти щойно сказав, не варте ні гроша. 15 вересня 1968 року. Була дев'ята година суботнього вечора. Дон Хуан сидів перед Еліхіо в центрі рамади в домі Люсіо. Дон Хуан поклав свою торбину з бутонами пейоту між нами і заспівав, похитуючи тілом вперед-назад. Люсіо, Беніньо і я сиділи за п'ять чи шість футів за Еліхіо спинами до стіни. Спочатку було досить темно. Ми сиділи в хатині під газовою лампою, чекаючи на Дона Хуана. Коли він прийшов то викликав нас на рамаду і показав, де сісти. З часом мої очі призвичаялись до темряви. Я міг виразно всіх розгледіти. Еліхіо здавався нажаханим. Все його тіло тремтіло, зуби неконтрольовано цокотіли. Він здригався з судомним посмикуванням голови і спини. Дон Хуан звернувся до нього, сказав не боятися, довіряти охоронцю більше ні про що не думати». Він недбало вийняв бутон пиоту і простягнув його Еліхіо і наказав поволі жувати. Еліхіо заскавчав, як щеня, й відсихнувся. Його дихання прискорилося, зазвучало, мов свистіння ковальських міхів. Він зняв капелюха й обтерним обличчя. Тоді закрив його долоням, і я подумав, що він плаче. То була дуже довга, напружена пауза, перш ніж він опанував себе. Він випростався і все ще, прикриваючи лице однією долонею, взяв бутон пейоту і почав жувати. Мене охопив глибокий страх. До того моменту я не усвідомлював, що був, мабуть, настільки ж наляканий, як Еліхіо. В роті відчувалася сухість, мов, від пейоту. Еліхіо довго жував бутон, моя напруга зростала. Я мимоволі заскавчав, дихання прискорилося. Дон Хуан почав голосніше наспівувати, тоді подав ще один бутон Еліхіо, а коли Еліхіо закінчив, подав йому сухофрукт і сказав дуже повільно його жувати. Еліхіо постійно вставав і виходив у кущі, в якийсь момент попросив води. Дон Хуан сказав йому не пити, лише пропаласкати рота. Еліхіо жував ще два бутони, і Дон Хуан дав йому сушеного м'яса. Коли він дожував десятий бутон, мене вже нудило від неспокою. Раптом Еліхіо повалився вперед і вдарився чоломом землю. Він повернувся на лівий бік і конвульсивно засмикався. Я глянув на години. Було двадцять по одинадцятій. Понад годину Еліхіо кидався, тремтів і стогнав на підлозі. Дун Хуан сидів перед ним у тій самій позі. Його пойотні пісні перейшли на шепіт. Баніньо, який сидів праворуч від мене, був неуважним. Люсі поруч із ним сунувся набік і похропував. Тіло Еліхі скривилося. Він лежав на правому босі, передом до мене руки заклав між ноги. Його тіло сильно смикнулося, і він повернувся на спину з ледь зігнутими ногами. Ліва рука надзвичайно легко і елегантно змахнула вгору і вниз. Права рука повторила той самий рух, а тоді дві руки почергово, поволі зарухалися вгору і вниз, мов би він грав на арфі. Поступово помахування зробилося енергійнішими, Руки відчутно вібрували і працювали, мов поршні. Водночас долоні в зап'ястках вивернулися назовні і пальці затремтіли. То було прекрасне, гармонійне, гіпнотичне видовище. Я подумав, що його ритмів, володіння м'язами, були поза всяким порівнянням. Тоді Еліхіо поволі підвівся, мов би випростовуючись під сили, що його гортала. Тіло в нього трусилося, сів на впочіпки, а тоді... Виштовхнув себе до вертикальної позиції. Його руки, тулуб і голова тремтіли, Мабуть, через них пульсував електричний струм. Здавалося, що якась сила поза його контролем спрямувала і піднімала його. Спів Дона Хуана зазвучав голосніше. Люсію і Беніньо прокинулися, якийсь час зацікавлено дивилися на сцену, а тоді знов поснули. Ліхіо, здавалося, піднімався і піднімався. Очевидно, він ліз вгору, він... Складав долоні пригорші і неначе хапався за предмети поза моїм баченням. Він підштовхнув себе вгору і зупинився перевести дух. Я захотів подивитись йому в очі і підсунувся ближче, але Дон Хуан суворо зіркнув на мене, я відсахнувся на своє місце. Тоді Еліхіус скочив, то був остаточний значущий стрибок. Очевидно, він досяг своєї цілі, він пихтів і схлипував від напруження, Здавалося, тримається за уступ, але щось його схопило. Він відчайдушно заверещав, його хватка ослабла, і він почав падати. Його тіло вигнулося назад, і від голови до пальців покотилися красиві, гармонійні брижі. Хвилі пройшлися, мабуть, сотню разів, перш ніж його тіло звалилося, мов, безживний джутовий мішок. Згодом він витягнув руки поперед себе, мов би, захищав лице. Він лежав на грудях, а ноги простягнулися назад. Вони вигнулись на кілька дюймів над землею, створюючи враження, що тіло ковзає, чи летить з неймовірною швидкістю. Голова була вигнута назад, чим далі, щеплені в замок руки, прикривали очі. і відчував вітер, що свистів довкола нього. Люсія і Беніньо пробудилися і з цікавістю глянули на Еліхіо. «Якщо ти обіцяєш купити мені мотоцикл, я його зараз жуватиму», – голосно сказав Люсіо. Я глянув на Дона Хуана. Він зробив ладний жест головою. «Сучий син», – промив Революсіо і знову заснув. Еліхіо вставив і почав ходити. Він зробив кілька кроків до мене і зупинився. Я бачив, як він блаженно усміхається. Засвистів. Ще нечистий, однак звук мав гармонію. То була мелодія. Лише з кількох нот, які він знову і знов повторював, за якийсь час вестіння стало виразно чутним, а тоді перетворилося в чітку мелодію. Еліхіо бурмотав нерозбірливо, слова здавалися текстом пісні, він повторював їх годинами. Дуже проста пісня, повторювана, монотонна, однак дивовижно прекрасна. Співаючи, Еліхіо, здавалося, на щось дивився. В один момент він опинився поруч зі мною. Я побачив його очі в напівтемряві, скляні нерухомі. Він усміхався і хихотів. Ходив, сідав. І знову ходив, стогнучи і співаючи. Раптом щось неначе штовхнуло його ззаду. Його тіло вигнулось посередині, мов би, під дією прямої сили. Митіліх його балансував на кінчиках пальців, утворивши майже повне коло руками торкаючись землі, і знову впав на землю м'яко на спину і витягнувся на весь ріст, якось дивно заціпанівши. Якийсь час він схлипував і стогнав, а тоді захропів. Дон Хуан вкрив його кількома джутовими мішками. Було 5.35 ранку. Люсію і Баніньо заснули плече до плеча спинами до стіни. Дон Хуан і я довго сиділи мовочки. він. Виглядав втомленим, я порушив тишу, спитавши про Еліхіо. Він пояснив мені, що зустріч Еліхіо з Мескаліто була винятково успішною. Мескаліто навчив його пісню в їхню першу зустріч, і це було справді надзвичайним. Я спитав, чому він не дозволив Люсіо прийняти трохи пиюту за мотоцикл. Він сказав, що Мескаліто вбив би Люсіо, якби той підійшов до нього за таких умов. Дон Хуан зізнався, що все старанно підготував, щоб переконати свого внука. Він сказав, що завжди дуже переживав за Люсію, що колись вони жили разом і були дуже близькими. Але Люсію в сім років серйозно захворів, і син Дона Хуана, побожний католик, дав обітницю Діві Гвадалубській, що Люсію, якщо виживе, піде в школу сакральних танців. Люсію видужав і був змушений виконати обіцянку. Він Протримався учним один тиждень, а тоді вирішив порушити обітницю. Подумав, що як наслідок мусить померти, приготувався і цілий день чекав на прихід смерті. Всі сміялися з хлопця, і цей випадок досі пам'ятають. Хуан довший час не говорив. Здавалося, занурився у роздуми. «Мій план був для Люсіо», – сказав він. «А натомість я знайшов Оліхів. Я знав, що це даремно, але... Коли ми когось любимо, мусимо добряче наполягти, так, наче людину можна змінити. Малим хлопцем Люсіо мав відвагу, але згодом її втратив. «Ви можете заворожити його, доне Хуане?» «Заворожити? А навіщо?» «Ну, щоб він змінився і повернув собі відвагу». «Відваги не наворожиш. Відвага – це щось особисте. Ворожіння робить людей безпорадними, хворими або тупими». Ворожіння не робить з людей воїнів. Щоб бути воїном, ти мусиш бути кришталево чистим, як Еліхіо. Ось перед тобою чоловік відваги. Еліхіо мирно похропував під мішками. Уже розвинілося, небо було бездоганно блакитним. Ніде ні хмаринки. Я б віддав будь-що в цьому світі, сказав я, щоб пізнати подорожі Еліхіо. Вони проти, якщо я попрошу його мені розповісти». «У жодному разі не можеш в нього про це просити». «А чому ні? Я розповідав вам про свої досвіди. Це зовсім інше. Не твоя схильність тримати все при собі. є індіанець його подорож – це все, що в нього є. Мені б хотілося, щоб на його місці був Люсіо». «І ви нічого не можете зробити, до нехвани?» «Ні, на жаль, кістки для медузи ніяк не зробиш. То була моя дурість». Зійшло сонце. Світло засліпило мої втомлені очі. Ви мені говорили раз за разом, Доне Нехуана, що мульфар не може робити ніяких дуростей. Я ніколи не думав, що у вас це можливо. Дон Хуан проникливо глянув на мене. Встав, зиркнув на Еліхіо, а тоді на Люсіо. Надягнув на голову капелюха, поплескавшись зверху. Можна наполягати, добряче наполягати, хоч і знаємо, що те, що робимо, даремне, сказав він усміхаючись. Але спершу мусимо знати, що наші дії даремні, однак продовжувати, ніби цього не знаємо. Такою є контрольована дурість Мольфара. Розділ 5. Я повернувся до оселі дона Хуана 3 жовтня 1968 року. З єдиною метою – розпитатися про події довкола ініціації Еліхіо. Майже безкінечна низка питань прийшла мені на думку, поки я перечитував опис того, що відбулося. Я потребував дуже чітких пояснень, тож уклав список питань наперед, старанно підбираючи найвідповідніші слова. Я почав із запитання, чи я бачив тієї ночі, доне Хуани? Майже. А ви бачили, що я бачив рухи Еліхіо? «Так, я бачив, що Мескаліто дозволяв тобі бачити частину уроку Еліхіо. В іншому разі, ти б не дивився на чоловіка, який там сидів або лежав. Під час останнього мітоти ти не помітив, що чоловіки щось робили, адже так?» «На останньому мітоти я не помітив якихось надзвичайних рухів будь-кого з чоловіків. Я впевнено міг сказати, що в своїх нотатках я записав лише те, що дехто з них частіше за інших вставав і виходив у кущі». «Але ти побачив майже весь урок Еліхіо», – продовжував Дон Хуан. «Подумай про це. Тепер ти розумієш, наскільки щедрим з тобою є Мескаліто. Наскільки мені відомо, Мескаліто ще ні з ким не бував такий ласкавим. Ні з ким. Адже ти не шануєш його щедрості. Як можна настільки різко обертатись до нього спиною? Чи я б радше сказав, в обмін на що ти обертаєшся спиною до Мескаліто?» Я відчув, що Дун Хуан знову заганяє мене в кут. Я не зміг відповісти на його запитання. Завжди думав, що покинув учнівство задля порятунку себе самого. Проте не мав поняття, від чого чи заради чого себе рятував. Мені захотілося швидко змінити напрямок нашої розмови, тому я відмовився від свого наміру далі ставити наперед підготовлені питання і озвучив свій найважливіший інтерес. «Чи не могли б ви мені розповісти про вашу контрольовану дурість?» – спитав я. «А що ти хочеш про неї знати?» «Будь ласка, розкажіть мені, доне Хуана, чим саме є контрольована дурість?» Дон Хуан голосно розсміявся і видав різкий звук, ляснувши долоною постигнув. «Оце контрольована дурість!» – сказав він, розсміявся і знов ляснув себе постигнув. «Що ви маєте на увазі?» Я радий, що нарешті після стількох років ти спитав про мою контрольовану дурість, однак для мене нітрохи трохи не важило б, якби ти ніколи так і не спитав. Але я вирішив зрадіти, ніби мені це не байдуже, чи ти спитав, ніби важить те, що мені не байдуже. Ось це – контрольована дурість. Мен ну, обоє голосно розсміялися, я обійняв його. Його пояснення здалося мені чарівним, хоч я не зовсім його зрозумів. Ми сиділи, як звично, відразу перед дверима його будинку. Був ранок. Дон Хуан мав перед собою кубку насіння і вибирав звідти сміття. Я запропонував допомогти, та він відмовив, сказавши, що насіння було подарунком для одного з його друзів у центральній Мексиці, а мені бракує сили, щоб його торкатися. З ким ви практикуєте контрольовану дурість, доне Хуане? спитав я після довгої мовчанки, він хихотнув. «З усіма!» – вигукнув він, усміхаючись. «Тоді, коли ви вирішуєте її практикувати? Щоразу, коли я дію?» Я відчув потребу підсумувати і спитав, чи контрольована дурість означає, що його дії ніколи не є щирими, а лише діями актора? «Мої дії щирі», – сказав він, – «але вони є лише діями актора». «Тоді все, що ви робите, мусить бути контрольованою дурістю», – сказав я справді здивований. — Так, усе, — відповів він. — Але не може такого бути, — запротестував я, — що кожна ваша дія — лише контрольована дурість. — Чому ні? — спитав він з таємничим виглядом. — Це означатиме, що для вас нічого не важить, і ви насправді байдужі до будь-чого чи будь-кого. Ну, візьмімо мене, наприклад, ви хочете сказати, що вам байдуже стану я чи не стану людиною знання, живу я чи вмираю, чи будь-че інше. «Правда, мені байдуже, ти як Люсі, чи будь-хто інший в моєму житті, моя контрольована дурість!» У мене з'явилося специфічне відчуття порожнечі. Очевидно, не існувало жодної причини, через яку Дон Хуан мав би мною перейматися, але з іншого боку я був майже певен, що особисто я йому не байдужий. Я думав, що інакше не може бути, оскільки він завжди приділяв мені неподільну увагу в кожен момент, який я проводив із ним – Мені спало на думку, що, можливо, Дон Хуан говорив це просто тому, що я його роздратував. Зрештою, я перестав навчатися в нього. У мене відчуття, що ми говоримо про різні речі, – сказав я. Мені не треба було брати себе як приклад, а хотів я сказати те, що в цьому світі мусить бути щось, що вам не байдуже і що не є контрольованою дурістю. Не розумію, як можна далі жити, якщо для нас насправді нічого не є важливим. «Це стосується тебе», – сказав він. «Речі мають значення для тебе. Ти запитав про мою контрольовану дурість, і я відповів. Все, що я роблю щодо себе і моїх близьких – це дурість, бо ніщо не має значення». «Я хочу спитати, доне Хуана, якщо вам нічого не важливо, як ви можете далі жити?» Він Засміявся, і після хвилиної паузи, коли, здавалося, роздумував відповідати чи ні, встав і пішов на задвірок. Я рушив за ним – — Чекайте, чекайте, до нехуани, — сказав я, — я справді хочу знати, ви мусите пояснити мені, що маєте на увазі. — Мабуть, це неможливо пояснити, — сказав він. — Деякі речі у твоєму житті мають для тебе значення, бо вони важливі. Твої дії безумовно важливі для тебе, але для мене вже нічого не є важливим. Ані мої дії, ані дії моїх ближніх. Просто я далі живу завдяки своїй волі, бо я загартовував волю впродовж цього життя, поки вона не стала відточеною, міцною, і зараз для мене немає значення те, що нічого не має значення. Моя воля контролює дурість мого життя. Він просів і провів пальцями по травах, які викладав сушитись на сонці на великому клапті мішковини. Я був спантеличений. я не міг передбачити, в якому напрямку Поверне розмову моє запитання. Після довгої паузи мені, на думку, спала хороша ідея. Я сказав йому, що деякі дії моїх земляків вважаю надзвичайно важливими. Зазначив, що ядерна війна – це, безумовно, найдраматичніший приклад такої дії. Додав, що для мене знищення життя на землі – це дія приголомшливого масштабу. «Ти в це віриш, тому що думаєш. Ти думаєш про життя», – сказав Дон Хуан з блиском в очах ти не бачиш. «Чи я б думав інакше, якби я бачив?» запитав я. «Тільки, ну, людина навчиться бачити, вона опиняється сам на сам у світі з однією лише дурістю», загадково мовив Дон Хуан. Він зупинився на хвилину і глянув на мене так, ніби хотів визначити вплив своїх слів. «Твої дії, як і дії твоїх земляків, загалом здаються тобі важливими, тому що ти навчився вважати їх важливими». Він ужив слово ⁇ навчитися з такою своєрідною інтонацією, що це змусило мене перепитати, що він має на увазі. Дон Хуан перестав перебирати траву і глянув на мене. Ми вчимось думати про себе сказав він а потім навчаємо очі дивитися, думаючи про те, на що дивимося. Ми дивимося на себе, вже думаючи, що ми важливі. І тому мусимо відчувати себе важливими. Але коли людина навчиться бачити, вона розуміє, що вже не може думати про те, на що дивиться. І якщо вона не може думати про те, на що дивиться, все стає неважливим». Дон Хуан, мабуть, помітив мій спантиличений вигляд і тричі повторив свої слова, щоб змусити мене зрозуміти їх. Сказане ним спочатку здалося мені тарабарщиною, але після розумів його слова увиразнилися як Складне твердження про певний аспект сприйняття. Я намагався придумати гарне питання, яке змусило б його уточнити свої погляди, але в голову нічого не приходило. Раптом я відчув себе виснаженим і вже не міг чітко сформулювати думок. Дон Хуан, здавалося, помітив мою втому і м'яко поплескав мене. Почисть оці рослини, сказав він, а потім старанно поріж їх у посудину, подав мені велику банку для кави і пішов. Він повернувся до свого будинку через кілька годин під вечір. Я давно подрібнив його рослини і мав багато часу на свої нотатки. Я хотів відразу поставити йому декілька питань, але він не мав настрою мені відповідати. Сказав, що з і спочатку має приготувати собі поїсти. Він розпалив вогонь у глиняній печі і поставив горщик з бульйоном на кістках. Зазирнув у торбу з продуктами, яку я приніс, Взяв трохи овочів, порізав їх на дрібні шматочки і кинув у горщик. Потім ліг на свою мату, скинув сандалі і сказав мені підсісти до печі, щоб я міг підкидати дрова. Майже стемніло. Зі свого місця я бачив небо на захід. Края деяких густих хмарних скупчень були підфарбовані глибоким жовто-коричневим, а центр хмар залишався майже чорним. Я збирався зауважити, які красиві хмари – але він заговорив першим. «Пухнасті краї і густе ядро», – сказав він, показуючи на хмари. Його слова були настільки своєчасними, що я ж підстрібнув. Якраз збирався сказати вам про хмари. «Значить, я тебе випередив», – засміявся він з дитячою жвавістю. Я запитав його, чи він у настрої відповідати на деякі питання. «Що ти хочеш знати?» – спитав він. «Ну, те, що ви сказали мені сьогодні в день про контрольовану дурість, дуже мене стурбувало», – сказав я. «Я справді не можу зрозуміти, що ви мали на увазі». «Звичайно, що не можеш зрозуміти», – мовив він. «Ти намагаєшся думати про це, а сказане мною не збігається з твоїми думками». «Я намагаюся думати про це, бо лише в такий спосіб можу щось зрозуміти. Наприклад, Дуне Хуане, чи ви маєте на увазі, що коли людина навчиться бачити, Усе в цьому світі стає нікчемним. Я не сказав нікчемним, я сказав неважливим. Усе є однаковим і тому неважливим. Наприклад, я не можу сказати, що мої дії важливіші за твої, або що одна річ важливіша за іншу, бо всі речі є однаковими, і бувши однаковими, вони не мають значення. Я спитав, чи його твердження означає, що так зване бачення є, по суті, кращим способом. «За просто дивлення на речі!» Він відповів, що очі людини можуть виконувати обидві функції, але жодна з них не краща за іншу. Просто навчати очі лише дивитися було, на його думку, непотрібною втратою. «Наприклад, нам треба дивитися очима, щоб сміятися», – сказав він. «Бо тільки коли ми дивимося на речі, ми здатні вловити кумедну грань світу. З іншого боку, коли наші очі бачать... Все є настільки однакове, що нічого не є смішним. Ви маєте на увазі, Доне Хуане, що людина, яка бачить, ніколи не сміється?» Він якийсь час мовчав. «Можливо, є люди знання, які ніколи не сміються», – сказав він. «Втім, я не знаю жодного з них. Мої знайомі бачать, а також дивляться, тому вони сміються». «А чи плакала б людина знання?» «Думаю, що так». Наші очі дивляться, щоб ми могли сміятись, чи плакати, радіти, сумувати, чи бути щасливими. Я особисто не люблю бути сумним, тому коли стаю свідком того, що зазвичай мене засмучує, то просто скошую очі і бачу, замість того, щоб дивитися. Але коли я зустрічаю щось кумедне, то дивлюся і сміюсь. Але тоді, доне Хуане, ваш сміх справжній, а не контрольована дурість. Дон Хуан на якусь хвилю вперся в мене поглядом. «Я розмовляю з тобою, бо ти мене смішиш», – сказав він. «Ти нагадуєш мені деяких пухнастохвостих щурів з пустелі, які спіймалися, коли пхали хвости в нори, щоб відлякати інших щурів і вкрасти їхню їжу? Ти спіймався у власні питання, обережно. Іноді такі щури відривають хвости, пробуючи звільнитися». Його порівняння здалося мені кумедним, і я розсміявся. Дон Хуан якось показував мені, Невеликих гризунів з пухнастими хвостами, що нагадували вгодованих вивірок. Образ якогось із цих товстих щурів, що відриває свій хвіст, був сумний і водночас нестерпно кумедний. «Мій сміх, як і все, що я роблю, є реальним», – сказав він. «Але це також контрольована дурість, тому що вона даремна, вона нічого не міняє, проте я практикую її». «Як я це розумію, доне Хуане, ваш сміх не є даремним, він...» Вас ощасливлює? Ні, я щасливий, бо вирішив дивитись на те, що мене ощасливлює. Тоді мої очі ловлять кумедну грань, і я сміюся. Я говорив це тобі незлічену кількість разів. Треба завжди серцем вибирати свій шлях, щоб бути в найкращій формі, можливо, щоб завжди можна було сміятися. Я потлумачив сказане ним так, що плач поступається сміху, або принаймні є дією, що нас ославлює. Він заперечив, що не існує справжньої різниці і обидва не важливі, однак сказав, що віддає перевагу сміху, бо від сміху його тіло почувається краще, ніж від плачу. У той момент я зауважив, якщо хтось віддає чомусь перевагу, тому немає рівності. Бо, за як він вважав за краще сміятися, а не плакати, перше було справді важливішим. Він уперто стверджував, що його вибір не означає їхньої тотожності. Я ж наполягав, що наше твердження можна логічно продовжити. Якщо все є настільки однаковим, чому б не вибрати смерть? Багато людей знання так і роблять, сказав він. Одного дня вони можуть просто зникнути. Люди подумають, що їм влаштували засідку і вбили через їхні вчинки. А вони вирішують померти, бо їм байдуже. Я ж вирішив жити і сміятись не тому, що це має значення, а тому, що такий... Вибір є схильністю моєї природи. Я вирішив, бо я бачу, а не тому, що хочу жити. Моя воля змушує мене жити далі, всупереч будь-чому, що я бачу. Зараз ти мене не розумієш. Через свою звичку до думання, коли дивишся, і думання, коли думаєш. Це твердження мене дуже заінтригувало. Я попросив його пояснити, що він має на увазі. Він повторював ту саму ідею кілька разів, мов би, даючи собі час інакше її сформулювати, а потім... Виголосив своє міркування, сказавши, що під думанням розуміє сталу ідею, яку ми маємо про все в цьому світі. Він сказав, що бачення розсіює цю звичку, і поки не навчуся бачити, я насправді не зможу зрозуміти, що він має на увазі. Але якщо немає нічого важливого, доне Хуане, чому має важити те, що я вчуся бачити?» Одного разу я тобі сказав, що наша доля як людей вчитися на добре чи на зле, мовив він. Я навчився бачити і кажу тобі, що насправді ніщо не є важливим. Тепер твоя черга. Можливо, одного дня ти будеш бачити і тоді довідаєшся, важить щось чи ні. Для мене ніщо не є важливим, а для тебе, можливо, все буде важливим. Ти вже маєш знати, що людина знання живе, діючи, а не думаючи про дію і не думаючи про те, як буде думати, коли завершить дію. Людина знання вибирає шлях із серцем, і ним йде, а тоді дивиться, радіє, сміється, тоді бачить і знає. Вона знає, що її життя закінчиться на то рано, знає, що вона, як і всі інші, нікуди не йде, знає, тому що бачить, що ніщо не є важливішим за будь-що інше. Інакше кажучи, людина знання не має ні честі, ні гідності, ні сім'ї, ні імені, ні країни, а лише життя, щоб його прожити. І за цих обставин її єдиним зв'язком з ближнім є її контрольована дурість. Так, людина знання докладає зусиль, працює в поті чола, і збоку вона виглядає, як будь-яка звичайна людина, за винятком того, що дурість її життя під контролем. Ніщо не є важливішим за будь-що інше. Людина знання вибирає будь-яку дію і виконує її так, мовби це для неї важить. Її контрольована дурість змушує їй говорити, що те, що вона робить, має значення, діяти так, ніби має значення. Та все ж вона знає, що це не так. Тому, вчинивши свої дії, вона відступає в мирі. А чи були її дії добрими чи поганими, спрацювали чи ні, жодним чином не турбує її. Ну, З іншого боку, людина знання може вирішити бути абсолютно байдужою і ніколи не діяти, і поводитися так, ніби бути байдужою і справді важливим для неї. І в цьому вона теж буде вірна собі, бо і це буде її контрольованою дурістю. Тут я вдався до дуже ускладеної спроби пояснити Дону Хуану свою цікавість до того, що саме мотивує людину знань певним чином діяти всуперечі знанню про те, що Нічого не є важливим. Він тихо хихотнув перед тим, як відповісти. Ти думаєш про свої дії, сказав він, тому мусиш вірити, що твої дії є настільки важливі, наскільки ти так вважаєш, коли насправді нічого з того, що робить людина, не є важливим. Ніщо. Але тоді твоїми словами, якщо справді ніщо не має значення, як я можу далі жити, було б просто померти. Саме це ти говориш і в це віриш, бо думаєш про життя так само, як думаєш і про те, яким би було б бачення. Ти хочеш, щоб я це тобі описав, а ти б почав роздумувати про це так, як робиш з усім іншим. Однак у баченні думання є зовсім поза питанням, тому я не можу розказати тобі, як це бачити. Тепер ти хочеш, щоб я описав причини моєї контрольованої дурісті, а я можу лише сказати, що Контрольована дурість дуже схожа на бачення. Це те, про що неможливо думати. Він позіхнув, ліг на спину і витягнув руки й ноги. Кістки захрускотіли. Тебе надто довго тут не було, сказав він. Ти забагато думаєш. Він ставив, пішов у густий чапараль біля будинку. Я підкинув дров, щоб у горщику кипіло. Збирався засвітити гасовий ліхтар, але напівтемрява була дуже заспокійливою. В з печі, що давав достатньо світла для писання, також накидав навколо мене червонувате світіння. Я поклав свої нотатки на землю і ліг. Почувався втомленим. З усієї розмови з Доном Хуаном моєю єдиною жалісною думкою було те, що йому байдуже до мене. Це мене незмірно тривожило. Протягом кількох років я довіряв йому. Якби в мене не було повної довіри до нього, Мене би паралізував страх перед перспективою вивчення його знання. Передумова, на якій я засновував свою довіру, полягала в тому, що він дбає про мене особисто. Насправді, я завжди боявся його, але стримував цей страх, бо довіряв йому. Коли він усунув цю основу, я не мав на що спертися і відчував себе безпорадним. Мене охопила дивна тривога. Я став надзвичайно збудженим і почав ходити вперед і назад перед пічю. До Нахуана довго не було. Я з нетерпінням чекав його. Він повернувся трохи пізніше. Знову сів перед вогнем, а я вибавкав свої страхи. Я сказав йому, що переживаю, бо не здатний змінювати напрямок посередині дороги. Я пояснив, що разом із довірою, яку маю до нього, я також навчився поважати його спосіб життя і сприймати його, по суті, раціональнішим або, принаймні, функціональнішим, ніж мій. Сказавши його слова викликали в мене страшний конфлікт, адже змушують змінити свої почуття. Для ілюстрації своєї думки я розповів Дону Хуану про старого чоловіка з моєї культури, дуже багатого консервативного юриста, який жив із з переконанням, що відстоює правду. На початку 30-х років з приходом нового курсу він з пристрастю втягнувся в політичну драму того часу, був безумовно впевнений, що зміни шкідливі для країни через відданість своєму способу життя і переконанням у своїй правоті він похлявся боротися з тим, що вважав політичним злом. Але перебіг подій був надто інтенсивний, тож узяв над ним гору. Упродовж десяти років він боровся на політичній арені і в царині особистого життя. В час Другої світової війни його зусилля завершилися повною поразкою. Його політичне ідеологічне падіння викликало в ньому глибоку гіркоту. На 25 років він став добровільним вигнанцем. Коли я познайомився з ним, йому було 84, і він повернувся до свого рідного міста, щоб провести останні роки в будинку для престарілих. Мені здалося немислимим, що він жив так довго, враховуючи те, як змарнував своє життя в гіркоті і жалю до себе. Чомусь моє товариство виявилося для нього прийнятним, і ми з ним багато розмовляли. В останню зустріч він завершив нашу розмову так: "Я встиг озирнутися і дослідити своє життя. Проблеми мого часу є сьогодні лише історією, навіть не цікавою. Можливо, я змарнував роки свого життя, женучись за тим, чого ніколи не існувало. Останнім часом я відчуваю, що вірив у щось безглузде. Воно не вартувало мого часу. Думаю, я це знаю." Проте не можу повернути собі сорок утрачених років. Я сказав Дону Хуану, що мій конфлікт виник через сумніви, в які мене кинули його слова про контрольовану дурість. Якщо справді нічого не має значення, – сказав я, – ставши людиною знання, можна відчути себе волею-неволею порожнім, як мій друг і не в кращому становищі. Це не так, – запевнив Дон Хуан. Твій друг самотній, бо він помре, не бачачи. У своєму житті він просто постарів і тепер мусить ще більше, ніж раніше, жаліти себе. Він відчуває, що змарнував 40 років, бо прагнув перемог, а знайшов лише поразки. Він ніколи не дізнається, що бути переможцем і бути переможеним одне й те саме. Тож тепер ти боїшся мене, бо я сказав тобі, що ти рівний усьому іншому. Ти як дитина. Наша доля як людей – це вчитися. А людина йде за знанням, як йде на війну. Я казав тобі це безліч разів. Йдемо за знаннями, чи воювати зі страхом, з повагою, усвідомлюючи, що йдемо на війну і в абсолютній впевненості в собі. Довіряй собі, а не мені. І тому ти боїшся порожнечі життя твого друга. Але в житті людини знання немає жодної порожнечі, кажу тобі. Усе наповнене повінця. Дон Хуан вставив і простягнув руки, ніби... Намацував щось у повітрі. «Усе наповнене повінця», – повторив він. «І все однакове. Я не такий, як твій друг, який просто постарів. Коли я кажу, нічого не має значення, то не маю на увазі того, що він. Для нього боротьба не вартувала його часу, бо він зазнав поразки. Для мене не існує перемоги, поразки або порожнечі. Все наповнене повінця і все однакове. І моя боротьба вартувала мого часу. Щоб стати людиною знання, треба бути воїном, а не плаксивим дитям. Треба докладати зусилля, не відступати, не скаржитись, не тремтіти, поки не побачиш, тільки щоб зрозуміти ніщо не має значення. Дон Хуан помішав у горщику дерев'яною ложкою. Їжа була готова. Він зняв горщик з вогню і поставив його на прямокутному блоці з глини, який виліпив при стіні і використовував як полицю або стіл. Ну, він підсунув два маленькі ящики, які слугували зручними кріслами, особливо, якщо сісти спиною до опорних балок стіни. Він запросив мене сісти, а потім налив миску супу. Посміхнувся, його очі сяяли, ніби він справді втішався моєю присутністю. М'яко підсунув до мене миску. В його жесті була така теплота і доброта, яка, наче, закликала відновити мою довіру до нього. Я відчував себе ідіотом. Спробував змінити свій настрій, шукаючи ложку, але не міг її знайти. Суб був загарячий, щоб випити його відразу з миски, і поки він застигав, я запитав Дона Хуана, чи контрольована дурість означає, що людина знання вже не може нікого любити. Він перестав їсти і засміявся. «Ти нато переймаєшся тим, щоб любити людей, чи щоб вони любили тебе?» – сказав він. Людина знання любить оце і усе. Любить що, чий, кого хоче, але використовує свою контрольовану дурість, щоб цим не перейматися. Протилежне тому, що зараз робиш ти. Любити людей або бути любленим – це не все, на що спроможна людина. Він на якусь хвилю вперся в мене поглядом, трохи схиливши голову. Подумай про це. Я ще про одну річ хочу спитати до нехуани. Ви... Сказали, що ми повинні дивитися очима, щоб сміятися, а я вважаю, що ми сміємося, тому що думаємо. Гляньмо на сліпих, вони теж сміються? Ні, заперечує. Сліпі люди не сміються. Їхніми тілами трохи прокочується сміх. Вони ніколи не дивилися на кумедну грань світу і мають уявляти її собі. Їхній сміх – це не регіт. Ми більше не говорили, мене... Охопило відчуття добробуту, щастя. Ми їли мовчки, а тоді Дон Хуан розсміявся. Я вкладав овочі до рота сухою паличкою. 4 жовтня 1968 року. Сьогодні в певний момент я спитав Дона Хуана, чи він не хоче трохи поговорити про бачення. Він намить, наче задумався, а тоді. Посміхнувся і сказав, що я знову в своїй звичній рутині старався говорити, а не робити. «Якщо ти хочеш бачити, то мусиш дозволити Димку вести тебе», сказав він рішуче. «Я більш не буду про це говорити». Я допомагав йому перебирати сухі трави. Тривалий час ми працювали в повній тиші. Коли мене змушують до тривалої тиші, я завжди відчуваю занепокоєння, особливо біля Дона Хуана. Якийсь момент у на в'язливому, майже войовничому запалі я поставив йому запитання. Як людина знання вдається до контрольованої дурості, коли йдеться про смерть того, кого вона любила? Дон Хуан був заскочений моїм питанням і здивовано глянув на мене. Візьмімо вашого онука Люсіо, сказав я. Чи будуть ваші дії в час його смерті контролюватися дурістю? Візьмімо мого сина Еулаліо. «Це кращий приклад», – спокійно відповів Дон Хуан. «Його привалило камінням під час робіт над будівництвом панамериканського шосе. Мої дії щодо нього в момент його смерті були контрольованою дурістю. Коли я спустився до вибухової зони, він був майже мертвий. Але його тіло було настільки сильним, що далі рухалося і дригало ногами. Я став перед ним і сказав хлопцям з дорожньої бригади, щоб його вже не чіпали». Вони послухались і стояли, оточивши мого сина, дивилися на його спотворене тіло. Я теж стояв там, але я не дивився. Я скосив очі і так побачив, як його особисте життя розпадається, нестримно розширюючись за його межі, мов, туман кристалів, бо саме так життя і смерть змішуються і розширюються. Саме це я робив у час смерті мого сина. Це все, що можна робити, і це є контрольованою дурістю. Якби я дивився на нього, то спостерігав би, як він нерухоміє. Я б почув всередині себе крик, бо ніколи більше не буду дивитися на його прекрасну постать, яка ступає по землі. Натомість я бачив його смерті. Не було ніякого смутку, ніякого почуття. Його смерть була рівною з усім іншим. Дон Хуан якось мить помовчав. Він... Здавався сумним, але тоді усміхнувся і поплескав мене по голові Так що можна сказати, коли йдеться про смерть людини, яку я люблю Моя контрольована дурість полягає в тому, щоб скосити очі Я подумав про людей, яких сам люблю І жахливо гнітюча хвиля жалю до самого себе охопила мене Вам пощастило доне Хуане, сказав я Ви можете скошувати очі, а я можу тільки дивитися Мої слова видались йому кумедними, і він засміявся. «Пощастило, брехня!» – сказав він. «Це важка праця!» Обидва засміялися. Після тривалого мовчання я знову взявся його розпитувати, можливо, лише, щоб розвіяти свій смуток. «Якщо я вас правильно зрозумів, доне Хуане, – сказав я, – єдині дії в житті людини знання – який не є контрольованою дурістю, це дії, які вона виконує зі своїм союзником або з Мескаліто. Це так? Так, сказав він, хихотнувши. Мі союзники Мескаліто не рівні з нами, людськими істотами. Моя контрольована дурість стосується лише мене і дій, які я виконую, перебуваючи в товаристві моїх близьких. Однак, логічно думати я, що людина знання також може розглядати свої дії з союзником або «Змискаліто, як контрольовану дурість, правда?» Він на якусь хвилю вперся в мене поглядом. «Ти знову думаєш», – сказав він. «Людина знання не думає, тому не може зіткнутися з такою можливістю. Візьми мене, наприклад. Я кажу, що моя контрольована дурість стосується дій, які я вчиняв у товаристві моїх ближніх. Я це говорю, бо можу бачити ближніх, але я не можу бачити наскрізь свого союзника, і це робить його незбагненним для мене. Тож як мені контролювати свою дурість, якщо я не бачу його наскрізь? З моїм союзником або з Мескаліто я лише людина, яка вміє бачити і спантиличе тим, що бачить. Людина, яка знає, що ніколи не зрозуміє усього, що навколо неї. Візьми, наприклад, свій випадок. Для мене не важливо, станеш ти людиною знання чи ні, але це має значення для Мескаліто. Очевидно, це важливо для нього, інакше він не зробив би стільки кроків, щоб показати свою зацікавленість тобою. Я помічаю його турботу і дію, відповідно, але мотиви для мене не збагнені. Розділ шостий. Якраз коли ми сідали в мою машину, вирушаючи в подорож до Центральної Мексики 5 жовтня 1968 року, Дон Хуан зупинив мене. «Я раніше казав тобі, – мов він із серйозним виразом, – що ніколи не треба розкривати ім'я і місце перебування Мольфара. Я вірю, ти зрозумів, що ніколи не можеш розкривати мого імені і місця, в якому перебуває моє тіло. Я попрошу тебе зробити те саме з моїм другом, другом, якого ти зватимеш Хенаро. Ми їдемо до його будинку, проведемо там якийсь час. Я запевнив тона Хуана, що... Ніколи не зраджував його довіри. «Я це знаю», – сказав він, не змінюючи свого серйозного виразу. «Але мене непокоїть те, що ти стаєш бездумним». Я запротестував, а Дон Хуан сказав, що його метою було лише нагадати мені, що разу, коли хтось стає недбалим у справах мольфарства, він заграє з неминучою, безглуздою смертю, якої можна уникнути, якщо бути вдумливим і свідомим. Більше не будемо торкатись цього питання, – сказав він. Вийшовши з дому, ми не будемо ані згадувати про Хенару, ані думати про нього. Я хочу, щоб ти зараз впорядкував свої думки. Коли зустрінешся з ним, мусиш бути чистим і не мати на думці жодних сумнівів. Які сумніви ви маєте на увазі, Доне Хуане? Будь-які сумніви. Коли зустрінешся з ним, мусиш бути кришталево чистим. Він тебе побачить. Його дивні настанови вельми налякали мене. Я зауважив, що, мабуть, я взагалі не повинен зустрічатися з його другом, а тільки підвести його до обителі друга і там залишити. «Те, що я тобі сказав, лише попередження», – зауважив він. «Ти вже зустрічав Мольфара, Вісента, і він мало не вбив тебе. Цього разу будь обережним». Прибувши в Центральну Мексику, два дні ми йшли від місця, де я залишив свою машину, до будинку його друга – Невеликої хатини на схилі гори, друг Дона Хуана стояв у дверях, би, чекаючи нас. Я відразу впізнав його, я вже знайомився з ним хоча дуже коротко, коли приносив свою книгу дона Хуану. Тоді я не розглядав його, хіба кинув мимобіжний погляд, тому мені здалося, що вони з Дона Хуаном ровесники. Проте, коли він стояв біля дверей будинку, я зауважив, що він безумовно молодший. Йому було, мабуть. Трохи за 60. Він був нижчий за Дона Хуана і стрункіший, дуже смаглявий, жилавий, волоссями густе, сиве і трохи довге, яке спадало на вуха і лоб. Обличчя було круглим і суворим. Через дуже виразний ніс він мав вигляд хижого птаха з маленькими темними очима. Спочатку він заговорив до Дона Хуана. Дон Хуан ствердо кивнув. Вони перекинулися кількома словами, говорили на іспанською, тому я їх не розумів. Тоді Дон Хенаро повернувся до мене. «Ласкаво просимо до моєї скромної халупи», – вибачився він іспанською. Його слова були ввічливою формулою, яку я чув раніше в різних сільських районах Мексики. Однак, говорячи ці слова, він радісно засміявся безявно, і на те причини я знав, що він практикує свою контрольовану дурість. Йому було гень байдуже, що його дім був халупою. Дон Хенаро мені дуже сподобався». Два наступні дні ми ходили в гори збирати рослини. Дон Хуан, Дон Хенаро і я вирушали на світанку. Двоє літніх чоловіків ішли разом до якоїсь конкретної, але невідомої частини гіри залишали мене в одному місці у лісі. Там у мене з'являлося особливе відчуття я не помічав, як проминає час, і не боявся залишатися сам один. Мій надзвичайний досвід обох днів полягав у винятковій здатності зосередитись на делікатному завданні пошуку конкретних рослин, збір яких довірив мені Дон Хуан. Ми поверталися до будинку під вечір, і обидва дні я так втомлювався, що відразу засинав. Третій день, однак, був інший. Ми працювали у трьох, і Дон Хуан попросив Дона Хенаро навчити мене вибирати певні рослини. Ми повернулися близько полудня, і двоє старих Годинами сиділи перед будинком у повній тиші, ніби в стані трансу. Однак вони не спали. Я кілька разів обходив їх, Дон Хуан очима стежив за моїми рухами, як і Дон Хенаро. Мусиш поговорити з рослинами, перш ніж їх зривати, сказав Дон Хуан. Він кинув свої слова мимохіді, тричі їх повторив, ніби щоб привернути мою увагу. Ніхто не мовив ані слова, поки він не заговорив. «Для того, щоб бачити рослини, мусиш сам з ними поговорити», – продовжив він. «Мусиш познайомитися з кожною рослиною, і тоді рослини розкажуть тобі все, що захочеш про них знати». Було пізнє пообіддя. Дон Хуан сидів на плоскому камені лицем до західних гір. Дон Хенаро поруч із ним на солом'яній маті обличчям на північ. Дон Хуан сказав мені в наш перший день, що такими були їхні позиції – і що я маю сісти будь-де на землі навпроти них обох. Він додав, що поки ми сидимо на цих позиціях, мені слід тримати своє обличчя на південний схід і лише коротко на них поглядати. З рослинами треба саме так поводитись, хіба ні? Дон Хуан повернувся до Дона Хенаро, який ствердно кивнув. Я сказав йому, що не дотримувався його вказівок, тому що почувався трохи дурнуватим, розмовляючи з рослинами. Ти не розумієш, що Мольфар не жартує, мовив він суворо. Коли Мольфар намагається бачити, він намагається здобути силу. Дон Хенаро уважно дивився на мене. Я робив нотатки, і це його, здається, спантиличувало. Він посміхнувся до мене, похитав головою і сказав щось Дону Хуану. Дон Хуан знизав плечима. Бачити, мене записання, мабуть, дуже дивувало Дона Хенаро. Думаю, Дон Хуан... Призвичаєвся до моїх нотаток і той факт, що я писав, поки він говорив, вже не було для нього дивним. Він міг продовжувати розмову, мов би, не помічаючи моїх дій. Дон Хенар однак далі сміявся, і мені довелося припинити писання, щоб не порушувати настрій розмови. Дон Хуан знову підтвердив, що дії Мольфара не можна сприйняти як жарти, бо Мольфар на кожному кроці грає зі смертю. Потім він розповів Дону Хенару про те, як однієї ночі я дивився на світло смерті, що гналась за мною в одній з наших поїздок. Історія виявилася вкрай куменною. Дон Хенару катулявся по землі регочучи. Дон Хуан вибачився переді мною і сказав, що його приятель схильний до вибухів сміху. Я глянув на Дона Хенару, який, як мені здавалося, все ще катулявся по землі і побачив, як він виконує вкрай незвичну дію. Він стояв на голові без допомоги рук чи долонь, а ноги перетиналися, ніби він сидів. Гудувище було настільки невідповідне, що я аж підстримнув. Коли я зрозумів, що він робить щось майже неможливе з погляду механіки тіла, він знову повернувся до нормального положення сидячи. Проте Дон Хуан, здається, усвідомлював, що відбувається, і відзначив виступ Дона Хенара гучним реготом. Дон Хенаро, напевно, помітив моє збентеження. Він кілька разів сплеснув руками і знов покотився по землі. Очевидь, він хотів, щоб я спостерігав за ним. Те, що спочатку було схоже на катуляння по землі, насправді було нахилянням в положенні сидячи і торкання землі головою. Здавалося, він досяг своєї нелогічної пози, набираючи рушійної сили, нахиляючись кілька разів, поки інерція не підкинула його тіло до вертикальної стійки, Тож якусь мить він сидів на голові. Коли їхній сміх затих, Дон Хуан заговорив, його тон був дуже суворим. Я змістив положення мого тіла, щоб розслабитись і приділити йому всю свою увагу. Він взагалі не посміхався, як це зазвичай робить, особливо, коли я намагаюся уважно слухати його слова. Дон Хенаро далі дивився на мене так, ніби очікував, що я знову візьмуся за писання, але я більше не робив нотаток. Слова Дона Хуана були докором за те, що я не розмовляю з рослинами, які збирав, адже він завжди наказував це робити. Він сказав, що рослини, які я вбив, також могли мене вбити, мовляв, упевнений, що вони рано чи пізно змусять мене захворіти. І додав, якщо я захворію через кривду рослин, то легко вийду з хвороби і повірю, що то був лише легкий гриб. Двоє ще раз повеселилися, а тоді Дон Хуан Знову посерйознішав і сказав, що усе моє життя буде лише особистим хаосом, якщо я не буду думати про свою смерть. Він здавався дуже суворим. «Що же ще може мати людина, крім свого життя і смерті?» – запитав він. У цей момент я відчув, що вкрай потрібно зробити нотатки, і знову почав писати. Дон Хенаро дивився на мене і посміхався. Тоді трохи відхилив голову назад і роздув ніздрі. Він, мабуть, мав чудовий контроль над м'язами, які керували ніздрями, бо вони збільшились, можливо, вдвічі від нормального розміру. Найкомічнішим у його клоунаді були настільки його жести, скільки його власна реакція на них. Розширивши ніздрів, він повалився, сміючись, і знов перевів тіло в ту ж дивну перевернуту позицію сидіння на голові. Дон Хуан сміявся, доки щуками не покотилися сльози. Я відчував себе трохи присоромленим і нервово засміявся. «Дон не любить писати», – пояснив Дон Хуан. Я відклав свої нотатки, але Дон Хенаро запевнив мене, що можна писати, бо він насправді не проти. Я знову взяв нотатки і почав писати. Він повторив ті ж самі смішні рухи, і вони обоє знову однаково зреагували. Дон Хуан глянув на мене, все ще сміючись, і сказав, що його друг зображає мене, бо я схильний роздувати ніздрі за писанням. Дон Хенаро думає, що... Намагатися стати Мольфаром, роблячи нотатки, настільки ж абсурдно, як сидіти на голові, тому він вигадав ту абсурдну позу, передаючи вагу свого сидячого тіла на голову. «Мабуть, ти не бачиш у тому нічого куменого», – сказав Дон Хуан. «Але тільки Хенаро здатний піднятися і всістися на голову, і тільки ти здатний думати, що можна вивчитись на Мольфара через писання». Обоє ще раз вибухнули сміхом, і Дон Хенаро повторив свій неймовірний рух. Мені він сподобався. У його діях було стільки грацій та прямоти. «Моє вибачення, Доне Хенаро, сказав я, показуючи на блокнот. «Усе гаразд», – озвався він і знову хихикнув. Я вже не міг писати. Вони далі довго говорили про те, як рослини можуть справді вбивати і як мольфари використовують рослини саме для цього. Розмовляючи, обидва постійно дивились на мене, ніби очікували, що я писатиму. «Карло схожий на коня, який не любить бути осідланим», – сказав Дон Хуан. «З ним треба бути дуже повільним. Ти злякав його, і тепер він не писатиме». Дон Хенаро розширив ніздрі і насмішкувато заблагав, нахмурившись і скрививши рот. «Ну, Карлітосе, пиши, пиши, поки не відвалиться великий палець». Дон Хуан встав, витягнувши руки і вигнувши спину. Попри поважний вік його тіло здавалося потужним і гнучким, він пішов до кущів біля будинку, і я залишився сам на сам з Доном Хенаро. Він глянув на мене, а я відвів очі, бо через нього збентежився. «Тільки не кажи, що навіть не глянеш на мене», – мовив він із найвеселішою інтонацією. Він роздув ніздрі і змусив їх затремтіти, потім підвівся і повторив рухи Дона Хуана, вигнувши спину і витягнувши руки, але тіло його викривилося в найсмішніше положення. Це був справді невимовний жест, який поєднував вишукане володіння пантомімою і відчуття смішного. Я був зачарований. Це була майстерна карикатура на Дона Хуана. У той момент повернувся Дон Хуан, вловивши його жест і безперечно його сенс. Він сів, хихочучи. Який напрямок вітру? недбало запитав Дон Хенаро. Дон Хуан показав на захід кивком голови. «Мені краще йти туди, куди дує вітер», – сказав Дон Хенаро з серйозним виразом. Потім він повернувся і похитав до мене пальцем. «І не звертайте уваги, якщо чуєте дивні шуми», – сказав він. «Коли Хенаро срає, гори тремтять. Він стрибнув у куші, і через мить я почув дуже дивний шум, глибокий, неземний гуркіт. Я не знав, як це розуміти. Я глянув на Дона Хуана за підказкою, але він зігнувся вдвоє від сміху. 17 жовтня 1968 року Не пригадую, що спонукало Дона Хенаро розповісти мені про влаштування іншого світу, як він його називав. Він сказав, що головний мольфар був орлом, точніше, міг би перетворитися на орла. З іншого боку, злий мольфар був Теколоте, совою. Дон Хенаро сказав, що Злий мольфар був дитиною ночі, і для такої людини найкорисніші тварини – гірський лев або інші дикі кішки або нічні птахи, особливо сова. Він сказав, що брухос лірікос – ліричні мольфари, маючи на увазі мольфарів-дилетантів, віддавали перевагу іншим тваринам. Вороні, наприклад. Дон Хуан засміявся, він слухав мовчки. Дон Хенаро повернувся до нього і сказав – це правда, ти це знаєш, Хуане. Потім він сказав, що головний мольфар може взяти свого учня з собою в подорож і, по суті, пройти через десять шарів іншого світу. Майстер, за умови, що він орел, може почати з найнижчого шару, а потім пройти через кожний наступний світ аж до самої вершини. Злі мольфари й дилетанти здатні пройти щонайбільше три шари. Дон Хенаро описав ці кроки, сказавши, Починаєте з самого дна, а потім вчитель веде тебе зі собою в політ і незабаром – бум! Проходите крізь перший шар, а трохи пізніше – бум! Проходите крізь другий – бум! Проходите крізь третій – дон Хенаро провів мене крізь десять бумів до останнього шару світу. Коли він закінчив, дон Хуан глянув на мене і з розумінням посміхнувся. – Говоріння не є схильністю, Хенаро, – сказав він. — Але якщо хочеш отримати урок, він розкаже тобі про рівновагу речей. Дон Хенаро ствердно кивнув, далі скривив губи і прикрив повіки. Його шест мені здався чудовим. Дон Хенаро підвівся, а за ним і Дон Хуан. — Гаразд, — сказав Дон Хенаро. — Тоді йдемо. Йдемо і почекаємо на Нестора і Пабліто. Тепер вони вільні, що четверга вони швидко звільняються. Обидва сіли в мою машину. Дон Хуан спереду. Я нічого їх не питав, а просто завів двигун. Дон Хуан скерував мене до місця, де, як він сказав, був дім Нестора. Дон Хенаро пішов до будинку і трохи пізніше вийшов з Нестором та Пабліто, двома молодими людьми, які були його учнями. Усі сіли в машину, і Дон Хуан сказав мені звернути на дорогу до Західних гір. Ми залишили машину на обочині ґрунтової дороги і пішли берегом річки, що мав у поперек 15, або двадцять футів до водоспаду, який віднівся з місця паркування. Було пізні пообіддя. Вид просто над нами висіла величезна темна синювата хмара, схожа на дах, який плив. Вона мала чітко окреслену облямівку і формою була як величезне півколо. На заході, на високих горах центральної кордільєри, дощ, здавалося, опускався по схилах – це було схоже на білувату завісу, що спадає на зелені вершини. На сході лежала довга, глибока долина, а над нею лише окремі хмарини, сяло сонце. Контраст між двома зонами був величезний. Ми зупинилися на дні водоспаду, можливо, 150 футів висотою. Рев був дуже гучним. Дон Хенаро застебнув на талії пояс, на якому висіло щонайменше сім предметів – вони були схожі на маленькі гарбузяні баклажки. Він взяв капелюх і звісив його на спину на шнурі, обв'язаному навколо шиї. Натомість одягнув пов'язку, яку виняв із сумки з тостої вовни. Пов'язка також була виготовлена з вовни різних кольорів, найпомітніший із яких був яскраво-жовтим. Він уклав у пов'язку три пір'їни, що скидалися на орелині. Одне перо було над заднім вигином правого вуха, інший на кілька дюймів ближче до переду, а третє над лівою скронею. Потім він зняв сандалі, зачепивши, прив'язав їх на талії до штанів і пристебнув пояс поверх пончо. Пояс, здавалося, був зроблений з переплетених смужок шкіри. Я не бачив, зав'язав він його чи застебнув. Дон Хенаро пішов до водоспаду. Дон Хуан повернув круглий камінь у стійке положення і сів на нього. Два молоді чоловіки зробили те ж саме з іншими каменями і сіли ліворуч. Дон Хуан вказав на місце поруч із ним, з правого боку, і сказав мені принести камінь і сісти. «Мусимо зробити тут лінію», – сказав він, показуючи мені, що всі троє сіли в ряд. На цей момент Дон Хенаро дійшов до самого дна водоспаду і почав підніматися по стежці з правого боку. З того місця, де ми сиділи, стежка здавалася Досить крутою. Уздовж росло багато кущів, за які він хапався, як за поручні. Одного разу він не наче втратив опору і майже зісковзнув донизу, ніби ґрунт був слизький. За хвилю це повторилося, і мені спало на думку, що, можливо, Дон Хенаро застарий для лазіння. Я бачив, як він кілька разів ковзав і спотикався, перш ніж дістався до місця, де закінчувалася стежка. Мене охопив певний страх, коли він почав лізти на скелі. Я не міг зрозуміти, що він збирається робити. «Що він робить?» – пошибки спитав я Дона Хуана. Дон Хуан не глянув на мене. «Очевидь, він піднімається», – сказав він. Дон Хуан дивився прямо на Дона Хенаро. Його погляд був зосереджений, повіки напівприкриті. Він сидів дуже прямо на краю каменя, опустивши руки між ніг. Я трохи нахилився, щоб глянути на двох юнаків – Дон Хуан наказовим жестом змусив мене повернутися в лінію. Я негайно подався назад, лише краємука їх побачивши. Здавалося, вони були такі ж уважні, як і він. Дон Хуан зробив ще один жест рукою і вказав на водоспад. Я знову глянув туди. Дон Хенаро досить високо піднявся по скелястій стіні. Якраз коли я дивився, він сидів на виступі, повільно просуваючись, щоб обігнути величезний валун. Його руки були витягнуті, наче він обіймав скелю. Він повільно рухався вправо і раптом втратив опору. Я мимоволі хапнув повітря, на мить усе його тіло зависло в повітрі. Я був упевнений, що він упаде. Але цього не сталося. Його права рука за щось ухопилася, а ноги дуже зграбно знову вперлись в ступ, Але перш ніж йти далі, він обернувся і глянув на нас. Це був лише короткий погляд. Але в повороті голови була Така стилізація, що я задумався. Тоді я згадав, що він робив те ж саме. Обертався глянути на нас щоразу, коли ковзав. Я подумав, що Дон Хенаро, мабуть, соромиться своєї незграбності і обертається перевірити, чи ми дивимося. Він ще трохи підліз до вершини, вкотре втративши опору, і небезпечно завис на виступі скелі. Цього разу втримався лівою рукою. Здобувши рівновагу, він обернувся і знову глянув на нас – він ще двічі посковзнувся, перш ніж дістався до вершини. З нашого місця до гребеня водоспаду було десь 20-25 футів. Дон Хенаро якусь мить стояв нерухомо. Я хотів спитати Дона Хуана, що Дон Хенаро збирається там робити, але Дон Хуан здавався настільки захоплений спостереженням, що я не посмів його турбувати. Раптом Дон Хенаро стрибнув на воду. Це була така вкрай несподівана дія, що я відчув вакууму унизу живота. То був величний, дивовижний стрибок. На секунду в мене з'явилось чітке відчуття, що я побачив серію накладених одне на одне зображень його тіла, що робить еліптичний політ до середини потоку. Коли моє здивування відступило, я помітив, що він приземлявся на камінь на краю водоспаду, Камінь ледь помітний з того місця, де ми сиділи. Він довго там стояв. Здавалося, наче бореться з силою стрімкої води. Двічі він зависав над прірвою, я не міг визначити, за що він чіпляється. Він відновив рівновагу і присів на камінь. Потім знову скочив, як тигр. Я ледве розгледів наступний камінь, на який він приземлився, наче маленький конус на самому краю водоспаду. Він завмер майже на десять хвилин. Не ворушився. Його нерухомість настільки мене вразила, що я затримтів. Я захотів встати і походити. Дон Хуан помітив мою нервозність і наказав мені бути спокійним. Незворушність Дона Хенаро викликала в мене надзвичайний і загадковий страх. Я відчув, якщо він ще трохи залишиться на тому місці, я вже не зможу себе контролювати. Раптом він стрибнув цього разу аж до іншого берега водоспаду. Він... Приземлився на ноги і руки, мов кішка. Мидь сидів на почепки, тоді встав і глянув на водоспад, на інший бік, а потім на нас. Він стояв незворушно, далі дивлячись на нас, його долоні були притиснуті до боків, немовби він тримався за невидимі поручні. У його поставі було щось справді досконале. Його тіло здавалося таким спритним, таким. Крихким я подумав, що Донхенаро з його пов'язкою на голові і пір'ям, темним пончою і босими ногами був найкрасивішою людською істотою, яку я коли-небудь бачив. Раптом він скинув руки, підняв голову і швидко перевернув тіло бічним сальтом вліво. Валун, на якому він стояв, був круглий, і стрибнувши, він сховався за ним. У цей момент почали падати величезні краплі дощу. Дон Хуан підвівся, а за ним двоє людей. Їхній рух був таким різким, що мене це збентежило. Майстерний вчинок Дона Хенаро викликав у мене глибоке емоційне хвилювання. Я відчував, що він віртуозний митець, і мені захотілося тут же побачити його, щоб привітати. Я старався розгледіти лівий бік водоспаду, щоб побачити, чи він спускається, але його не було видно. Я став допитуватися, що з ним трапилось. Дон Хуан не відповів. «Нам краще поспішати звідси», – сказав він. «Це справжня злива. Мусимо відвести Нестора і Побліто до їхнього дому, а нам доведеться вирушати назад». «Я навіть не попрощався з Доном Хенаро», – поскаржився я. «Він уже прощався з тобою», – суворо відповів Дон Хуан. На мить він вперся в мене поглядом, а тоді злагіднів і посміхнувся. Він також бажав тобі добра. Він почувався щасливим з тобою». Але ми не почекаємо на нього. Ні, – відрізав Дон Хуан. Дай спокій, де б він не був. Можливо, він орел, що летить в інший світ, або, можливо, він там помер. Тепер це не має значення. 23 жовтня 1968 року. Дон Хуан побічно згадав, що найближчим часом збирається ще в одну поїздку до Центральної Мексики. Ви хочете відвідати Дона Хенаро? – запитав я. Можливо, відповів він, не дивлячись на мене. З ним усе гаразд, хіба ні, доне Хуане. Тобто нічого поганого не сталося з ним там, на вершині водоспаду, так? Нічого з ним не сталося. Він міцний. Ми деякий час поговорили про його заплановану подорож, а тоді я сказав, що отримав тіху від товариства Дона Хенару та його жартів. Він засміявся і сказав, що Дон Хенаро справді поводився, як дитина. Запала довга пауза. Я, по думки, старався знайти потрібні слова, якими спитати про його урок. Дон Хуан глянув на мене і сказав пустотливим тоном. «Тобі і кортиць спитати про урок Хенаро, чи не так?» Я засміявся від збентеження, був одержимий усім, що відбувалося на тому водоспаді. Знову і знову я обдумував усі деталі, які зміг пригадати, і дійшов до висновку, що став свідком неймовірного вчинку фізичної доблесті. Я подумав, що Дон Хенаро, поза сумнівом, був неперевершеним майстром рівноваги. Кожен виконаний ним рух був надзвичайно ритуалізованим і, безперечно, мав якийсь незбагнений символічний смисел. Так, сказав я, визнаю мені корти дізнатися, яким був його урок. От що я тобі скажу, мовив Дон Хуан, для тебе це було марною тратою часу. Його урок був для того, хто може бачити. Пабліто і Нестор схопили суть, хоча і не бачать надто добре. Але ти, ти пішов туди, щоб дивитися. Я сказав Хенаро, що ти дуже дивний, закупорений, дурень, і, можливо, від його уроку ти розкриєшся, але ти цього не зробив. Та це не має значення. Бачення є дуже важким. Я не хотів, щоб ти потім говорив з Хенаро, тому нам довелося піти... «Шкода, але гірше було б залишитися. Хенаро чимало ризикував, щоб показати тобі щось чудове. Шкода, що ти не міг бачити». «Можливо, доне Хуане, якщо ви скажете мені, яким був урок, я зможу зрозуміти, що я справді бачив?» Дон Хуан зігнувся вдвоє від сміху. «Твоя найкраща риса ставити питання», – сказав він. Очевидно, він збирався знову відкинути цю тему. «Ми сиділи, як завжди, перед його будинком». Раптом він став і пішов досередини. Я рушив за ним і намагався описати йому те, що бачив. Я точно дотримався послідовності подій, як я їх запам'ятав. Дон Хуан посміхався, поки я говорив. Коли я закінчив, він похитав головою. «Бачення – це дуже важко», – сказав він. Я благав його пояснити свої слова. «Бачення – це не справа розмови», – сказав він владно. Очевидно, він не збирався мені більш нічого розповідати, тому я здався і вийшов з дому, щоб виконати для нього деякі доручення. Коли я повернувся, вже стемніло. Ми трохи поїли, а тоді вийшли на рамаду. Щойно сіли, як Дон Хуан заговорив про урок Дона Хенаро. Він не дав мені часу підготуватися. Я мав із собою нотатки, але було занадто темно для писання. Я не хотів змінювати потік його розмови, ідучи в будинок погасовий ліхтар. Він сказав, що Дон Хенаро, бувши майстром рівноваги, може виконувати дуже складні й важкі рухи. Одним із таких рухів було сидіння на голові, і він намагався показати мені, що неможливо бачити, роблячи нотатки. Дія сидіння на голові без допомоги рук була в кращому випадку химерним трюком, який тривав лише мить. На думку Дона Хенаро, писання про бачення було тим самим. Тобто це був непевний маневр, настільки ж чудовий і непотрібний, як сидіння на голові. Дон Хуан дивився на мене в темряві і дуже драматичним тоном сказав, що поки Дон Хенаро крутився навколо, сидячи на голові, я був на самій межі бачення. Дон Хенаро помітив це і повторював свої маневри знову і знову безрезультатно, тому що я відразу втратив нитку». Дон Хуан сказав, що після цього Дон Хенаро, мотивований особистою симпатією до мене, спробував драматичним способом повернути мене до тієї межі бачення. Після дуже ретельного розважання він вирішив показати мені мистецтво рівноваги, перетинаючи водоспад. Він відчував, що водоспад був, мов, та межа, на якій я стояв, і був впевнений, що я міг її перетнути». Потім Дон Хуан пояснив вчинок Дона Хенаро. Як він уже раніше говорив, люди, для тих, хто бачить, є світними істотами, складеними з чогось подібного до волокон світла, які обертаються спереду до спини і зберігають вигляд яйця. Він сказав, що також говорив мені раніше, найдивовижнішою частиною яйцеподібних істот є безліч довгих волокон, які виходять з області навколо пупка – ці волокна мають надзвичайне значення у житті людини. Ці волокна були секретом рівноваги Дона Хенаро, і його урок не мав нічого спільного з акробатичними стрибками через водоспад. Його мистецтво рівноваги полягало в тому, як він використовував ці щупальцеподібні волокна. Дон Хуан обірвав цю тему настільки ж раптово, як і почав, і заговорив про щось геть недотичне. 24 жовтня 1968 року. Я загнав Дона Хуана в кут і сказав йому, ніби інтуїтивно відчуваю, що вже більше ніколи не отримаю уроку про рівновагу і що він мусить пояснити мені всі відповідні деталі, яких я інакше ніколи не виявлю сам. Дон Хуан погодився, оскільки знав, що Дон Хенара вже ніколи не дасть мені ще одного уроку. «Що іще ти хочеш знати?» – спитав він. Що таке ці щупальцеподібні волокна, Доне Хуане? Це щупальця, які виходять із тіла людини, і є очевидними для кожного мольфара, який бачить. Мольфари поводяться з людьми відповідно до того, як вони бачать їхні щупальця. Слабкі люди мають дуже короткі, майже невидимі волокна, сильні ж, яскраві, довгі. В Хенаро вони, наприклад, настільки яскраві, що здаються густими. З волокон видно, здорова людина чи хвора, зла вона чи добра, чи підступна. З волокон також видно, чи може людина бачити. І ось тут складна проблема. Коли Хенаро бачив тебе, то він знав, який мій друг Вісента, що ти можеш бачити. Коли я бачу тебе, я бачу, що ти можеш бачити. Однак сам я знаю, що не можеш. Так складно. Хенаро не міг цього збагнути. Я сказав йому, що ти дивний дурень. Думаю, він сам хотів у цьому переконатися і взяв тебе до водоспаду. — Чому, на вашу думку, я створю враження, що бачу? Дон Хуан не відповів мені. Він довго мовчав, я більш нічого не хотів у нього питати. Нарешті він заговорив до мене і сказав, що знає, чому, але не знає, як це пояснити. — Ти думаєш, що все у цьому світі просто зрозуміти? — сказав він. Бо все, що ти робиш, це лише рутина, яку просто зрозуміти. Біля водоспаду, коли ти дивився, як Хенаро рухався по воді, ти думав, що він майстер сальто. Тому що ти міг подумати лише про сальто, і на твоє переконання він тільки те й зробив. Однак Хенаро ніколи не перестрибував через цю воду. Якби він стрибнув, він би помер. Хенаро врівноважився своїми чудовими яскравими волокнами, він зробив їх довгими, досить довгими, щоб він міг, скажімо, перекотитися через водоспад. Він показав правильний спосіб, як зробити ці щупальця довгими і рухатися ними істочністю. Пабліто бачив майже всі рухи Хенаро. Нестор з іншого боку бачив лише найочевидніші маневри. Він пропустив делікатні деталі, але ти, ти взагалі нічого не бачив. Можливо, якщо б ви мені Пояснили заздалегідь до Нехуани що шукати. Він перервав мене і сказав, що вказівки для мене лише б перешкодили Дону Хинаро. Якби я знав, що має відбутися, мої волокна збурилися б і перетиналися б з волокнами до Нахинаро. Якби ти міг бачити, сказав він, тобі було б очевидним з першого кроку Хенаро, що він не ковзався, підіймаючись вздовж водоспаду, він розхитував свої щупальця. Двічі змусив їх обігнути валуни і прищепитися до скелі, як муха. Коли він підійшов до вершини і був готовий перетнути воду, він сфокусував їх на невеличкій скелі посеред течії. І коли вони там закріпились, він дозволив волокно потягнути його. Хенаро ніколи не стрибав, тому він міг приземлитися на слизьких поверхнях невеликих валунів на самому краю води. Його волокна – завжди акуратно обгортали кожен камінь, який він використовував. Він недовго стояв на першому валуні, тому що решта його волокон були прив'язані до іншого, ще меншого, в місці з найсильнішим потоком. Його щупальця знов потягнули його, він приземлився на ньому. Це була найвидатніша річ, яку він зробив. Поверхня була занадто мала для того, щоб на ній втриматися, і поток води змив би його тіло в обрив, якби деякі з його волокон все ще трималися першої скелі. Він довгий час перебував у цій другій позиції, тому що йому довелося знову витягнути свої щупальця і відправити їх на іншу сторону водоспаду. Закріпивши їх, він мусив звільнити волокна прикліплені до першої скелі. Це було дуже непросто. Можливо, тільки Хенаро міг би це зробити. Він майже втратив хватку, бо, можливо, він... Тільки нас обдурював, ми ніколи не знатимемо, це напевне. Особисто я вважаю, що він справді втратив хватку. Я це знаю, тому що він став жорстким і зробив чудесний викид, наче промінь світла через воду. Я відчуваю, що сам той промінь міг би витягнути його. Коли він дістався до іншого боку, то встав і дозволив своїм волокнам сяяти, мов пучок вогнів. Це була одна річ, яку він зробив тільки для тебе». Якби ти міг бачити, ти б це побачив. Хенаро стояв і дивився на тебе, і тоді зрозумів, що ти не бачив. Розділ сьомий. Дона Хуана не було вдома, коли я приїхав до нього 8 листопада 1968 року. Я не мав поняття, де його шукати, тому сів чекати. З якоїсь невидимої причини я знав, що він скоро повернеться. Через деякий час Дон Хуан увійшов до будинку, кивнув мені. Ми обмінялися вітаннями, він здавався втомленим і приліг на мату, кілька разів позіхнув. Ідея навчитися бачити переслідувала мене, і я вирішив знову спробувати галюциногенну курильну суміш. Прийняти таке рішення було надзвичайно важко, тому я хотів ще трохи обговорити це питання. «Я хочу навчитися бачити, Доне Хуане», – відверто сказав я. «Але справді не хочу нічого приймати, не хочу курити вашу суміш. Як ви думаєте, чи є шанс навчитися бачити без неї?» Він сів, якусь мить подивився на мене і знову ліг. «Ні», – відрізав. «Тобі доведеться використати димок». «Але ви сказали, що з Доном Хенаро я був на межі бачення». Я маю на увазі, що в тобі було якесь світіння, мов би ти справді помітив трюки хинару, але ти просто дивився. Очевидно, в тобі є щось схоже на бачення, але це не воно, ти закупорений, і тільки димок тобі допоможе. Чому треба курити? Ну чому не можна просто навчитися бачити самостійно? У мене дуже палке бажання, цього не досить? Ні, не досить. Бачення – це не так просто, і тільки димок може дати таку швидкість, щоб вловити проблеск цього скороминучого світу. Інакше просто дивитимешся. Що ви маєте на увазі під скороминучим світом? Світ, коли бачиш, не є такий, як ти про нього зараз думаєш. Це радше скороминучий світ, який рухається, змінюється. Мабуть, можна навчитися сприймати цей скороминучий світ самостійно, але з того не вийде нічого доброго, бо через стрес тіло руйнується. А ще з димком людина ніколи не виснажується. Димок дає потребну швидкість, щоб схопити скороминучий рух світу, і водночас він зберігає тіло та його силу недоторканими. «Гаразд!» – театрально вигукнув я. «Не хочу більше ходити довкола, я покорю». Його розсмішила моя награна театральність. «Припини, – сказав він, – ти завжди чіпляєшся за щось не те. Зараз ти думаєш, що досить просто дозволити Димку скерувати тебе, і він навчить тебе бачити. Для цього потрібно щось більше. Так завжди і в усьому. Він посерйознішав на хвилю. «Я був дуже обережним з тобою, а мої дії навмисними, – провадив він. «Тому що сам Майскаліто бажає, щоб ти зрозумів моє знання. Але я знаю, що не встигну навчити тебе всього, чого хочу. Я лише зумію вивести тебе на шлях і вірю, що ти шукатимеш так само, як я колись. Мушу визнати, ти ледачіший і впертіший за мене. Ти маєш інші погляди, і я не можу передбачити, в якому напрямку піде твоє життя». Його розважлива інтонація, щось у його ставленні, викликали в мене давнє відчуття суміш страху, самотності і очікувань. «Скоро дізнаймося, де ти стоїш», – загадково сказав він. І більше нічого не додав. За якийсь час він вийшов з дому. Я пішов за ним і став попереду, не знаючи, чи мені сідати, чи викладати пакунки, які йому привіз. «Це буде небезпечно?» спитав я, просто аби щось сказати. «Усе є небезпечним», відповів він. Дон Хуан, схоже, не мав наміру щось більше розповідати. Він підібрав кілька вузликів, які лежали в кутку, і поскладав їх у плетену торбину. Я не пропонував допомогти, бо знав, як треба, він сам мене попросить. Потім він ліг на солом'яну мату, а мені сказав розслабитися і відпочити. Я вклався на маті і спробував заснути, але... Не був втомлений. Попередньої ночі я зупинився в мотелі і проспав до полудня, знаючи, що до оселі Дона Хуана лише три години їзди. Він також не спав. Його очі були заплющені, і я помітив майже невловимий ритмічний рух його голови. Мені спало на думку, що він, мабуть, наспівує собі під ніс. — Давай щось поїмо, раптом сказав Дон Хуан, і його голос змусив мене підстрибнути. Тобі знадобиться вся твоя енергія. Мусиш бути в хорошій формі. Він приготував суп, але я не був голодний. Наступного дня, 9 листопада, Дон Хуан дозволив мені з'їсти лише дещицю і наказав відпочити. Я пролежав цілий ранок, але не міг розслабитися. Я не мав поняття, про що думав Дон Хуан, але найгірше сам не знав, про що думаю я. Близько по пообіді ми сіли під його громадою. Я був дуже голодним, кілька разів я пропонував перекусити, але він відмовлявся. «Три роки ти не готував своїй суміші», – раптом сказав він. «Тобі доведеться курити мою, тому скажемо, що я зібрав її для тебе. Тобі знадобиться лише дрібка, я один раз наповнюю чашу люльки, ти її викориш, а тоді відпочинеш». Потім прийде страш іншого світу, ти нічого не будеш робити, лише спостерігати. Спостерігай, як він рухається, спостерігай за всім, що він робить. Твоє життя може залежати від того, наскільки уважно ти дивишся. Дон Хуан так раптово кинув свої вказівки. Я не знав, що сказати або навіть що подумати. Якусь я виразно бурмотів, не міг зібратися з думками. Нарешті поставив перше чітке запитання, що спало мені на думку». «Хто цей охоронець?» Дон Хуан категорично відмовився підтримувати розмову, але я був надто знервованим, щоб замовкнути і став благати, щоб він розповів мені про цього охоронця. «Ти його побачиш», – кинув він недбало. «Він охороняє інший світ». «Який світ?» «Світ мертвих?» «Це не світ мертвих або світ нічого. Це просто інший світ». Немає сенсу тобі про нього розповідати, сам побачиш. Після цього Дон Хуан пішов до будинку. Я рушив за ним у кімнату. «Чекайте, чекайте, Доне Хуане, що ви збираєтесь робити?» Він не відповів. Виняв склун люльку і сів на солом'яну мату в центрі кімнати, допитливо глянувши на мене. Здається, він чекав моєї згоди. «Ти дурень!» – тихо сказав він. «Ти не боїшся, ти просто кажеш, що боїшся!» Він повільно похитав головою з боку в бік, потім узяв мішечок з курильною сумішю і заповнив чашу. «Боюся, доне Хуане, я справді боюся. Ні, це не страх. Я відчайдушно намагався виграти час і почав довгу дискусію про природу своїх почуттів. Я щиро стверджував, що боюся, але він вказав, що я не задихаюсь і моє серце не б'ється швидше, ніж зазвичай». Я деякий час міркував над його словами. Він помилявся. У мене було багато фізичних змін, що зазвичай пов'язані зі страхом. Я був вічей. Відчуття навислої загибелі пронизувало все довкола. У животі бурчало. І я був певен, що зблід. Мої руки рясно пітніли. Проте, насправді, я думав, що не боюся. У мене не було відчуття страху до того, до якого звик у своєму житті. Страху, який завжди був моєю характерною рисою. Я розмовляв, ходячи по кімнаті перед Доном Хуаном, який усе ще сидів на маті з люлькою у руці і допитливо дивився на мене. Обміркувавши це питання, я дійшов висновку, що замість звичайного страху я мав глибоке відчуття невдоволення, дискомфорт від самої думки про сум'яття, що виникає під час вживання галюциногенних рослин. Дон Хуан на мить уперся в мене поглядом, потім глянув повз мене, мружачися так, наче, Намався розгледіти щось на відстані. Я продовжував ходити туди й назад, поки він строго не наказав мені сісти і розслабитись. Кілька хвилин ми посиділи мовчки. «Ти не хочеш втратити ясності, правда?» – спитав він із хитрим блиском в очах. «Саме так, Доне Хуане», – відповів я. Він втішено засміявся. «Ясність, другий ворог людини знання нависла над тобою». «Ти не боїшся», – сказав він заспокійливо. «Але тепер не хочеш втратити своєї ясності, а оскільки ти дурень, то називаєш це страхом». Він хихотнув. «Принеси-но кілька вуглин», – наказав він. Його тон був добрим і заспокійливим. Я автоматично встав, підійшов у задню частину будинку, вибрав з вогню кілька вуглинок, поклав їх на невеличку кам'яну плиту і повернувся до кімнати. «Вийди на присінок». Голосно покликав Дон Хуан із двору. Він розстелив солом'яну мату на місці, де я зазвичай сиджу. Я поклав вугілля поруч із ним, і він подув на них, щоб розпалити вогонь. Я збирався сісти, але він мене зупинив і наказав сісти на правий край мати. Потім поклав у люльку шматочок вугілля і подав її мені. Я взяв. Мене вразила та тиха сила, з якою Дон Хуан мною керував, я більше не знав, що сказати. Аргументів проти вже не було. Я був переконаний, що не боюся, а лише не волію втрачати ясності. «Ну, мож, закурюй!» – м'яко наказав він. «Цього разу лише одну чашу». Я посмактав люльку і почув, як суміш потріскує, розгораючись. Миттєво відчув льодовий покрив у середині рота і носа. Ще раз затягнувся і покрив розтягнувся до груди. З останньою затяжкою я відчув, що вся середина мого тіла наповнилася своєрідним холодним теплом. Дон Хуан забрав у мене люльку і постукав чашею по долоні, щоб розпушити залишок. Потім, як це завжди робить, змочив палець слиною і потер чашу всередині. Моє тіло німіло, але я міг рухатися. Я змінив позу і сівся зручніше. — Що ж зараз буде? — спитав я. Мені було трохи важко вимовляти слова. Дон Хуан дуже обережно поклав люльку у футляр і загорнув у довгий шматок тканини. Потім сів прямо лицем до мене. Голова моя запаморочилася, очі мимоволі заплющувалися. Дон Хуан енергійно потрусив мене і наказав не спати, адже я сам добре усвідомлюю, що помру, якщо засну. Це подіяло. Мені спало на думку, що Дон Хуан казав це просто тому, щоб мене пробудити, але здалося, що, можливо, він каже правду. Я розплющив очі якомога ширше, що розсмішило Дона Хуана. Він сказав, що мені треба трохи почекати, не заплющувати очей, і в якийсь момент я зможу побачити охоронця іншого світу. В усьому тілі я відчув дуже докучливе тепло. Спробував змінити позу, але вже не міг ворухнутися. Мені кортіло поговорити з Доном Хуаном, але слова були десь наче глибоко всередині мене, і я не міг їх вимовити. Далі я завалився на лівий бік і виявив, що дивлюся на дона Хуана з підлоги. Він нахилився і пошепки наказав мені не дивитися на нього, а невідривно впертися в точку на моїй маті просто перед очима. Сказав, що треба дивитися одним оком лівим, і що рано чи пізно я Побачу охоронця. Я зосередив свій погляд на точці, яку він показав, але нічого не видивився. Однак в певний момент зауважив Мошку, що літала перед очима. Вона сіла на мату. Я стежив за її рухами. Мошка підповзла дуже близько, настільки близькою, що мій зір став розмитим. А тоді раптом мені здалося, що я підвівся. Це було дуже загадкове відчуття, яке хотілося осмислити, але часу на це не було. Мені здавалося, що я дивлюся прямо вперед зі свого звичайного рівня очей, і те, що я бачив, стривожило найменші фібри моєї сутності. Не існує ніякого іншого способу описати пережитий мною емоційний струс. Тут же переді мною стояв велетенський потворний звір. Справжній монстр! Ніколи в найбурхливіших вигадках фантастики я не зустрічав нічого подібного. Я дивився на нього в повному, крайньому замішанні. Найперше я зауважив його розмір. Чомусь я подумав, що зріст його майже сто футів. Здавалося, він стоїть дибкий, однак я не міг зрозуміти, як саме. Далі я розглядів його крила. Два короткі, широкі крила. А у цей момент я усвідомив, що намагався вивчати звіра, ніби це... Звичайне видовище, тобто я дивився на нього. Однак я не міг дивитися так, як я звик. Я зрозумів, що радше помічаю в ньому деякі речі, ніби зображення прояснюються з додаванням деталей. Його тіло вкривали пучки чорної шерсті, а з довгої морди текла слина. Очі мав випуклі й крулі, мов дві величезні білі кулі. Потім звір замахав крилами то не були помахи пташиних крила, якесь мерехтливе тремтіння. Він набрав швидкості і почав кружляти переді мною. Не літав, радше ковзав із приголомшливою швидкістю і спритністю всього кілька дюймів над землею. На миті занурився у спогляданні його рухів, подумав, що ці рухи потворні, але швидкість і легкість надзвичайні. Він зробив два кола переді мною, вібруючи крилами, і те, що текло з його рота, розлетілося в усіх напрямках, а тоді розвернувся і понісся геть з неймовірною швидкістю, аж поки не зник у далині. Я вперся поглядом у тому напрямку, куди він полетів, бо нічого іншого робити не міг. У мене з'явилося дуже дивне відчуття неспроможності зібратися з думками. Я не міг поворухнутися, враження було, ніби мене приклеїли до місця. Потім я побачив щось на зразок мари вдалині. Замить велетенський звір знову кружляв переді мною на повній швидкості. Його крила тріпотіли щораз ближче до моїх очей, аж нарешті вдарили мене. Я відчув, що крила справді вдарили якусь частину мене. Я на повну силу скрикнув від нестерпного болю чи не найгіршого в житті. Наступне, що пам'ятаю, я вже сиджу на маті, а Дон Хуан розтирає моє чоло. Він натер мої руки й ноги листям, потім повів мене до зрошувальної канави за будинком, зняв з мене одяг і повністю занурив у воду, потім витягнув і занурив ще раз і ще. Поки я лежав на дні неглибокої канави, Дон Хуан час від часу підтягував мою ліву ногу і ніжно постукував по підошві. Через деякий час я відчув лоскоти. Він це помітив і сказав, що я в порядку. Я одягнувся, і ми повернулись до будинку». Я знову сів на свою солом'яну мату і спробував заговорити, але відчув, що не можу зосередитись, хоча думки були дуже ясними. Я здивувався, усвідомивши, скільки концентрації потрібно для говоріння. Також помітив, для того, аби щось сказати, я мусив перестати дивитися на речі. Мені здалося, ніби я заплутався десь на дуже глибокому рівні, а коли хотів говорити, мені треба було як нерцеві виплести на поверхню, мовби піднятися на власних словах. Двічі я навіть цілком, звичайно, прочищав горло, я міг би сказати все, що хотів, але не зробив цього. Я вважав закраще залишитись на дивному рівні мовчання, я міг просто дивитися. У мене було відчуття, що я почав відкривати в собі те, що Дон Хуан називав баченням. І це мене тішило. Після цього Дон Хуан подав мені суп і тортилю та наказав їсти. Я спокійно поїв, не втративши того, що вважав своєю силою бачення. Я зосереджував свій погляд на всьому довкола. Я був переконаний, що зможу бачити все, однак, наскільки я міг судити, світ не змінився. Я намагався бачити, доки зовсім не стемніло. Нарешті втомився, ліг і заснув. Я прокинувся, коли Дон Хуан накрив мене ковтрою. Боліла голова, живіт скрутило. Через деякий час мені полегшало, я міцно проспав до наступного дня. Уранці я знову був сам собою. Я нетерпляче спитав Дона Хуана, що зі мною сталося? Дон Хуан манірно засміявся. — Ти ходив шукати стража, і, звичайно, ти його знайшов, — сказав він. — Але що це було, Доне Хуане? — Охоронець, страж! «Вартовий іншого світу», – інформативно виклав Дон Хуан. Мені кортіло описати йому деталі лиховісного і потворного звіра, але він проігнорував мою спробу, зауваживши, що мій досвід не є нічим особливим, що будь-яка людина може це зробити. Я сказав йому, що охоронець так мене шокував, що я по-справжньому ще не зміг цього обміркувати. Дон Хуан засміявся і пожартував про те, що він назвав схильністю моєї вдачі до драматизму. «Це істота, хоч ким вона була, зробила мені боляче, – сказав я. Вона була такою ж реальною, як і ти, і я. Звісно, вона була реальною. Вона тебе вдарила, чи не так?» Пригадуючи свій досвід, я щораз більше збужувався. Дон Хоен порадив заспокоїтись. Потім запитав, чи я справді був переляканий. Він підкреслив слово «справді». «Я був нажаханий, – сказав я». Ніколи в житті я не переживав такого страшного переляку. — Бути цього не може, — засміявся він. — Ти не був аж такий наляканий. — Клянуся, сказав я зі щирим запалом. — Якби я міг вирухнутися, то втік би в істериці. Мої слова видались йому дуже кумедними, і він зареготав. Який був сенс у тому, щоб змушувати мене побачити цю потвору, Доне Хуане? Він став серйозним і вперся в мене поглядом. То був охоронець? — сказав він. — Якщо хочеш бачити, мусиш здолати охоронця. — Але як мені його здолати, Доне Хуане? Ростом він, мабуть, сто футів. Дон Хуан сміявся, доки по щуках не покотилися сльози. — Чому ви не даєте мені розповісти те, що я бачив, щоб не було ніяких непорозумінь? — спитав я. — Якщо це тебе потішить, уперед, оповідай. Я розповів усе, що зміг пригадати, але це, здається, не змінило його настрою. Все таке, нічого нового, посміхнувся він. Але як, на вашу думку, я маю здолати таку істоту? Чим? Він трохи помовчав, а тоді повернувся до мене і сказав. Ти не боявся. Насправді, ні. Ти відчув біль, але не боявся. Він прихилився спиною до якихось мішків і поклав руки за голову. Я подумав, що він закрив тему. «Знаєш, – раптом сказав він, дивлячись на дах громади, кожен може побачити охоронця. Інколи охоронець для декого з нас – це дивовижний звір ростом до неба. Тобі й пощастило, для тебе він лише сто футів. І все ж його таємниця така проста. Він намить замовк і замугикав мексиканську пісню. «Охоронець іншого світу...» «Це мошка», – повільно мовив він, ніби зважуючи ефект своїх слів. Припрошую, «Охоронець іншого світу – це мошка», – повторив він. «Те, що ти вчора зустрів, було мошкою, і та маленька мошка буде тримати тебе на віддалі, поки ти її не здолаєш». Якусь мить я не хотів повірити в те, що говорив Дон Хуан, але згадуючи перебіг мого водіння, Мусив визнати, що в якийсь момент я дивився на мошку, а через мить з'явився Міраш, і я вже дивився на звіра. «Але як мошка могла мене вдарити, доне Хуане?» – запитав я справді спантеличений. «Коли тобі було боляче, то була не мошка», – сказав він. «То був охоронець іншого світу. Можливо, одного дня в тебе буде сміливість його здолати, але не зараз». Зараз це заслинений звір сто футів зросту, але не варто про це говорити. Стояти перед ним ніякий і не подвиг, тому якщо хочеш більше дізнатись про нього, знову знайди охоронця. Через два дні 11 листопада я знову курив суміш Дона Хуана. Я попросив Дона Хуана дозволити мені ще раз покурити, щоб знайти охоронця, я запитав його не під впливом моменту, а після тривалих роздумів. Моя цікавість, що до охоронця була непропорційно більшою за мій страх чи дискомфорт через страту ясності. Процедура була такою самою. Дон Хуан один раз наповнив чашу люльки, і коли я викурив цілий її зміст, очистив її і відклав. Ефект був помітно повільнішим. Коли в мене почала злегка крутитися голова, Дон Хуан підійшов до мене і, тримаючи мою голову в руках, допоміг лягти на лівий бік. Наказав витягнути ноги і розслабитися, а потім допоміг покласти праву руку перед тілом на рівні грудей. Він повернув мою руку так, щоб долоня притискалася до мати, а вага тіла спиралася на неї. Я ніяк не допомагав йому і не заважав, бо не розумів, що він робить. Він сів переді мною і сказав нічим не перейматися. Повідомив, що охоронець прийде, і в мене зручне місце, щоб бачити його. Також кинув мимохід, що охоронець може завдати сильну болю, але є один спосіб цьому запобігти. Він нагадав, як два дні тому змусив мене сісти, коли помітив, що мені було досить. Показав на мою праву руку і сказав, що... Навмисно поклав її в таку позицію, щоб я міг скористатися цим важелем і за потреби підвестися. До моменту, коли він договорив, моє тіло вже оніміло. Я хотів звернути увагу його на те, що не зможу звестись, бо втратив контроль над м'язами. Я спробував вимовити слова, але не зміг. Однак він, здається, випередив мене і пояснив, що хитрість криється у волі. Він Спонукав згадати час кілька років тому, коли я вперше курив гриби. Тоді я впав на землю і знов зірвався на ноги, за допомогою, як він це назвав, моєї волі. Я думкою підняв себе. Він сказав, що це, по суті, був єдиний можливий спосіб підвестися. Те, що він говорив, для мене не мало сенсу, бо я не пам'ятав, що робив кілька років тому. Мене охопив безмежний вічай, і я заплющив в очі. Дон Хуан схопив мене за волосся, енергійно струсив головою і строго наказав не заплющувати очей. Я не лише розплющив очі, але й зробив щось неймовірне. Я сказав. Не знаю, як я тоді встав. Я був уражений. Ритм мого голосу здався якимось дуже монотонним, але то був точно мій голос. Утім, я щиро вірив, що не міг цього сказати, бо хвилину тому був неспроможний говорити. Я глянув на Дона Хуана, він відвернув обличчя вбік і засміявся. «Я цього не говорив», – мовив я. І мене знову здивував власний голос. Я відчув піднесення, мовлення в таких умовах стало бентежним процесом. Хотів попросити Дона Хуана пояснити мій стан, але знову не зміг вимовити ні слова. Я силувався висловити думки, але немарно. Тинув спробу, водночас майже мимоволі сказав «Хто це говорить? Хто це говорить?» Це питання так розсмішило Дона Хуана, що в якийсь момент він завалився набік. Очевидно, я міг вимовити прості речі, якщо точно знав, що хотів сказати. «Це я говорю?» – спитав я. Дон Хуан сказав мені, що як не перестану дуркувати, він вийде і ляже під рамадою, а мене залишить наодинці з моєю клоунадою. «Це не клоунада». – мовив я. – Я ставився до цього дуже серйозно. Мої думки були дуже ясні. Тіло, однак, оніміло, я його не чув. Я не задихався, як колись у минулому, за аналогічних обставин. Мені було добре, бо нічого не відчував. Я не мав контролю над свідомістю, та все ж я міг говорити. Мені спало на думку, що якщо я можу говорити, то, напевно, можу і підвестись, як сказав Дон Хуан. – Встань! — сказав я англійською, і вмить ока стояв. Дон Хуан похитав головою, не вірячи своїм очам, і вийшов з будинку. — Доне Хуане! — тричі вигукнув я. Він повернувся. — Покладіть мене! — попросив я. — Сам себе поклади! — озвався він. — Здається, ти дуже добре даєш собі раду. Я сказав, "Ляж!" і раптом кімната щезла з очей. Я нічого не бачив. За якусь хвилю кімната і Дон Хуан знову повернулися в моє поле зору. Я подумав, що, мабуть, лежав обличчям до землі, а він схопив мене за волосся і підняв голову. — Дякую вам, — сказав я дуже повільно і монотонно. — Завжди радий допомогти, — відповів він, перекривлюючи мою інтонацію, і ще раз розреготався, Потім узяв якесь листя і почав натирати ними руки і ноги. — Що ви робите? — спитав я. «Натираю тебе!» – сказав він, імітуючи мій болісний монотонний голос. Тіло його здригалося від сміху, очі були блискучі і дуже доброзичливі. Він мені сподобався. Я відчував, що Дон Хуан співчутливий, справедливий, кумедний. Я не міг сміятися разом з ним, але мені кортіло. Приємне збудження ще раз огорнуло мене, і я засміявся. Звук був такий жахливий, що Дон Хуан на мить розгубився. «Я краще відведу тебе до канави», – сказав він, – «бо ти вб'єш себе клоунадою». Він поставив мене на ноги і змусив пройтись по кімнаті. мало помалу я почав відчувати ступні, ноги і нарешті все своє тіло. Мої вуха розривалися від дивного тиску. То було щось схоже на відчуття затерплої ноги або руки. Я відчував величезну вагу на потилиці під шкірою на маківці. Дон Хуан погнав мене до зрошувальної канави на задвірку, занурив повністю вдягненого. Холодна вода поступово послабила тиск і біль, доки все не пройшло. У будинку я перевдягнувся, сів і знову відчув ту саму відстороненість те саме бажання залишитися спокійним. Проте я помітив, що цього разу то не була ні ясність розуму, ні сила концентрації, то була радше певна меланхолія і фізична втома. Урешті-решт я заснув. 12 листопада 1968 року Цього ранку Дон Хуан і я поїхали до сусідніх пагорбів збирати рослини. Ми йшли приблизно шість миль повкрай важкопрохідній місцевості. Я дуже втомився, на моє прохання ми сіли відпочити, і він почав розмову зі слів, що задоволений моїм прогресом. Тепер я знаю, що то я говорив, – сказав я, – але тоді я міг заприсягти, що то був хтось інший. Звісно, це був ти, – сказав він. Чому ж я не впізнавав себе? Ось це і робить димок. Людина може говорити і не помічати цього, або пересуватися на тисячі милі і також не помічати. Ось так можна проходити крізь речі. Димок усуває тіло, і людина стає вільною, як вітер. Краще за вітер. Вітер можна… Вітер може зупинити скеля, або стіна, або гора. Димок робить людиною вільною, як повітря. Можливо, навіть вільнішою, бо повітря можна замкнути в гробниці і зробити затхлем, а за допомогою димку людину не можна зупинити або замкнути. Слова Дона Хуана викликали водночас ейфорію та сумнів. Мене охопила велика тривога, чуття невизначеної провини. Чи справді людина на таке спроможна, Доне Хуане? «А що ти думаєш? Тобі краще вважати себе божевільним, чи не так?» – угідливо спитав він. «Ну, вам легко все це прийняти. Для мене це неможливо. Мені це нелегко. Я не маю більших привилеїв, ніж ти. Все це однаково важко прийняти тобі, мені або комусь іншому. Але з усім цим ви як у себе вдома, доне Хуане». «Так, але це мені немало коштувало. Я мусив боротися». Можливо, більше, ніж будь-коли доведеться тобі. Ти якимось незбагненним способом умієш зробити так, щоб усе на тебе працювало. Ти поняття не маєш, наскільки важко я мусив працювати, щоб зробити те, що ти вчора. В тобі є таке, що допомагає на кожному дюймі шляху. Ніяк інакше неможливо пояснити, як ти опановуєш сили. Раніше ти це зробив із мескаліту, тепер з димком. Тобі треба зосередитись на тому, що маєш великий дар, а інші міркування відкинь. З ваших слов це видається таким легким, але це не так. Я розтерзаний всередині. Дуже швидко ти відновиш внутрішню цілісність. По-перше, ти не піклувався про своє тіло. Ти надто товстий. Раніше я нічого не хотів казати. Людям завжди потрібно дозволяти робити те, що їм треба. Тебе не було багато років. Проте я казав, що ти повернешся, так і сталося. Те саме було зі мною. Я відходив на п'ять з половиною років. А чому ви відходили до нехуани? З тієї ж причини, що йти. Мені це не подобалося. А чому ви повернулися? з цієї ж причини, що йти, бо немає іншого способу життя. Це твердження справило на мене Велике враження, бо я раніше ловив себе на думці, що, можливо, не існує іншого способу життя. Я ніколи нікому про це не говорив, але Дон Хуан висловив правильний здогад. Після дуже довгої паузи я спитав. «Що я вчора зробив, Доне Хуан?» «Ти встав, коли захотів». «Я не знаю, як я це зробив». «Технічний прийом ще треба відточити. Важливо те, що ти знаєш, як це робиться». Але я цього не знаю. Ось, у чому річ справді не знаю. Зазвичайно, що знаєш». «Доне, Хуане, запевняю вас, клянуся». Він не дав мені закінчити, встав і пішов. Пізніше ми знову говорили про охоронця іншого світу. «Якщо я вірю, що все, що я пережив, є реальним, – сказав я, – тоді охорони – це гігантська істота, яка може завдати неймовірного фізичного болю». Якщо я вірю, що справді можна подорожувати на величезній відстані з волі, логічно зробити висновок, що я міг би з волі змусити зникнути потвору. Це правильно? Не зовсім, сказав він. Ти не можеш змусити охоронця зникнути. Проте твоя воля не дозволить йому тебе скривдити. Звичайно. Якщо ти коли-небудь це здійсниш, дорога для тебе відкрита. Ти зможеш пройти мимо охоронця, і він нічого не вдіє навіть шалено довкола не вертітиметься. Як я це можу здійснити? От ти знаєш як, зараз тобі потрібна лише практика. Я сказав йому, що між нами існує непорозуміння, причина якого різне сприйняття світу. Сказав, що для мене знати щось означає повністю усвідомлювати свої дії і могти повторити те, що знаю за власним бажанням. Але у цьому разі я не усвідомлював, що зробив під пливом димку, ані не зміг би повторити, коли б від цього залежало б моє життя. Дон Хуан допитливо глянув на мене. Здавалося, його смішило те, що я говорив. Він зняв капелюха і потер скроні, як він це робив, удаючи збентеження. «Ти справді знаєш, як говорити і нічого не сказати, чи не так?» – засміявся він. «Я казав тобі, для того, щоб стати людиною знання, мусиш мати незламний намір». А ти, здається, маєш непохитний намір спантеличувати себе загадками. Ти наполягаєш на поясненні всього, так наче світ складається з речей, які можна пояснити. Тепер ти зіткнувся з охоронцем, із проблемою пересування зусиллям волі. Чи тобі коли-небудь спадало на думку, що лише кілька речей у цьому світі можна пояснити твоїм способом? Коли я кажу, що охоронець справді блокує твій перехід і може вибити з тебе дух, я знаю, що кажу. Коли я говорю, що можна пересуватися зусиллям волі, я також знаю, що кажу. Я хотів навчити тебе поступово, як пересуватися, але потім зрозумів, що ти знаєш, як це робити. Навіть якщо кажеш, що ні. Я справді не знаю, як, перечив я. Знаєш, дурню, суворо сказав він, а тоді посміхнувся. Це нагадало мені випадок, коли хтось посадив малого хуліо на комбайн. Він умів ним керувати, хоча ніколи раніше цього не робив. Я знаю, що ви маєте на увазі до нехуани, однак я все ще відчуваю, що не зможу цього повторити, бо я не впевнений у тому, що зробив. Фальшивий мольфар намагається пояснити все у цьому світі тим, у чому сам не впевнений, сказав він, і тому все для нього відьомство але ти не кращий. Ти також хочеш усе пояснити на свій лад, але й ти не впевнений у своїх поясненнях. Кінець першої частини.